فان الله غفور رحيم دا امر انتظامی دي دا امر انتظامی دي ا دې مقدمه په ذکر کې زکه دې کې تصور به قسم موجوده ښه نو قسم سره ارتباط نور طلاقونه دین روسو ذکر کړو حالانکه دې له مرتبه غوړي رستا دا دې ذکر کې مقدم کو ځکه مناسبت اې قسم سره للذینا یقولون <سلام> من النساء اغا کسان یولون اتی الک ملن سائم دو خضوخ بلونا تربو سوارباتی اشورن انتظار دو سلورو میاشتو دی فا انفاو اک دیر جوکڑ بی بیانو تا اللہ تعالی بخونکی میرا بان دی ایلا لغتاً هو الحلف عن القربان و استلاحاً الحلف عن قربان امرأتی هی ارباعتا شورن نوک کم د سلورو میاشتونه نا قسموی کم دو سلورو میاشتو نو دا سر پی قسم ده پا مخالفت بے کفارد یمین نازی او که ایلاوی پا لفظ دا ایلا مطلقن بغیر د ذکر د مدینا نو مراد بیتی سالور میں او که قسم وی دا قربان نا سالور میں پورا نو بیا ایلا دا اس که قربان او که پا دا سالور میں آشتی کتن نا نو طلاق ندی واقع شیپنیز دا حنفی او او کفارد کفارد یمین دا او ای وی فإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَفَلَا طَلَاقٌ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أنا حنفيو ترجمه له او شافي سيبوي چې فإنفؤ بعد مضی المدة تیرېدو د مدې نه بعد کله رجوع کړ ختېته نو فلا طلاقه او هر چې مذہب ده حنفيو دی نو کې ایفایو کړو پدې عدم قربان باندې سلوور مې اچ وائل لقدم الطلاق قد اي حزن الطلاق کړو الله تعالی اوريدن کي عالم دي ول متلقات وال متلقات يتربصنا طلاق کي کي شي وي خزي انتظار بكاي پزانن خپلوبانه ثلاثت قرءن ثلاثت حيض حیز دري حيضنا لان العده تكون بالحض عند الحنفيه وبالاطهار عند الشافي رواه الشاشي شاشي مورايسب ده مساله ذکر کړيده شاشم اولی سے لا ذکر کړل دا او ای قرء لفظ مشترک دی میز د حیا او طهارت کی صدق پمیز د حیا او د طهارت کی که حیات تی مراد عقلی نو ثلاثه صفه کار دی بیا ثلاثه په کار دی اجه ثلاثه راغل دی نو فادر دی خبر وکړه چې معنا د قرء په دې دای کی طهور دی معنا د قرء په دې دای کی تور دی ځکه په احال کی عدد د مؤنث عدد مؤنث مذکر رازی معدود مؤنث وی اچ معدود مذکر وی عدد عدد مؤنث راوی چ معدود مؤنث وی نہ عدد مذکر رازی عدد مذکر مزك... نو من گالت جواب سکو ها ها نہ د عدد او معدود خبره کړی دا اخو خبره ها څنګه الکدا خبره شاش بیان لري خبره بیا فصول الحواشی لیکله فصول په خوا زمانه کې مونږ درس نظامی کې اوس خو څوک وينه بلکې از زمبنګي او دا فصول الحواشی ولا دا کتاب په 10 انداز لیکلي چې 86 په 10 انداز یې لیکلي تمره کتاب دې چې 86 سن سړینه فصول یو کتاب دې شاشي ده تاسو وختلې نه نو موږ درس نظامی کېږي دا په درس نظامی کې فصول الحواشی نو ګډه مغلی کتاب دې دا سه کتاب دېکن دا سه کتاب دې نا اغا جواب ورکړي چې جو وا شافيسه تا اعتبار د معنا او د مراد د قرء کړې ده اعتبار د لفظ د قرء دا قرء او لفظ مؤنث نه دا قرء او لفظ مؤنث لفظن مذکر دي د غدد تعلق د لفظ سروي د معنا تر نهي ښه د غدد تذکیر او تانیس تعلق د یو خمس علی اذن سروي ده کله فصول لیکلې بل چاړو جواب نه کوي بل چاړو حنفیو کې جواب نه او دا خو بیا اضافي چې ورته کو چې صلاح ته قرؤن یو لفظ به فیشو او او دا د درې شوینه دا به کامل مکمل پکاري دا به کامل اطلاق مسنون دا وی په توهر کې نه په حیث کې طلاق مسنون استا مون سره اتفاقته چې دا وی په توهر کې نه په حیث کې نو کدا طلاق عقی په توهر کې نو دغه توهر بیا محسوف فی یا بنوی نو که محسوف فی العبده وی نو صحیح سره د توهر خوراندته راشه نه بیا دت په ثلاثه را نهږي په اسنین و بعضه ثلاثه باندې په اسنین وبال ثلاثه او کدی محصوب نه انودره اثر محسوب ګرځي نوبيا خو ثلاث ته قرو ان و بعض با طهرن باندې راغي پس ثلاث ته قرو ان او بعض با طهرن باندې نو سیاخو بردي له پاره چې طلاق به هیڅ کې ورکی یا خلاف سنت یا ابو واجب طلاق به هیڅ کې ورکی نغسري اکی خلاف سنتي اګه واجه طلاق به په طهر کې ورکی نوبيا ورسره حیدت په هيزه منيخه نشوي پوره څنګه خو څموله تو وایاف سي ورته دا به کې دا مسله ورته طلاق په پتور کیه ځکه طلاق په هیڅ کې خلاف سنت دی ها ها روایت کیه لکه ستا قول شه شهادت په پتور قرباني صحیح سره صالح سره نه نو ثلاثه قرونه او کده نه کی حساب نو بیا ثلاثه قرو او بازه رابع شه نو په یو صورت کې کمواله ده نس نه راغی او په بل صورت کې زیادت پنس باندې راغی نو موږ چرستا په دې قول او ستا په تحقیق خو په دې آیت باندې عمل ممكن نه راځي شافعي سره توشته راوي هم وبیاړو دې آیت باندې په ثلاث د قروب باندې هغه کدا چې خبره وکړه ډېر شافیع د حنفی جګړه چې دا کوي امام سه بده امام شافی رحمه الله یاره د ايمو جګړه دا خالص د وکیلانو وکیلانو عدالت کې هم درغصله جایخه چې بس دا تاواله خبره مې ومنله نو بس کومېنټري ورته شروع کې په سیکشن دا سیکشن باندې کومېنټري درته دا مداوا ولا طریقې ځکه یاستای چې قانون ولې دي قانون په طریقې کارې کوي ګم چې کراسېزمینیشن بسنګ کې د مخالف دلیل داغه توړ وسنګه طریقې سره پیدا کی نو بدل طریقې ما ولا یاد کی نو رحیلم ور سره خپل کیو طریقې ما ولا یاد کی خوا. علم خو تاسو ما نه ډېر دغه طریقې تاسو یاده صحیح نو غیلم ور سره خپل کیو ا ور سره دا ما ولا کی ما ولا خبره بزاسی یو سره یو ناغتلو کراجای د پیسو ګټل لا ها سلام پیسو ګټل خواره نو تیرې کلي ویش پج مې ته سره لکې دا زه ځان سره لکې ترلاسه اخره دې بدلت پر دای مې چنه ولولي ناغي ګټلې وینول لس نو دا واخله توي به تا, تا دلته سکړي دی په موږ بیا کلی کله هم پرې خو دا مسافريه او مهاجرت ترابانه کوو و ځان باندې هم ستګې سپورې تیر کړې او په ځانوم لګي تند تیر کړې اته لپاره مزدوري کوله ته تیارې تنهسته ناغي و ته غټه را پرانېسته نو ارته مالته میچنه ولولي خلکو له مجج کو خزلې مې ولا خټې مې ولا کولې نو ما دا دوره ګټلې دی دری روان ورسلس بن زلس شپالس وللس اتلس نولس نولس روپای ګټلې نوځ دې خو پوږې دلایم زکه د کور کې نولس ګټلې به خزی او زکه راچا ته ور په سیلانم نو یو دا نو د زرو ور په سیلاو وستا اور بغیر د مونږه چرته شل کوله شي مو نه بغیر ور چرته شل کوله شي نوست سره به نله سلوي او ی سووپورې داماله شلوپی رزنی دا نل کې خ موونه بغیر ت ش کولی شي د د به طرخ یاده کوي چې معمشاافره مت لاله موږ کراس ان کوو او په د انداز کراس ازمن کوو چې وشااف ص اوخور را چې په د سلا ت قرو کې خبره وګخه هغوی سلا ترو کې دا سر ته خبره کوي. خبر پرري. الله د خوشحاله نو شاف ص ته سلا قرو ک څې ورته وي. ثلاثه <سلام> قرو کی وایو چې دا غدد خو یو طرف ته کدا خبرې پرې د اوسړي راځه په دې ثلاثه قرو باندې خبره کو کتور ته مراد وي څه دې مراد وي کتور ته مراد وي نو اوس دا کمتور کې چې طلاق ور کوي او تور کې طلاق <سلام> نو خلا بو دی دا ځکه چې مسنون طلاق بوي په تور کې بس کی په تور کې په هیڅ کې طلاق عبد الله ابن عمر سهوه کړو رضی الله تعالی عنهما نبی الله علیه وسلم ورته فرجو باندې امر وکه بروجو بانيا مركو نوبازي هلامو بيستلاندو جي طلاق في الحيد رواقين دي خوا. ها اغي ويتلاق في الحص رواقين دي من قولتوچ دا, دا ادو ادو امر بالرجو تقازا دو حقوقي خا واقيدي وخلاف سنتي سنغا واقيدي وخلاف سنتي اكذا واقينو في اعمال السلام وترو امر الرجو قولنا امر الرجو فليراجعها النبي الاسلام وترجودي وترتوكي منادا جي طلاق واقيدي قم راجحتيوكي حضرت عمر رضي الله تعالى عنه تكلا زخمشو او هغه د خلیفده پاره د ووکاسانو کمیټې جوړ کړه د سوکاسانو د ووکاسانو کمیټې جوړ کړه نو حضرت عمر سی رضی الله تعالی عنہ وی چې اوس تاسو انتخاب د خلیفه وکئ په دغه کسانو کې په کومو کسانو کې په دغه کسانو کې نو پدې کې یو عبد الله ابن عمر سی بوم د کسانو پدې کمیټې کې یو عبد الله ابن عمر سی بوم رضی الله تعالی عنهما ان دې شپږه صحابه ورته وي ویجدی ابن عمر غو نه دغه سنتو ډېر لوه عمل دي نو خوم د که نه نه حضرت عمر صبر برزیل الله تعالی د خپل فیصله کې ترمیم وکوه وې د بده کومټه ممبرې خود هم امیدوار نه درح د عمر مانو خا درح حضرت عمر مانو کله دلته مو تامیم شوی هم خپل جون باندې نه مو تامیم کای هر کار خرغيری سا کاد خرغيری خوم به مدرسې نه مو تامیم کای خپل جون ورته پټ کې ور ذکر خدای ير نشته په نه سوي د مقصدی زماده د مدرسې کې د خدمت د مدرسې دا کاروبار دي اے روزگار زال له جوړ کړی لہذا دا گویا بس زوی هر څه چې وی دی وی کوي دا حمار ګل مولای دا نه یی مو تامین کوي نه بس حمار ګل مولای شپ نه مو تاموي وی او حمار ګل مولای شپ نه احترام پوهلږي نه د مولا په اعتراضه کار دي تبقه سړی دی یو عامی جاهل سړی لہذا طالب او مولا ته دا څه ګوري لکه خرته چې سړی ګوري ښه څه لکه خرته چې او دا څه لکه ذاتینو کرانچ وي د لبستان خا دل کو طالبان لړوڑای بڅټه خلک هیڅ خلک نه ښه هیڅ خلک نه نو بلداځه مدرسه بیا روانول پکار دي داځه مدرسه کې بیا تدریس هم ناروا دي ښه په دا مدرسه کې سبق هم ناروا دي ځکه خپل شخصي د انس انسان شخصي زړه په داوبای لګي کمدریسته دغه شخصي عزت په دولتي ک طالب دي دغه شخصي عزت په او زمونږه مدرسه نشته خو حتی اوسه د کلی خلکو لمزین کې چولی زنانه نه ناري چې طالبان شخصي عزت لري د انساني عزت لري ان شاء الله زمونږ کلی د طالب به احترامی د طالب به احترامي نه کوي کله جمعه که کله پديره که کداغه کور کي وسيږي ټول خلک یې احترام اکرام کوي مونږ د شخصي عزت لري او بالا لري زکه یې د قران ذکري د دین ذکري نو الله تعالی په مدرسو کې مدرسې کې موټی په خپل لګي د طالب عزت سر لوبي کوي اده مدرسې سر نو الله تعالی د موټی مان او باندې رحم وکي خدای د موټی پره اله راست راولي عالمان چې پکوي اټیکوي اګه چاته لګډوډي ښه لګ پکي ګډوډي او په شاز نه قص د قائدین راشي صحیح ان مونږ سره حضرت عمر سے رضی اللہ تعالی عنہ اغه ولطو وچنا د به ممبر خو وبي کومټه ممبر دي خوده به امیدوار مې د شپک کسان په دې کې بتاسه انتخاب کوی شپک کسان په دې کې به انتخاب کوی نو یو ک مختلف شو سوچ آرامه مختلف شو ا دې شپګو کې د دوه رائے یو خو او د سلور بل خو آراله د سلور رائے بترجی ور د جمهوریت ته سلور لای دی ترجی ور کوي کوي او کراه برابر برابر را لې یو خو او درې بل خو نو زه حضرت عبد الله ابن عمر ووټ دا کاسټینګ ووټ کوي بیا چې دوه ووټ کم خو اړې وته د سیاپتایید کی نو هغه سره به خلیفہ شي نو د شپږو ورته بیا ووی ویجی خبره نه ده چې مونږ په دې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی او تعالیٰ باندې شپږو اړافاق چې دغه ز مونږ خلیفہ استانہ بعد نو چونګه حضرت عمر زویو او حضرت عمر و چې اسلام کې و ناروا ته شي چې پلار نه بعد بسوخ خلیفې زویې نه پلار نه بعد بسوخ مؤتمنې زوی علان کی عبد الله ابن عمر اخوا الاشفق الجليل والجليل وقدر صحابه حضره ال غني الصحابي حضره عثمان غني الصحابي عبد الرحمن ابن عوف غني الصحابي اغي وایچ نیستحقق تری نو اغي چاپلوسی گون داز عمر حضره تی کی چاپلوسی وا شیوان من گ یورت خدا گو شیوان من گ یورت خدا کو چدرت علی دمره جاندار سریو او دمره شجاع و باادر سریو چی هر چات حق خبر پمخ کولا پلارتے کولن پلار متعلق نبی السلام تو وی ان غمك الشيخ الظال لقد مات. ستاغه دودا ګمرا ترمرشه فلپلار یادو ان همکه الشیخ زوال لقد مات کوم سره چې د خپل پلپلار متعلق دا کومنټری ورکول شو دا کومنټ سی دا نه د بل چا نسترګی وسوځي بل چا نسترګی وسوځي په منګ شو یو دوستانه تو چې وته خدای ولیانو عجیب خلک دا او تاسو د حضرت علی من قصت وایې کومزمت وایې ک مدح وایې چې جیغه د حضرت ابو بکر او د عمر او د حضرت عثمان په خلافتونو باندې تقیتا چپاته کشمکو جلی پانسې کیږي تقی نو مونږ و چې دا خدای دې نادان دوست نه بچ ساته دا نادان دوست و دې چې د حضرت علی شه جہات هغه په بوزدل او په ژوند باندې بدل کړه چې هغه دمره بوزدل چې یې ګشته تا کولش کني دا ورته پته و چې خلافت زما یې استحقاق دی په تقیه نه کش نه کو ځان ورته غله کړو نه کش نه کو ځان انما یوشیه دوست یو بل خبرو کړه یوشه ما داخله ویږی څوکتی داخله او دا دا ساده علویین اولاد د حضرت علی وخو صاداد ورته نه وای نمائدا سوت نه وای د بنو حنیفا جنگ در ته بکر زمانه کېدو ا ته بکر د زیلاتانه زمانه کې مسلمای کزاتره کم جنگ شو او هغه کې کم قیدان خدیر اغلی وی او په توري اعمال په توري عبادت عقیدان ورته شو صحابو ته نو یو پکې زنانه عمل او شل تلوی زیلاتان ته هم فل تهلی غبي آزاد کړ نکای ور سره وک او غینه بچی پیداو بخاری کې حدیث محمد ابن الحنفیہ محمد ابن الحنفيه دا دا غيژ وی دې دا ته لیبچې دې دا غ اولاد خلويین وایخه دا غ اولاد خلويین وای نو ما ورته چالت خلافت خو ځان تقیتا غلې کا خودلته دې جنگ کی ثواب است دایسه هم واغسته دایسه ها هم واغسته څنګه څنګه واغسته تقیتا ری واغسته خدا امه چ قبول کړه آزاد عین کړه نوړه خبر آزاد عین او دا وینه بچې پیدا شه محمد ابن الحنفیه نو بیا خو استاد د تحقیق په شنوزر حضرت لیز جنا کړی دا پتاشه کوم تحقیق کوي نظر ته لی جنا نو خدای مو بی خو باشه مو بی خو مثلا سړی تو خبرې کوي ماغه ما ته مونږ په دې خبرو سوچ نه کړی مونږ په دې خبرو کله سوچ نه کړی دا وی طالب د سنیان مون په خبرو سوچ کوي نو ما ورته خبره څنګه دا په پیمان دي صحیح خبرات اچو تا وی او ما ورته ما خبره ته حکم و ما ورته فاطمه رضي الله تعالى عنه د دواله میکاوش مایداز تاسو کتابوم لیکللی چې نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم مخصوصن مان زنبا د حضرت علی جان سره روان کړ حضرت ابو بکر او عمر د دواله لار روان کړ هر کړي ته وي تاسو هغه نه کا کون چې بي بي د انس سره بوزي نه кай ورته او ګواهان یو عمر او حضرت عمر د دواله باندې تاسو تکفیر کولی چې دا دواله مسلمانانه ایمه تاسو شریعت مسلم داله فقيه کې هم چې دا ګواهان د لپاره یو شرط داله د اگر غیر مسلم دې لسکا سانو په نکاح کې غواهان کول نو نکاح نکانه زنا ده نو ما دا دوه کسانو کا فنچ حضرت دې ده حضرت فاطمه په نکاح باندې غواهانو کو نکانه کا ما هدا الله سوشو نو ما چې مقام کا باندې د دې موسکا حضرت فاطمه موسکا چې کوم اولاد پیدا شوه د غي سي ازيت نو ما ته وي چې احتياجي موږ نه په دې مزب نظر ساني په کار دي موږ یې په خپل نظر په کار دي نمازه ملغوبم جوړه کړم ورک کا لکه ځان په دوی کې نو نو ماته په دې کې سريت داسې بوله غالي چې بس سر جذباتيان رواني ښه اکثره روانی غالي اغاز جذباتيان خبره سوچ موج نه کوي په دې خبره سوچ موځ نه کوي راته يم من شافي رحمت الله او شعر وي چلو کان رفزن حب اله محمد جذباتي دا باندې داوي چې زمونږ اله بيت سره محبت ته من من شافي رحمت الله عليه او رفزن حب اله محمد كداش ياتوي كدر رسول الله عليه السلام اهل بيت سرزمونغا محبت ده. لو كان رفضن خبو آل محمد فليشهد السقلان اني رافضوا امام شافيجي بال انسان انا بيريان طول زمان خلاف جواشي زباشي يامخا لو كان رفضن خبو آل محمد فليشهد السقلان اني رافضوا قوم غتو د محبت دا خلاف مبيチャبي ركلي دنقلا بل شهدي صحيح دا استياره شو خبرنا نادرتي عمرس اغا غصش. د شپږو وارو صحابه وته ورجلون رجلون لا يحسن طلاق تو تفوضون الیه امور المسلمین خپل ځي متعلق عجیب کمنټس ورکړه یان چې پته ورتاولل کېږي دا شپږ کسانوس بالکل ما سره سر خبر نه مې ازما دې ځي ته خامخا خلافت داغه هار ور پغړکې خپلې خلیفکې یمنه بعد نو بیا سړې انتهایی خبره کوي چې کوم د سړي سره دارو ګولې اتلاس بیا انتها پسند خبره کوي چې بیا بل خبره نخېږي بس انتها پسند خبره وکړه ورجول نه يحسن طلاق امراته تفوضون اليه امر المسلمين ابن عمر دا څه سړې دي چې خذله په سنت طلاق ورکول نه پوي دا او تاسو لګي ټولو مسلمانانو امیر ته جوړي مسلمانو مسلمانانو بس اشپاک وړا صاحب پوښو چې دا حضرت عمر انتهار ده خبره هاي بس بر راس ورغيب بالکل بديني امیدوار بلکل بني امیدوار امید مونږ شپوکاسانه کې باندې صاحب دته وې ایمان صحیح شو دا حضرت عمر ایمان حضرت عمر ئیما نو کہ ماموس مدرسہ ڈوڑک صحیح شو او بیا مسرس شولا لا اسولا خوند متہم سے بخپل نہ مطابقی ہاں حاجی والے متہم سے بوئی داس نہ او صحیح شو بلکہ متہم لا خبر انخلاص کری گا وی او جو نہ کھڑے رکد تا خو انتظارو کہ دے سوئے خیر کی کی دے خبر من پد باندې بلائنڈ فیت دے اعتماد مولے پہ نہ داب زور زری تایید کی زری تایید دغه غدی او دا پلان هم ایک سره دی خو اعتماد هم یو بل شی دی زما د خاندان نه بل څه باندې اعتماد نه کوي صحیح شو یین مقصد بنیدای شي بس د ما ول زوی دی کنه د پښتو کې تاو کوي پدې اوس که اہلیت وي فبر راس وال عین لیک اہلیت وي فبر راس او کهلیت پکې ني ورکوای زان لا اخرت ورتبکه اغه لو ماخرت تباکه زان لو تباکه چې توفیض د امر دنا او هغه ته چې خائن بھائی. خیانت خیانات وکې اجه خیانت کەی پامواله د مسلمانانو کې بس دورې به ځان جوړای او ته مقصد چې نه ځنه جنت خوښته نه ویلې ځنه ترا الله تعالی بیرحمک ته مو ټیم جوړای او شین روبه ته دیواله لاندې نهو مرزه بي جنوه یره کوزم په پرځه د نن به وو ها د کور په دا زای کې اباده چې په خپل ته هندوانو صحیح د کور د دیوالونو لاندې بلادیر بوتان دي بس پیسې ورته خلاص دی دیوالو کنی. دیوانو کني ابوت خرد کي پاجايو کرو الوانه لا تا تا پتا ها بل ملګري ریس تي رهي وا وا اچھا اخري به مون ته وخي كن والمطلقاتو يا تربسنا بئنفسينا ثلاثه قرو ولا يحل لهن ناجز ملي دوير پاراين يكمنا چپټکي ما خلق الله في الرحم ان ها چ پیداکړي دي الله تعالی پرحيمن ديکي هيزن كان اولدا لکرحیم کی دوسې زونه هيزان کانه د aides تعلق یا هيث سره ده او یا ولد سره ده کچری دیا کې د ساده تعالی پرواز داخره وبغوله ازواجهن خاوندان له دوی حق به رد دینه زیات حقدار دی په واپسایل دی باندې فی ذالکا په دې تعالی کی ان ارادو اصلاحه کدی اراده کړي د اصلاح ولهن ارد خد پارا مثل الذی غليهن نفقد دمثل دا آغا عدت ولهن أدي خلطة نفقت نفقد مثل الذي غليهن دمثل دا آغا عدت جلازم نبدو يباني بالمعروف في طريق شرعي ولهن نفقد متولقي دا أمر دا شرعي إذا لم تكن ناشزة جلال دا ناشزة ذي قالت فاتمي والرواية الرواية علته بیا موږ نو شوز باندې مو اول کو حنفیان ښه چاغي نو شوز کو ولل رجال ادنار نود پاره غلین په دوی باندې درجه درجه دا نو دا مصالح علیه درخه ولل رجال علیه ان درجه د دې مسلې اولاد مسلې سره تعلق نشته خو اشیو یوس کرو به یوش موضوع سره کله بل را دی یلان کی موضوع سره تعلق نو دا کوي چې سلف رجال دا تفوق لوی په سنفین خلقتن زګه چې قوا بر دا اشدې په نسبت سره قوا د نساو ده د نارینه आवाज اشدې په نسبت سره د خدي आवाज ده د نارینه اندامونه اشد په نسبت سره د خدي اندامونه ده د نارینه طاقت اشدې په نسبت سره د خدي طاقت ده د نارینه د زړه حجم دا اشدې په نسبت سره ها د خندل لوخه جمعتا د نارینه د دماغ و وزن دا زیات په نسبت سره وزن د دماغو د مرئته د طبي مساله ده دا طبي مسلې دي د تاسو لري کېږي د طبي مسلې دي او د قانون تعلق دا د صنف سره وی د فرد سره ني قانوني ضابطه د صنف ده پاره دي د فرد ده پاره ني لکه اوس مساله شنه ختيګار مونږ یو د قاضيانو خلاف شروع سایشو وږي قانون راغ نه عام راغ هندوو و سایي او سک اوټو ته متوجهش خان شزان بلکې نه مسلمان شنه ديګار کې بزان لیکي غير مسلمان حالکه بنیادی طور را تحریک مولايانو چارو پره شورو قضيان لپاره هندوو کي نظر کينو نه سيك نظر کيو خو دا غير مسلمان مسله چې بیا اپلاي شونه جمله غیر مسلمان وتا جمله صرف د غير مسلمان ته دا غیر مسلم قانون بیا جمله اګه ته متوجهش نه هندوو بوزان لیکي غير مسلمان سيك به بل بليکي بل بليکي نوش ک فردن صو دا اقوا قوت موجود شي نو عمومي قانون اغيل مقام استثناي نه ورګي الا چې د نظریه ضرورت لاندې د احوال او ضرूफ دغه تقاضا لري نو مساله ولایته المرأه دا بناده په دغه عمومي قانون باندې چې والید ولایته هغه ما چپې جنډې شي په نامه د خلیفہ دا شرط ده دی کې رجولیت د خلیفہ ورن حجت الله کومه مساله تیرش دلیل له پیو پی ده ولل رجال علیهن درجه او خلافت درجه فائقه او دیم دلیل له پی رجال و قوامون او دریم دلیل له پی لور د کې سراته کله خلیفہ وګرځیدا او, او نبی علی السلام ته تلا ور کړښه نو حضور علی الصلاه و السلام و لن يفلح قوم ولو امرهم امراة لن يفلح قوم ولو امرهم امراة امراة منصوب ده ولو امرهم ولو ما انا فوضوا امرهم حكومتهم امراة ولو امرهم امراة اذ بازي اغى ولما خلاف کید مساله مسلمه نفس مساله او خلافت د مر په دی معنا جائز وایي نا غي وایي چې لرجال عليهن درجه يا الرجال و قوامون د دې ايتون تعلق د خلافت سره نه دي په دلالت بعيد به خو اصل په دې باب کې د حديث د بخاري دی ناغی غي اول د حديث سند دی او باغي کې یو راوی راغله دی حارث اي ابن قتيبه اثر رافت حدیثوره هغه د حارث تضعيف کوله په روايات او غي وایي چې د بخاري ددل جمله روایت مدار حارس دي او دوما ويده چې محل ورود د دې حديث تولیت د بنتو کسراو تولیت د بنت کسراو او قوم کسرا کفر اتی شپړستو نو چې یو جانب ته کفر دی یو قومي او بل جانب ته تولیت د مرئی وی نو چې دا کفر لوې فاجعه او کدا تولیت د مرئی لوې فاجعه ده کته وای چې ادم فلاح د بلې تولیت د وژن راځي نو لدی مرادانه چې تولیت د مرئی د کفر نه لوی فاجعه ده حالانکه داسې نه کفر د ټول نه لوی فاجعه ده فقاله جهاد میں فلاح موقوب به سوانه په کفر باندې نو هغه وی فادله دی وکړه چې د وجه د ورود نه د قوم نه مراد دغه خاص قوم وي او دغه قوم متصف ده په کفر او تولیت د مرئی ور سره فاجعه ثانویه را ل نو قدم فلاح مرتب به په امرینو باندې وګوره د قانوني تطبیق دا طریقہ بیا خبره خبرات بغیر زمانه بشل نه کوي خو بیا علوم یاد دي ټول او طریقې ته تطبیق دغه ده نو معنا دا حدیث دا چې غدم فلاح به قوم وجه وجد کفر زائد تولیت د مرئ جماعت اولیت د مرئ بیا ده خبر دا دا غدم فلاح غدم فلاح د امور په دنیا کې که د امور په اخرت که په اخرت کې نو دا تعلق دا عقیده سره به نه دا عمل سره اولیت د عمل له او کفر دا ده بیا با یک تصراحت نه دی عقیده متوجه کړي زکه د عامل د عمل سود لپاره غفو محتمل ده خود متقید د عقیده سود لپاره د غفو احتمال نشته ان الله لا یخفرو به لا یغفل ان یشرک به و یغفل ما دون ذلک الی میشه او بلده چې کومور د دنیا کې مراد دی. نو تاریخ کې خځه حکمرانه پاتې دي او امور د کول مفلح دي د یوه صداي بازگشت قران کې انې وجدتو امراتن تملکوهم وجدتها وقومها يسجدون للشمس ولها غرشون عظیم صدې بازګشت تل ته کومیاب حکومت روان دي خزردا ملکدا والیدا بیان د ودوال په ديچو حکومتې کامیاب روان دي نو مرود دنیا کې خدای مفلح دي او کدا قوم عام کې په صرف نظر د کفر ناغوی وي مسلمانانو کې په هندستان کې دوه خزر حاکیمانه پاتې شویلې چاند بیبي او دوی دا تاریخ من یې ورکه فرزیا سلطان او مفلح حکومت روانو فرزیا سلطان خو باकायदा میدان جنگ کې به جنگیدو سر په حاکمه نو میدان جنگ کې به جړنیل نو کمانډ یې کو او مفلح حکومت روانو تاریخ یې کامیاب حکومتونو په حوالہ باندې یاد جواب د مانعینو چې ما هل ضرود د حدیث اگر چې خاص دي حکم د شریع غام وی حکم د شریع عام کې اگر چې تامه کال پیدا کو مؤيد دمعنن په نور نصوص باندې مؤيد د عقيدت روايه معنن په نور نصوص باندې فلاغ نه مراد عاقبته او انجام د زوال دي لن يفله عاقبته او انجام د زوال دي خپل ته مثبتين بیا وي چې عاقبته او انجام د زوال د هر ممکنه دي کده خځه حکومتې کړه سړي حکومتې کړه فرشتي حکومتې ماعشبتي د زوال دي لدول الموتي وابنو للخرابي لهو ملك ينادي د دول الموت وابنو للخراب عقبته رټول سونه فناء ده ده په دې میس کې د دې تابع قانون کې مونږو کراس اگزامینیشن دا کراس اگزامینیشن په دې میس کې د هغه وکیل را ټوبک کله وکیل په دې میس کې را ټوبک او جج ته وای پاډم سر پاډم سر جج ولا موخه ورکی ته وایا سوهه او جدي نو کتاب انځو اعتراض درم وکیل څه چوي په انځو اعتراض درم د دې پینټرپټیشن درم د په تشریح درم چې تشریح غلط اوک څसेज اوس دا یو قانوني جنگ دی چې دواړه فریقې نه کوي خو بیا حاصل ده چې ولما او د امت د خلیفده لپاره شرایطی خود دي من جمله د هغ شرایط صحه ان یکون ذکرن ان شاسه وي چې دېر شجاعي حکیم دیوي حلیم دیوي عاقل دیوي بالغ دیوي ذکر دیوي زورای دیوي زوسمادی زوبسر دی زونتقبی د ټول صفات مونږه سیاستو شرعیه کې راجم کړی دي وته نه جوړيږي تقریبا چې په دې وو صفات دنه متصفی اوس کدا وو صفات په او فرد کې موجود وي خو حق بالخلافه د دی دا با سیاست کې وایي تا پهن سرک نه دی ویل تا پهن مس پک نه نه وي دا بیا د دې وو صفات متصفته خو کفه کې موجود وي بازي دي او په مقابل کې موجودي بازي اخر نبیا به ترجیح ور کول شي کثیرو لا په صفات باندې دغه ځابطه ده دا د ځابطه ته رول اف بزنس وایي قانون کې ورته مونږه رول ځبنس سوتیا چې کتاب کې نه لیکلی دخل کو پزین قرار روانه ښه چې ګال تر مجرم شران ته بیا خبر روان کړ نه غی ته ام ده پته ښا سره وایي د ارتفاقي قانون ورله لفظ ورکل دي رول ځبنس چې بس کاروبار د سپدي انداز روان دي او رولا اف بزنس نه د دنیا یو دولت انکار نه کوي نه تشریع دولت انکار کوي نه نظم دغه دولت انکار کوي هغه عدالت چې په قانون کې سشې صراحتن نمومي نمومي او یو وکیل ادوالو فريقین د وکیلانو یو وکیل په تور رول اف بزنس سره له ورکیږي رول اف بزنس داري زمونږ د معاشرکه رول اف بزنس داري نو بس بیا جج باوند نشي داغه په قضا و فیصلة دا دا او فیصله کوي ښه ا رول اف بزنس به وایریټ کوي نه د قانون ډیر عجیب شی دی قانون تا ډیر عجیب شی دی او دا د قانون دانانو خلک د ډېر ډېر مهنت کړل دي د مهنه ادا سي منضبط کړل داسې منضبط کړل دي دل دل ځرا چې یو پټلای رته کور راکړې به چې ورو خېږي په پاکستان کې د بدنني دي وځنه ده چې قانون ناقص تر دي وځي قانون سٹنه کتاب کې سٹه خو عملیات کې نشته یو مرکزی وزیر سره مخابره کوله ما لا کوم چې مه کایې لیکل دي په دې عمل کوي نو 100% نه 80% د خبره شي کنه 100% نه 80% د خبره شي خو تاسو په قانون کې په 10% مومل نه کومه قانونیت قانون نشته لا قانونیت, قانون قانونیت پولیټیکل ساينس والا دلا غوانز دیپور اندریچ غوانز دلا لا غوانز دیپور اندریچ غوانز دلا قانون جوړی د غریبانو لپاره قانون لګی غریبان سوداوي او مالدار لګی قانون سوداوي قانون لګی غریبان برابرای غریبان نیغي او مالدار لګی قانون نیغي د خپل ته قزو مطابقغه د مالدار لپاره قانون ډوړو پیښو ده هغه پی داس وې دا پوځه ده سي نو چې بل مالدار په داغه نه زیات زور ور راشي ناقد ده سي صحیح لقد ذاع شعري على بابكم چې دا بیا همزه نه دي د هغه همزه نه دا بیا هم نه دي دا همزه لقد ذاع شعري على بابكم كما ذاع رقد على خالصه زاع زاع دا زاع نه ده زاعده زور راشي ما ايتز رايت د سکلاتي مسكي بنس الله تعالی مسالم لا به ترزان سره ولیک کله نه لیکلی اته راځه کافر غاجب وردی خولي کوي جی او وی ای ار ان اس غوانز دغه غائب ده کنه ها سایلنت ټیق لري فرق د پګزان مولا مولا کوي چې دې ځان په دې بس د ځان مولا مولا کو دا زه به ډېر خړګړ شي وضاحت ورکړي لا غوانز دی پور اند رچ غوانز دی لا نو اوس ولایې امت اغیدا او صاف د خلیفې ذکر نظارتر دار اوتا چې ګل صفات دي چې موجوده حق بالخلافت ته کومقابلہ اوصاف را ل نو کثیر الصفات دی و راجح وي فقلیل الصفات باندې دا بیا تدبیقوي په خپل اوخره ته حکیم الامت مولانا اشرف علی تنوی رحمه الله امداد الفتاوا کې بین القران کې کومطلقن بیان کړی دی چې خلافت د مرئی ناجایز دی خلیفہ جوړول د مرئی نه هما تاسو چې دا اختلاف د امت ګوره صرف خلیفہ کې دی د خلیفن را پدې پنور معاملات کې خلاف نشته نورو مملکې وزیره جوړېدې شي کنه د چا اختلاف نشته گورنر جوړېدې شي کنه د چا په کې اختلاف نشته والي جوړېدې شي د ملکیت کنه خلیفې کې اختلاف دی بس او جمهور راي دا نه چې لا خلیفہ ځکه نبی له سناتو والسلام انکار کوله په خلیفہ جوړېدوبه نه ښه په سوال نه خلیفہ جوړېدوبه نه د یو ادارې سربراه جوړېدې شي کنه د سنټ چیرمن جوړېدې شي بلا خلافه د قومي سمجلس شي بلا خلافه د صوبایي جړه البته بیا لاند کې صرف یو خلاف ده دا وی کوي لاند کې دا تثبته مړه مد. وایم چې دا جج د عدالت جوړې دې شي نو نمذر د امام سرهت الله دا دادې چې دا په باب د حدود او قصاص کې جج نشي جوړې دې قاضي به د حدود او قصاص نی کریمینل کورټ کې ونی او په سیول کورټ کې به دا جج هیوم سپریم کورټ کې هیوم های کورټ کې هیوم سیشن کورټ کې هیوم سیول کورټ کې د امام سره چې دا زي چې په سیول لاس کې دا جج جوړې شي مطلقاً په باب د معاملاتو کې نه په باب د حدود او قصاص کې نا پل پل او هغه لته نه جوړې دود دی په باب د حدود او قصاص کې ارقت تبعید دی خزې دې چیرې دی په طبيعت کې غلزه نشتا ارقت نه پر پردی مړې تم ځان په جړا مړکي ناری نه په خپل پلار نه ځړې او داخله ټولس په پردو مړو ځان مړې ښه ټولس په پردو اوس ګورتا لرې او بهانو کې دالته او لارې او ځنګېدا لارې او ځنګېدا ايو ځنه ځي یو زنا نوار او غریبته سه به پر پر و ته باید یو دا نو مور باندې په جړاشه او باندې مور په جړاشه او بل طرف تر داشه پلار تدوي وای وای لا راي او جانګي دا پلار سره یو د پروت خو په بل ځای برته خاص مطلب ته چا مزر باندې مې نېټره بس چا خلاص ځایړو نه ځړ یو نه بيدګر کیږي دې شه نه کیږي ته بوزي شو څه کتان نو کتور ته اچي پیندل څه کتان پکې مړو نور بچي بس خو دې وځي تورته د پینځلې زوایي د پینځلې زمړجو نو هغه وایي چې هغه د دې شبل صحیح او ذاتي ته داغه خلقت ورچی الله تعالی انساني تباهو کې مختلف واسنابو کې څه شي کول دي نو مولانا اشرف علي تانوی رحمت الله علی اغولي بس امداد الفتاوا کې ولي کړه چې ولایت کې بیا دري انواع دي ولایت التامه غما او ولایت التامه غیر عامه او ولایت عامہ غیر عامہ استلاحات ولایتی عامہ ولایت غیر عامہ ولایتی عامہ غیر عامہ او ولایتی عامہ غیر عامہ حضرت علی رحمتہ اللہ علیہ فرمایي چې د سنو دواړو کې دا والی جوړې دي شي په دیوډم باندې کې دا والی نشي جوړې دي چې ولایتی عامه وی خلیفہ بالاستقلال وی نو دا نج جوړې دي او کدا خلیفہ بالوکالوی خلیفې بالوکاله عن البرلمان نو ولایت عامه خو تامه نه دي ځکه دا جواب دي د پارلیمنت ته یو حرکت د پارلیمنت مرزاینه بغیر نشکوي اصل حکمرانی دي چاره د پارلیمنت شاتب امام زمان وای پرلمان ده نو ولایت عامه غیر عامه او ولایت عامه غیر عامه به یو اداري سربرالي نو ولایت عامه دي اداري ده خو غیر عامه دي چې به اداري سره تعلق ده او پرون ماتاز ته وي په وجود کې چې دی وجہ مولانا مفتی محمد امام الله سید سلیمان ندوی د تحریرات سہاره واسطه او د فاطمه جنا او درېدل په ضد ایوب خان دا غیر راجح قرضولی او تاییده د غیر کوخه فاطمه جنا تاییده کو د سید اجماعت اسلامی والا د سید سلیمان ندوی امام مولانا مفتی محمد سے فتوای هغه به طوری دلیل پیش کوله خه خو زمونږ علماء هغه وختهم د غزیمت دا ضرورت په حوالہ باندې عمل نو کړه وصي عمل کړو په عمل کړو نا غوی ویچ بلیاتین فیصلت د ډیکټټر یو بلیه ده او فاتې مې جنا په هيڅه د دا د بل بلې ده چې می ټول ملای را دوه خپل نمائنده درو صدرت او تجویز چې مولانا عبد الله انور سه بزموږه امیدواري غا رحمه الله څو بمو امیدواري مولانا عبد انور سه رحمه الله ادا فیصله وکړه ډیر په لټ اوقات کې اوس نن سلو بجو پورې آخري وخت او سار وخت دی فیصله وکړه هغه وونه داخله ده په پندای کې فیصله وکړه پلاهور کې او فلیټ نوم ډېر کم اوس بای څنګه بځو چې داخلو کو جیاس کې د فلیټ فاته ولا ګولې فلیټ نشتا د فلیټ فاته ولا ګولې فلیټ نشتا او نوم درو یا دو بجو پورې بای روډ رارسېدل پېنډه تا نه لا هور نه دا ممکن چې با التذر د لاهور یو عالم او اوسو فاته څنګه مغرب پاکستان امیر وغو نه غو دې بزر سره موټر کار لېکړ چلے ځایې الله کا نام لېکې الله پہنچانے والا ہے صحیح صحیح نہ والله قولم قسم رحمتہ اللہ علیہ پیڑے عجبت تبصره وکلا والله قولم قسم پیڑے عجبت تبصره وکلا اگر اس کے بعد پہ عمل کیا جائے اور روانہ ہو جائیں تب بھی پہنچ تو نہیں سکتے تب بھی پہنچ تو نہیں سکتے اور اگر بات کی تردید کریں تو اس نے قسم اٹھائی ہے کہ ہمیں کاف بنا کر چھوڑیں گے خدا اس مباہرہ خبر خبیر رسول علیہ دے بے بس کو اعلان وکي سم بدواڑو تایید نکون نو منګه زوین برانو نه دا یوب خان تایید کړو او د فاطمه جناده یو خواند زکه چې د ډیکټټر ظالم دی او د فاطمه جناده زکه چې خدا د نړۍ په بصرا یې زمونږ اوسم دادا زمونږ راي اوسم دادا چې خدا خليفه مې جوړوي د جمهور مذهبخه خدا خليفه مې جوړ دا اوس بیا ځان له دیو مسالده چې خلیفه پرلماني تر حکومت کې صدر و یو کوم دیراعظم دی د مفتي صاحب رحمه الله د مصيب دا غره حکومت کې راي دا چې صدر خليفه دی و دې اعظم نبه به وژن خو زورو چې صدر د پاره چې مېل پرسن سګبې دې مېل پرسن مست بي ا مسلم مسلمان بي نه بي 45 سالو مردي صحیح شو اخذ لپاره اولی چې مست مسلم 35 ایئر چې 35 سالو او څه بي مسلمان نو مسلمان خزیه کسړې صحیح نو مطالعه یې جگالو ندي لګرم غړې په او بیا اجي بخبره له دبنه دې د وقېد خلکو په دې ځګه جوړه جوړه کړه ما یې تایید کوم د دې چې بس دا ټیک حکم رانی ده ټیک حکم رانی ده لچا به یې رجی تاج بس لري تا مې سره تفروادات قايله دې ابن تيميه زوي ما ته مولا وسم دبنه تيميه زوي پارسه کېستا تفرودي نو ما ورته یو طرف ته داوه دار چې دا ټول سیستم به فرنګيانو دې دا کوم سیستم دلته روان ده دا ټول له فرنګيانو دې نو چې هغه ټول سیستم نه کو او یو جزيه پکې کندم کوم دې نور ایڈمټ کوم دنور ته تسلیم نه غوښتل نه دغه ول خو مهل تسلیم ول پکاره نور نو بغیر تسلیم نه بل لاړ شته وینه بغيره تسلیم نه خو بل لاړ تسلیم نه بل لاړ نشته نو چې د نننن می کوفرونه مو هغه یو کوفر ورسره دام تسلیم کوي نه نننن می کوفرونه مو هغه تسلیم او مرته د امنګ عملان تسلیم دا کوم تسلیم کړي ما ته ګورې په چې تاسو خپل مقابل یو دل تسلیم کو او ملند د هغه مقابلای شروکړه نو اصولیتورتا د سره اتفاقو کې د استحقاق لري اصولیتورتا د سره اتفاقو کو چې د استحقاق لري اوس په مارکه کې خو بیا ته کامیابیږي او به کامیابیږي صحیح شو لهدا رښتو بیاتره دا حقیقت دی په دې اداره کې شریعت کې راشت نه دا شریعت کې پلو نه بلازم نه و چې تم مقابلته ولاره د دې چې اصولیتور تر دې استحقاق تصدیق لري اوس په خو بیا و او تاسو پچھاړيږي یا تاسو هغه پچھاړيږئ یا به تا غیل ادره ورکه او یا باغا نو بیا دا روز دې مونږه مخالفت شروع کړو چا ویچې مونږ هم بیا مخالفت شروع کړو نو بیا وا په دې خبر هم کولې شریعت کېشته نه مونږ وبیا شریعت دا وګرا به بابلس ته حاځه کې او مولوی څه په بابلس ته کې د ابو داوود کې سمره روایت راځي نه ای چې مرکزی کردار د هاشم نیکولیب د روایتو کې هاشم نیکولیب یو عالم نه جاده بوڅ یو لوی شیخ الله دې مرقد منور کې اغا نو د استحاظی ریوايات او د استحاظی بحث د حدیث او د کتاب کې ډوره تویل نه ده لکه په ابو داؤد کې لري تست یاد نکړه ابو داؤد کې خپل په اړتیا کې کړی انو طالب نه چاته پوښکو ولیک شيخ سه ابو داؤد کم ځای ده شیخ سه ما ورته همسته حداله کېږي هر یو ځای او هغه د صحیح نو د التراسیم د کولای مرکز بیل د په ریوايات کې حاسم د کولای مرکزی پر روایت کې نو تتوزو له کل صلاتین وعلى سمر روایت دي عاصم نکولې پکې مرکزی ګرځانده دا تغتسل له کل صلاتین تختصله لکل کل صلاتین نو مونږه البته جواب ورکړو چې عاصم نکولې متوذلی دی ښه اته جواب ورکړو چې عاصم نکولې دا متوذلی دی او دا فساد عقیده ځان له مستقله خدشه پر روایت کې فساد عقیده یعنی دا مبتدیع روایت قبول ده کنه دې قبول تاسو اصول حدیث کې ویلي مونږه مرګرو طریقې دي مشيره رواه قبول لكن له قبول اهل البدع والاهواء تاسوا تاسويلش تاسوا لدي سيدنا اهل البدع والاهواء كذلك قبلي رواه قبول لك كذلك قبلي وشودي مصالح بيورزوش كل شيء قبله قبله بك سيدنا وكذلك قبلي رواه قبول لك كذلك قبلي نمن قال توا اسم دي كله لكل صلاهين نفر شد غسل ذكر فكنيستا تن غسل بنك بل لیکن مایک بیا حسیب نے کولیب دی او د حنفیه استدلال دی نو مونږه وا حسیب اگر چې معتزلی دی خدای روایت معید دی په نورو روایتو باندې څه وای خان دته بیا دونه قانون جبکه سو پوینش کور چې دا شی په نفسیه دلیل نه جوړیږي خو قرینه معیده جوړیږي په نفسیه دلیل نه جوړیږي په جوړیږي قرینه معیده نو مونږه ته حکومت خلاف تحریک شروع وک نه دغه حکومت په شریعت کې نشته دا قرینه شو زمن دا حرکت پار قرینه مؤیدہ نمنگوی لایفلہ قوم وللو امرهم امرات بخاری کی حدیث نم دا مون دا مے دا دا پوائنٹ کور چھدی مے لیتہ قانون ٹون کتاب ہوا قانون کتاب پیور نہ ویل تی لان دی ورت گوری وبعول ولل رجال علینا درجه ولل عزیز حکیم الطلاق مرتان الطلاق الذی یرجع فیه الطلاق یرجعو فیه یعجوزو فیه الرجوع طلاق آغاچ جائز دپائی کی رجوع مرتان مر دوکرت دی او مرتان مر او ورسلہ تاسوبہ سینا اعلی الله ذکر کن ادنا ورسلہ مراد دی ام انگا قائدہ ویریوا چھے قرآن ذکر دھا اعلی اللہ کن ادنا ورسلہ اطلاق مرتان مر طلاق آغاچ رجوع کلشیغی کی مرتان مر دوکرت دی او مرتان مر فا امساکم بمارو فین فا امساک المرآ ف بیا ساتل لمر ا دې پنکا کې بې معروفن په خطریکا او تسریح او یا آزادول داغي دي به احسانل په ډیره خطریکا فیم ساقل بې معروفن پس ساتل خذ دي نکا کې بې معروفن خطری کا او تسریح یا آزادول داغي دي به احسانل په ډیره خطریکا ولا يفلكم ان رجاي استا سره پاران تا خذو چې واخلې تاسو ممما د هغه مارنه اتېتمون لا چې ورکړي مړوې تا شيان سوشېتم واپس مطالبه کوي طلاق دی ورکړي رجاي رج... رجوع ورته پدې حواله نه کې چې مساق بالمعروف وروکي خو چې ګور زبد آزادوم الا د مهره سيغه غسل اگر اته بیا طلاق نه خدای دا کار خنه دی خو دا بلیکمیلینګ په پټاو لږ چې بلیکمیلینګ په قانون او په قران دواړو کیناره واده ښه دا تا بلیکمیل کول وای دا ورته ډره ولېږي چې له چنګلزی ورسي چې خدای وای بلیکمیل کوي نه بیا دا بلیکمیلینګ وای دا حکومت هم کله داسې کوي سیاسی لیډر سره سیا بلیکمیل کوي په هغه باندې خو یوه استر فلانی ووخه فوټو دې مون سره لکه مولا سړي چې بلیکمیل کوي أناغه ته یوه استر فلانی سره ناشو ډولکی غځیدل بس د مولا د پاره خو د معاشري په حوالہ دا لوی مصیبت د ډولکو تناسټون صحیح شو زره زمون یو موډي سیفته وي زمون یو موډي سیفته وي وته غره زمون ته ایت کواشه ا فوټو مون سره دی خزي غړې دیو ته ناغه ما ته په دې قهر وخت می وله جماعت پالیسی وی داداو ما ته داس وی نو مورته زبر ته چلو خیر ما وتا چې بالکل ا فوټو ریلیز کړ او خبره وز خپل جماعت والو کو ناغه وی جدا مسله ما نه ته مسله خپل جماعت کې وګا وې سو کوم جماعت ما نبی صلی الله چې سړی نارواو کې کم ځای راگیر شي فمن حذرها وكرهها كان كمن غاب عنها ومن حضرها فكرهها كان كمن غاب جبران صوت جبرنا او حاضر او طبعنه وشرهني داشي ناروا جنو دي دا حكمن داسي لك چړو دغزا موجود نوخه ميدان مساله بس دي ميداننه بس جمهور كم دغه یو مساله شغلوکا بچي بيان سوروكين اوچ وایو ومن حضرها فكرهها كان كمن غاب عنها شيخ اغماط وبخه نغمتې پنځو جومې مې وسره د غیاو مثلا ای وای چې دا شیطانان جرطا فوتو ریلیز نکي نه مخکې نه مې زين ولتیار ک چې باز او کا داسې وشي چې سړی مفطلا شي په دې عمره خو د خبره دلیل نه دی چې ګینه سړی دی ناروا او تروا وېری شي صحیح وګن نغ الله تعالی هوت دا مالګر چې د اوس د مرګ مشرد دوډای کړو نظام ولای سره پکېو مو انور مولایان پکېو مو انا چرټه مو خو د اتفاق داسې ا زمون دې او او صاحب ګاورر سیبو اغام نستل تمون سره او درېوبل مناسب مون سره ناسل انډرول سیغا ډوډای پسه ټنګ تاکور شو رټید لوک سپیکر باندې आवाज راغی کانک کانک والا आवाज راغی ممبه ناس په پاتې جو یزات اخلن نن غوي چې اچھا اب هم ځنګم نو به چې مرته نه اونې چې نه کسی سے غات کیا هوا الله اور کې دی عمر طالبانو چې رټه اوسدا اساسه او ماس وختانه مونږ سره چسکي مونږ کوم د طالبانو میفل ته بیا خوشاله مونږ چې داسې یو څه طلبه هې انکی دعوت موږه قبول کړي وها جانا نو چې مونږه پاسې دو نه خپل مولوی سره حکومت ملګر اوغام موقع وکړه اگر را پاسې ده هر سرحد گورنر ډیر لالي ناګه د لا سونی څه بیتکین مرګه خو همیشه مونږ سره اوري او ستاسو مصیبت کې صحیح دا ډیر لالي اندی بلیک میل کوي بلیک میل ا نو دا او چا زه سړی کې خود اعتمادي کنه دوی بلیکمیل کیږي نه ښه دوی بالکل نه بلیکمیل کیږي صحیح شو اوس ماته به وسړی وای چې تب یاد فلانو ائتمات هم تلې زول بیا بمسم بیا بمسم ما فلانو ته خپل مزبوم پرې خوم دم خپل فکر مو ورته پرې خوم که خپل فکر خبر وکړ صحیح شو ودا خود اعتمادي ځان کې پیدا کوي ښه اعتمادي چې ایبسو شي اځه ته پرې دي دوشي تنه هزه د غیرت کار نه کیږي هزه یې د غیرت کار ته ډوره د دوره بوځلې چې تخه خپل حرکت حق به جانب نه حسابې تولې امولاه وې دې ته چې نه په کفروم دوسو درای لوي ځه دیو دلیل دا ابله دا ابله دا کراس egzamin کما به علاوه خبرمنم اکنه شي کوي نو دا څه سټلې اعتراض ما باندې مکوې ته بیا سره تللې هیڅ نه وې چې متره ما والا نګه ټولو کفریا ته زړه سپیش کړین چې کمزایدله شي نو تب وردی تب یانو کله کله پکې تاسو ورځي ورنه ته د لعل وه خپل لاین باندې او مونه نه دور مګس کوي نه کیږي وګچاو چې کافر شوی نو به زموږ به راځي کښې ما ورته زما په خپل ایمان دورا اعتماد دې کافر کېږم چرته څه معنا ته پوسو کو ویروس ته وخلک تل ډاکټر ريبيز د کوله ویجی داتل جائز دي ما واجب دي ماو بیان کوم واجب دي ورځي ورستړ ما یادار دا خو برتانیې کې د زرو ستون دغه پامریکه رو ریزرو ستونه دي په یورپ کې ریزرو ستونه دي بچی دي څوکالتنا ام ار سي بي کې څوکې فارسي اې اس کې سوک څوک ام اس کې یو څوک سپیشلایزیشن کې څوک پیډي کې زمونږ په سر مسللتي غریب د پاره ما د روس لار خلاصه ده چې خیراتي تعلیم پکې ډوډا غوي ور کوي کپڑا غوي ور کوي استوګنه غوي کې ډاکټر کې ناغي جوړه مې ورمنډه کوي وې جن اوس مې خبره په دلیل کول مې د پاکستان فلمین د روسیې دا ده پاکستان فلمین روسی داره دا او دتا روسی انجینران وختن فوټن راضي او روسی ماهرين راضي کله روس کې دغه روسيانو ته هم چا ویل چې پاکستان ته مده ای نظریه بدل خرابه مسلمانان مومکي ویری ویور ته هیڅ اړین ندي ویلي او کله غیدہ خطر ما نو څو لې دوره بوزدل موږ خپل یقین په پاتېبا چې زسباب تلرسم ناکيده او مخرب شي نو زمونږ د خرابي وی وی دا غي مخربيږي ازموند دای خرابيږي نو ماوی چې دوره ګله وي چې پینځره لکه دا کیدای چې خرابیږي نه د انطلاق پرونو غبلس کافر پکارو ډیرو ما ته اسلام کی ضرورت نشته دغه دغه خدای په تیګه ولاغاو نه ده وسه اسلامي حالانکه ازغان وې دي چې په تشکیق ته مشکک ظاهر نو ایمان ازغان دي دکې ایمان شته نه بیا چې په تشکیق ته مشکک ولا ظاهر شه نه کومه ملاحظه مثلا لري کړې څنګه مولای سي نه ان زدا څه بیا موليان دا تفردات دی او الحکم ای ذات تفرادات دا د اخو اجماعی مصل히 دی یبانو خجما او ګونه کده دا دا نه شاسه د ارتفاقاتو او قساس باندې اتفاقی مصل히 دی ځکه خو د اعتمادی پیدا کوي د مجلس دلاي مذاړه او بالکل نه وای اجه په کوم خبره به په کوم خبره ستاسو بصیرت نه پیدا بیا کار کوي بیا مکو د بصیرت کله به مکو نو بصیرت پیدا کو بیا کوا ولا يخافون فی الله الاومتلاین <متصفح> ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اعتيتم شيئا الا يخاف ما جر الله داواري يريجي ان لا يقيم حدود الله چدي بقائم نكریش حدود الله تعالى فحين اذن لا باس وان يخالغا فحين اذن لا باس وان يخالغا چدي عقب خلع. قاين خفتم کتا سی اريده لا يقيم اجديب قائم نکريش حدود الله تعالى ننشتر گنا د دواله بما افتدت به پاغه مال کې افتدت افتدت چې فدیه کړه دې خزي بهي پد مال باندې طلاق ها فدیه بلک حدود اللہ دا حدود دا اللہ تعالی دی فلاتا تدوها مور اولی دی حدودنا اچاچ تعدی د دا حدود الله اللہ تعالی دا کسان خاص دوی زالی مان لی فا انتو اللہ کہا کتلاق ورک دا غی خزل صالی صن ذکر اولا میں دو تلاقشی رو اس رجوع پر نو تلاق زائل دی کاثر زائل دی طلاق رجعی کی چکل رجوع شی تلاق شي شی کاثر زائل شی اثر زائل شی پا پا so طلاق په خپل حالت باندې پاتېږي اثر زایلی طلاق په حالت باندې پاتېنو دوه طلاقو رجوع شي اثر زایلو طلاق په خپل حالت پاتېږي فاین طلقا کتلاق او کدی خدتثالسن فلا تحل له نجیس کې دی خاون متعلق د پاره من بعد پس د 30 من بعد من بعد پس د 30 من بعد پس د 30 سواء كانت بکلمۃن واحدۃن او بکلمات متفرقه برابر خبره ک تلاق د سلاسو دا په یو کلمې انت تعلقون سلاسن اکه په دریو کلمات انت تعلقون انت تعلقون انت تعلقون ک په ک په یو کلمې نو فلا له من بعضه خلاف ثابت تحافظ ابن تیمیہ رحمه الله چېغه تلاق د سلاسا په کلمه واحده باندې تلاق واحد ګڼي دا در حافظ ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ تفرد دیغه اسلوه عالم شوی داغه د لوی علمیت دلیل دیغه داغه د لوی علمیت دلیل دی او حافظ ابن تیمیه رحمۃ اللہ خد علمیت په اعتبار باندې کنه جبال العلم علامہ نبهانی داغه لوی مخالف ته خد هغه مطالق دی رجیبہ عجیبہ کمنټری دیغه دا حافظ ابن تیمیه رحمت الله علیہ مطالق دی رجیبہ کمنټری دا علامہ نبهانی هغه و مثال هو ک مثال البحر الزخار بس سمندر دی موجن سمندر مثلو كما مثل البحر الزخار يلقى الاحجاره موجن سمندر كانو سر تكريجي والاشجار ها وانا سر تكريجي والدرر ها سر تكريجي والقذره اقول سرم تكري ويخا او بين اجيبه تفسير كده مثلو كما مثل البحر الزخار يلقى الاحجاره والاشجار والدرر والقذر هذنكم مفتش وي حاضر بيتميه خويا تييز موتور ده خدا دې تیز موټر دی اوس دا موټر تیزواله د یو صفات ته ک قباحت دي یانه موټر وای دی دی تیز دی ابل مو نه موټر کته دی ورته روته مزه نو دا موټر صفات دار دی چې تیز دی نو چې تیز موټر دی او یا فلم تمیا تیز موټر دی او تیز موټر چې ویکل کل جنگیږي نو بیا سم جنگیږي بیا چې ورو جنگیږي نو او <مسا> تفرودات تفروادات داسې چې مخالفین ورته څه ور متوجه کړي دي دی. جن حافظ ابن قیم رحمت الله علیه چې هغه شاګیر دی او متقیر دی هغه بازوکات هغه سینو باندې رد کړي چې از موږ شیخ مزبنو دغه موږ شیخ مزبنو او تیز غدوره چې جیل نه خپل جنازه وشته او خبرې نو واپس کړي حاضرین دوی خپل جنازه جیل نه وشته یو خبر درته راځي ما کړي فاین تلاقا ک طلاق فلا تحل له ما يجائز لاره مباذ پس د سلاسونه نه دجائز دي خاوند لپاره پس د سلاسونه حتى تر دې پوري تن كه حزا او جن غير تن كه حمانه تا توا کی دا خزا زاو جن یو زاو د لغه غير د زوج اول نه نو او کئی. دا ورته مساله ولیکي چې په باب د تحلیل کې نکاح د زوج ثاني شرط دی غندل جمهور صرف او وته د زوج سانی او دلیل له پیدایت چې حتا تنکه ها تن تن نو څنګه تثبته وي وایداسه الله او نه چې حتا تنکه حرج لن غیره ورنصره په نکاح باندې به اتفاق کړه وته او به کې شرط حتا تنکه ها زوجن زوج الزوج زوجګردي په نکاح زوج زوجګردي په نکاح نو د نفس نکاح نو خو استغنار اله په لفظ د زوج نو د نکاح خپل لغوی معنا مراد ده نکاحه بيقبله الغوي مانا مراد دا يا استعمالي مانا مراد دا وهو الظم والوطش دي وجه نمونجي ترجمه حتى تاتواع زوجن غيرا حتى چه دا خز وطي يو خاون غير دب ده خاون من لكه سنگه زوج وطي نو نخز وطي وي خاون صحيح فاكم نقولتنا دا مسلم علماشو جه سنگه زوج وطي وي نخز دا وطي وي زكذا وطي نسبت ده تاوش حتى تاتواع چه دا وطي كي ده خاون له او بل دلیل حديث در نبي عليه والسلام بمتولقه در رفاغه دا او بل صحابی سره کو سو کو بل غسر ای ولینک دا نبی عليه الصلاه والسلام طراله انو دا, دا, دا, دا مسلسل به خطبه دا روایت مسلسل به خطبه الصعب داسیکریه ماسی او نبی علیہ و ما وجدتمه الا خطبه صوبي هذا اغه سره کوي بس نور پوهی <تصفيق> شوي تا جوړه په اشاره نه پوهیګې بل ته دربوسه رتال وخت تي غوا وې داغه سې اوتبه تو صوبونه شه به نبی رسول الله و سلام هو حکیمو افورنده دې تقاظا <تصفح> باندې پوه شو و اتریدي نه ان ترجيعه اله رفاقه ته بیا غواړې چې رفاقه ته راشي زوجه اولته ورته وې ااو نبی رسول الله نه ترا غدی واپس تل جایز ندی حتا یذوق غسیلتک وتذوقی غسیلته حتا یذوق غسیلتک وتذوقی غسیلته چې څو پورې هغه ذوق صدر غسله او تعالی هغه ذوق نیټکلې یعنی چې څو پورې وتی نشوی او پنځ د سید ابن مسیب بس واحد عالم دی په همدې سید ابن مسیب جلیل القدر تابعی دی هغه وای چې خلवत 사이ها په جمله امورو دو شرکی که مکان دووتی حقیقتن وی پا جمله امورو دو شرکی اس بات دو کل عمر کی وطی شرطا که خلوت شرط دی خلوت شرط دی پا بلالی رو امورو کی سجه شرط دی خلوت که مکان دووتی دی سید ابن مسعیبوی دیکی خلوت که مکان دووتی دی نیواز داغم ازب دیک او دعوتی اللہ تعالی شرط و دیکلا من شاعر سیب دی ارتفاقات و بنیاد ب چدا وتہ زوجی سانی شریعت شرط ول اکلال ندا تصدیو غیرت الزوج الاول دا رن بنی قاون غیرت چیلنج کو دی چخذ وحش کول پ تلاق و خکار ندی کنی دی بد غیرت چیلنج کو پ دی انداز باندھ خذ تلاق کول پ تلاق و سلاسو دا خکار ندی اکہ دا نا کارا کار دیو کو غیرت پر چیلنج کو داسا غیرت چیلنج کو دی غلط انسانی غیرت دا نہ برداشت کای اختصاص تقاضا ردی کای چ بس دا تنها زمان حتی متصبر کتلی موشرکه داسوی سړي خپل طلاق غکړي هو قبول سوکې نه کاګې دې ورفسیلر شي پتر ده درته پته نشته په پښتنو وته هلنګ دې طلاق غوي خنزیر هو قبول سو ګازر یو ولوس ګولای یاره خو دې ورکستاور زرتانه نکته دا وځه ما خزه پاتې ده مستاغه طلاق غکړي ده نو د الله تعالی هغه غیرت ولا چیلنج کوي شریعت اسلامي غیرت ولا چیلنج کوي چې د انجام ته غوړي بیا داسې کارونې غریب بیا منډا منډا منډا منډا اپ دې یاره کینې دې راځي وای نو بیا موننه د مسالې ته پوسګی وایره چې پوسه ونه ایم خو مونږه ته د ټولنه پويږي چې دا کار کوي ټولنه پويږي چې دا بیان دیو کا نو خپل بیانو کې نه مونږه د خپل پنس ګوره ته جواب دیغه که دا بیان داسي نو ورزته او که دا بیان داسي نو بیا ګوره استغفر اسلا وايا اسلارېشته نو کله هغه بیان حقیقتا صادر شي نو مونږ ورته اسلارېشته اسلا نو بیا په دې مې بیا راشي وایره چې څنګه یې شپه کې تا مې پرې خو دې ګونځای په پاکستانه کې پخې نومونه په چرته نن راو باسو نو دا تصديه غیره الزوج الاول وش دا نکاح ثانی بشرط التحلیل هم صلاح ده اهمه نکاح ثانی بشرط التحلیل نکاح ثانی بشرط التحلیل لته وي چې دې زم سره نکاح کوي ورته شرطه لګي دا بغربيه پری دې ما ده نو نکاح ثانی بشرط التحلیل دا مناقضه پنيش د امام شه او شرط د دا باطل او لغو ده چې له طلاق ورکه د دې سره تعلق نشته ځکه نکاح نه فاسدیږي په شرایطو فاسده او حنفیو په پنځ باندې ثابتسته ده چې نکاح نه فاسدیږي په شرایطو او شرط فاسد وي ان نکاح پخپل ځای صحیح وي نو نکاح به شرطه تحلیل ده خو مکروه خو موناقد ده اولی مفتی رحمت الله علیه پنځ باندې نکاح به شرطه تحلل موناقد نه ده سره او کړه ته درته بیا چې هوزایشی بیا به طلاق یې غوې دا نکاح ونه که دنا دلیز نه پارا حدیث لا ان الله المحلل والمحلل له چې لاغن وریج محلل باندې زوج ثانی چې ده او محلل له باندې زوج اول چې ده چې کله زې اشتراط اوله گئی دغه په نکاح کې هغه چې دالغه د وجه د ادمي نکاح نه دي بلغه د سره وجه ده ادمي نکاح فائدې کوي او موږ ورته چې وای امام شافی سيد کله د نکاح نو د محلل نږدې کېدل نو جائز غیر مناقض کې نږدې کېشي ها او که نږدې شوه سرده د جوازنا نو بیا پدې تحلیل لپاره زوج جوجه ول نه که په ځیناس لږه چا متلقه وته کله نو زوج جوجه ول لپاره جواز کیږي واي کنا نو ترمزي کې اهم مفاهیم ته خدای مورک کوي فاق کې برتنه غیر نو پويږي څنګه راغله نو سترتوچ وای مامشافي رحم الله پیغمبر علیه و السلام ورته او دی بلته محلل له وي تحلیل د نه کومه زکه دا نه مونږ نو دا به زنا وا دې دېم قانون زنا به کړی وا او چې دې دېم قانون زنا کونه پس زنا باندې تحلیل لپاره ځوځو ول خو نه کېد کنه ژبه په افسه پوسه څنګه مو نه مراد دا چې سمرا په مرتبه تحلیل والا کنه کامونه کېد نه زکه چې دا به زنا وا نه کا بنو او پس زنا د متلقي باندې تحلیل مې راځي خو نه کامونه کېد خدا عمل مکروه د نبی له صلوات و سلام ورته نسبت الله انوک سلام ورته نسبت دا لعنوك چه لعن اللہ المحلل والمحلل له فلا تحل لعو من بعد وخطا تنکی هزوجن غیرہ فانتو فا اللقا کتلاق ولا ورک زوج سانی فلا جناحا لیمانشتر گناہ دی دوارو بان لے دا فانتو فا اللقا ہا الزوج الثانی کتلاق ولا ورک دی زوج سانی فلا جناحا لیمان ننشتر گناہ دی دوارو بانی تراجعہ انی تراجعہ مانا انی تزوجا من جدیدن کدای کې رجوع اونیشدا نکایمن جدید ده خو رجوع ورته مشاکلته او شکلې شکل د رجوودې شکلې شکل د رجوودې د خو حقیقتم رجونه ائی تزوجا من جدید ان ظننا کردې ګمان غالب دا او چې قائم به کې حدود الله د حدود الله دی بیانې دانا قوم پرچې پويږي وې زات ولقتم النساء فبلغنا اجلهن ده تولې کې چې دا اعاده د حکم د طلاق مرتان دا اعاده ده حکم ده الطلاق مرتان ده ifade را دی کی چې ګوره حکم درځي او هغه ده چې کوم الطلاق مرتان کې تیر دي رجعي ګوره تحلیل نشته تاسو وي الله تعالی وای زات ولفتم النساء کله چې تاسو طلاق کړی خذوا طلاقا رجعيا او ما بعد معلوم دي طلاقا رجعيا فبلغنا اجلهن لا قربن انقضاء عدتهن انقضاء عدتهن ځکه عدته یې شوینه رجعي د باين ګرځيخه عدت یې له دوسره بیا رجعي باين ګرځي نو رجعي لا رجعي فاتي نو سر په نجوبانه کار کیو کر رجعي باين وګرځي په مځه عدت باندې نو بیا د ان کار منځ دی په کار ده قربنا انقضاء عدتهن چې دین دې شويه تیر دوه دتہ فام سکون فام سکون نه ارجعو لههن رجو کې دوی او فعلا یا قولا رجعتو کی یا رجعتو یلے کی بے مارو فن پخطر کاؤ سر رخوننا یعزا دے کئی بے مارو فن پخطر کاؤ و لا تمسکوهننا ارجو ور تمکوی زرارا لی الزرار بہننا ایده پانا چی خوی دت والا زمانا لا اگده کئی یاو طلاق دو ور تر جاگی ور کئی نچی درین حیث کئی لادو درین رپناتی ونیتا ور تهوی چی رجو میلتا وکڑا نده بیا خ نو بیا لري ورته درې هېذ انتظار کو درې هېذ لا کامن نو بیا لري ورته راځو ته نه ور درو مې اشته یدتې پلس مې اشته دا ژر ارند ولا تم سکوننا اتاسو رجو مكوي د تذارن لتا تدو للتظلم عليهم بتطويل العده تدتعدو معنا للتظلم عليهم العده چه ظلم وکای په دوی باندې په د د د او مې يفعل ذلك چاته کار فقط ظلم نفسه نزياته او کزان خپل باندې فقط ظلم نفسه ل اضرارها فيعذب عليها خذت ضرر ورکو اصله په ضرر د انسان باندې خدای په نیس عذابي فيعذب عليها وللزوم نفقه عليه صائر العده فزان سره بل داته او ک چې د فرایدت کناسې نفقه ورکاين فقط ظلم نفسه توزنم د څه تصور تاسو احکام د الله تعالی حزو والمسخره آیات کې نعمت دا الله پتا سو ومان زلی علیکم چې نازل کړی تاسو باندې کتاب نا والحکمت حکمت نا یاهو زکم به النسیت کې تاسو په دیوې د الله تعالی نا تا سره الله تعالی پارش ظالم دی وې زات ولغتم النساء اکرج تاسو طلاق ورکه نو د بیا یې کله چې تاسو طلاق کول کړل خو ذولا فبلغنا جلهن مزت عدتهن 13 شو عدته دوی فلا لهن لا تمنههن ممنه کوي دا خزه انکه حنا د دینه چنيکاو کې دوی ازواجونه دا خوندان خپل سره ازواجهن السابقين کله د خوند سره بعد طلاق در دې کور جوړې دي شي نو سبب نه وي ګور خدا زړه ولخله د سره نکاو کې ممنه کوي فلا تازلوهن ممن كوي اذمه معنا چې دې ته زوج په اعتبار د ما یو لوی لوی شو مراد نه مطلق رجال چې فلا تازلوهن ممن كوي دوی عین کہ حنا ازواجنا عین کہ حنا ازواجا عین کہ حنا ازواجا هن ما یو لوی لوی مجاز ده ازا طرزوبیناون کړ چې دوی ارزاش په خپل میسکې بل ماروفي په جایز طریقه زالک یوخذ به دا واس کوشش دی باندې هغه چاته چې وید تاسو نه ایمان سره دی الله پرواز داخل زالکوم اسکلکوم از ادا ازکالکوم باتنن مذکر تاسو لپاره باتنن واطهرو ظاهرا لکه خود چې بے قاون دی خو بے پردې نهسته بی زینتې بی لباسې ون لباس لكم وانتم لباس لهم الله تعالى پوې ګټه وسنو پوې گیوال والداتو امين دي يرزقنا و يرزقنا امریکای لي يرزقنا پيډور کوي اولاده هن اولاد خپل ته حوله نه كاملينه دوه کال مکمل لمن ارادا د پاره د اچا جه را دې کړه چې تمام درضاغه تو کی وعل المولود له رزقهن اپا مولود له بانه چه والد ده ولد ده مولود له وحو الوالد ده اپا والد ده بچه بانه رزقهن رزق ده مرزقه ده تنخواب ورکئی وکسوتن لا جامده مرزقه ده بالمعروف پتری کم رو جبان ده بالمعروف پتری کم رو جبان ده نوزلتا اصل مسئلہ باب مدت رضا مدت رزا حولانه عند الجمهور ده جمهور په پنجابانی دو کالې لزکری ولونسه ومحمد ابو یوسف مع الجمهور صاحبین ده ابو حنیفه دا جمهور سره دی مساله او مذهب د امام سه حولان و نصف دو نیم کالې لزکری ولونسه الکو جنای دواله او پائسکې دو نیم کال دا مساله ده جواز ده او مساله د ترتب د امر شرعی د په رضا باندې مساله د ترتب د امر شرعی د په رضا والمراد بالامر الشرعي حرمه الرضا شو حرمت در رضا ثابتی ابالا چما شم د دونی مکالو په عمر کې دنه دنه د یو زنهه پښکلی اکر دونی مکالو نه برا اوسکل یا حرمت دا بیا دغه لپاره فطری غذا نه دا بیا دغه لپاره فطری نه دا نو مساله لو قال رجل شربت لبن امراتي اين جاماتها حكم زله نمورته تر زیق او د امرزانه نه ورزاپه غو بلکوا صحیح مساله ثابته شوهست اوس جمهور لپاره دلیل د آیات حواله کاملين او امام سه لپاره دلیل وهمله او فصاله 30 شعرا سوره لقمان کې سوره احقاف احقاف ته وهمله او فصاله 30 شعرا جمهور ویږي چې 30 شعرا دا خبر د حملوه او د دوالو لپاره شاملن یو خبر نقد 30 کې شپګم یاشته اقل مدته حمل دا. او بقايد وکاله اکثر مدته زیاده در دا. جمهور استدلال له حمل دا. او فسالو 30 شهر اشپګم یاشته په کې اقل مدته حمل ده او بقايد وکاله اکثر مدته زیاده او عام حنفي وي 30 شهرن دا تقسيم په حمل او فسالو نه ده له هر یو لپاره مستقلا خبر ده وَحَمْلُهُ 30 شَهْرًا وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَمْلُهُم دَرِش میاشتری او فِصَالُهُم دَرِش میاشتری خو بیا په فِصَال کې دا آیت په خپل حال پاتې دی دا آیت په خپل حال پاتې دی او په حمل کې د دې لپاره کېد لري روایت Aisha Siddiqa رضی الله تعالی عنها جلا یم کو ص الولد فی ولو بفلكه مغزلن بچه د مورخټه کې له دوه کال نه بعد د دک د یو ځل تاوی دوه پاندازین یو سکند شپه بعد کری کپاتینو مړ بی بیا ځکه اکثر مو د رضا پنځه جمهور دوه کال ده خو بیا مونږ غوښته د حنفیو ته سر د کارو برابر دینه ځکه مونږه خبره چا کمزوري کړي نه ورته وایو نه ورته وایو ورته چې حمله هودو پاره 30 شهره خبر, خبر بیا حدیث تر عائشہ خبره واحد د اخر اوړې 30 شهره پغې باندې دوه کال کې ادا په خپل پرشاشي کې دمر له یوې غلزه موس کړه له شافیزه سره پرشاشي کې له شافیزه سره دمر له یوې جنگ کړه د هو حنفي زیادت د خبر واحد په کتاب الله یا تخصیص د کتاب الله په خبره واحد باندې ها ها دا نس خبرانند او خبره واحد د قبلی زو نيات څخه ده کتاب الله امر قطعی ده د قطعیات او نص په زو نيات باندې جائز نه دي نو تاسو دلې په خپلو وکړه نو د حنفيو ممټو کتل ممټو کدل چې تخوم حنفي سوي نمور توزه مونږ یو امام د دې باب کې جار الله ز محشری صاحب تفسیر کشف ارم فروغ حنفی دي اصول او کہ معتزلی دي ده عقاید او کہ معتزلی دي او فقہ حنفی دي نه هغه په دې له تحقیق کوله ده اغه او وحمله غلل اکف وفصاله 30 شهر حمل فل بطن او حمل فل رحم مراد ملي حملو غلل اکف فغیر کې غرض ولله ماشون افای ولا ورکو لدی مدته ونیم کال ده حملو حمل حمل بلا كفت غيكي غرزول پاي والكول ولا دون امكان نو بس منغو جار الله زي مخشري زنداباد دقال حنفية دير پوخ وكالت کرده نو بس منغو زنداباد يو چغو لگو لخ جزباتيان جورسه چغو مغو جارو الله زي مخشري زنداباد نوست ده آيت نو ده آيت مرتب راغل ده فمسالي تلاقه و ده عدد بانده نو مانا ده ده کدموت ادی بغیکی بچې د متولل خو معنی دا ده کدموت ادی بغیکی بچې د متولل خووندوی نو دی خوند باندې د ولد اجراتن لازم ده دوه کال د خوند باندې ارزاده ولد اجراتن چې خپل متدی ته ځما بچی ده پای ورکی سو کال پیلا سند دوه کال پورې بوجود خامخاور کی ک دوه کال تی بیا مطالبه کئ یا اجرات نور کئ اول جوازه خطر دو کالو پاغي باندې پاલી او تایید وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ذکه چا حنفیو ده منسوخ کړل پاغي باندې 30 شهر باندې منسوخ امكن الجمع والتطبيق بين الآيتين نمونجه لا كمطویل پکې وکړو تایید ولا المولود له رزقهن وكسوتهن قوالد باندې لازم دي رزق دده مرزقو وكسوطنا اجامد مرزقو بالمعروف بمروج طريقه معروف مانا نحن افاده لده خبره اكلا چه رواج د در شرق خلاف نينو معروف بللشي خواه رواج چه د در شرق خلاف نين نصب للشي معروف بللشي رواج آغا ناروای چه در شریعت خلاف کل شریعت خلاف نين باقیتا معروف للشي با وذالك لأن اصول الشرق اربعتن في درحت الاولى وسته اخرى په درېته ثانيه اصول له شرع او اولا اوله کې سلوور دي اځې مدهجه کې بيانور شپګ دي هر چې دا اول دي كتاب الله سنت رسول اجماع الامه قياس او ورته دا شپګو خر دي عرف رواج كن عرف رواج قانون ول لفظ وي کاستمز یوزيجز اند کنვენشنز ټول سیسمه انټرلنکد دي مخاطداخل دي او برسر شیا څه بو دي امور ارتفاقي ديخه دا امور د انګريزانو زين کیوم ديخه انګريزانو په زين د امریکایانو په زين مکاله او په زين کیوم دي دیندوانو ترته په او دوم شریعت تمن قبلنا بدون نکیرن شریعت تمن قبلنا بدون نکیرن قانون ورته یی پرېسیدنتس ليګل اتورټی دی پرېسیدنتس د قاضی عدالت کې وکیل لګیای او د خپل موکل ساید مضبوطی نو قانون نه بلا حواله ورکي اکارډینګ تو سیکشن 4 اف فل انیکټ اکارډینګ تو آرټیکل 3 اف فل انیکټ دا غوړتو اور منشن کی ور منشن کی ور منشن کی اوسه کم سیکشن دی وای نو د خپل کمنټری شرح شرحه به کوي خپل جج ته مخامخ ولاړی خپل شرحه کوي نو مخالف وکیل هغه هم ردواله حواله کړه سیکشن د ریکامه مقصد پکې دی د د کارما شو دی دلته کامه شوی ده دا جمله تکمیل ته رسیدله دا دا جمله تکمیل ته درس تور پسيه مستانف ده وړاندس ری تعلق نشتا به معنی دا کامه صلی دی دیخه چې دا مونږه مستانف ده او عاطف ده او معطوف او فلان بس قانون کې موږ راشه چې دا کولم دی رسمي کولن دی دا کامه ده به نوټیس کامس دا فل سٹاپ ده ورته جمله مستانف ده او دوې خبره سره تعلق نشتا دې سیکشن د پرې کېدېالته القران یفسر بازو با آزادې قانون کې آلته فلاني چیپټر کې او اغه دې سره نتی دې ا دې لپاره کېد نو چې هغه تینا دا شر حد سېکشن یو قبضه او دا وکیل خلکوي وکیلانو درو وکیل بالکل ضرونه وایخه دا نن طریادو ساتي وکیل بالکل ضرونه وای اخو لږه قانون انټرپریټیشن کوي تا ورته بیان کړی چې دا چل کړی دي تا ورته بیان کړی دي او خو یې له قانون کې تحفظ ګورم زله قانون کې تحفظ ګورم نو اس لګي خپله تشریح کوي خپله تشریح کوي صحیح شو اوس دا وکیل دې فوران وس نده د خپل حجته تشریقه او نو د د خپل حجته تشریقه دغه خپل تشریحات وړاندې کی او جج به اله جاي د دې تشریحاتو کې ترجیحات وځه کوي چې د دولت ده. نو دا د جج د سکرشنری پاور دی د لاغم شان دی که ز دا ترجیح زین ته پرهوتاو کوي د دیو کې لا تشریح زین ته پرهوت نو په احساس باندې غو فیصله وکي دې وړ قوتات شرت نه وي چې او جج ډیر فیصله کوي بالایی جج به سزا ورکړي چې دا فیصله داسه ولیکړي دمر مرجوه خبره د تاوی فیصله کړی صحیح شو زکه چې قانون جج لداه کوکه چې ستازه انسوی نو فیصله غشانو کا ستاولان د یوو وکیلانو بیان پروته تشریع پرتلې لیاز حالت عدالت د دا فیصله ختمه کیو بل فیصله وکي کوتال چر اوریدلې چې جج ته سمن جاری کوي تر حاضر شن تا نه فیصله داسول کړی دا زه بیا خلک ټول د قزانه انکار وکړو رکت سیشن کورٹ شي او رکت زکرودانه بوس مونږ دلته او بیا هایکورت خپلې صفایې نکو نو بیا بوس نه جوړیدا څوک به سوال جګنه جوړې دو څوک به د های کورټ جګنه جوړې چې ما بیا سپریم کورټ غواړي دا فیصله یاشي ولې کوي تاسو خبرانه په یو کې نه په یو کې نو وکیل درو بالکل نه وای نه لاګي هغه تشریعي اوس دا وکیل د ځان له ساید سیف کوي او ساید محفوظي نو فورن د ای. ای. کی پی ایل ډی راوالي پی ایل ډی راوالي ځان له پکې چې کیس کتلی راواليږي وای په خاورې کورټ بنام فلانه یو کیس ته همدې سیکشن لاندې نو د های کورټ ججانو هغه دا فیصله پدې تر وکړی دا ځکه چې کومنټري او تشریح دې سیکشن دا کوله ښه سیکشن دا کوله کو مال کو بل بل پی ایل ڈی والی وای فلانی کورټ او عدالت لاهورای کورټ هغه یو فیصله کړی دا هم دغه څه دین او کیس ته او تشریح دا کړی دا کمچما ویل دا اوس د های کورټ په یو غړ روان دی ببلګاړو باندې نو بس جک بیا غو پی ای ای ډیز ډول پرتی آپ لهګې د شپې پیسوچکې چې زوس پرګی دی لهورواله ډیسیژن لور کم کری په خورواله لور کم نه ده راغله چې کوم یو داغه ماین تخېپ لای کی بس هغه بیا داغه پاساز باندې هغه دکری ورکی یا فیصله وکړي صحیح شو که شوي پوي نو ورته وای څه چې د من قبلنه یو وړاندنو خلکو شریعت داله د های کورټ شریعت داله د لهورای کورټ دا نه بلکې دا پرېدو دا پارتيشن او تقسیم نه وړاندې هندستاني عدالتونو چې کوم فیصلې کړې دي هغه هم پېش کیږي او دا چې شرایط من قبلنه دي پری پارتيشن ایرای کې د مدراس های کورټ دا فیصله کړې وه د سیکشن لاندې دا قانون خو ما غر روان دي نو یغې دا تشریح کړو شرایط من قبلنه سومې او دعا او دریم اثر د صحابي او سلوورم استصحاب او پنزم استصحاب الحال قانون کې ورته اله اپ استافل د ټول قانون کې موجود دی لا اف استافن الامر کما کان الان کما ولم یلقى زواله لا استافن موږ ورته استصحاب الحال او ورته وی لا استافن اس ور ته ځو ورته جوړ وای څنګه چوي استصحاب الحال او بل مصالح مرصله مصالح مرصله څنګه تعبیر کوي په الاستصلاح باندې مصالح المرصله الاستصلاح پبلک انټرست قانون ورده ايه پبلک انترسد یا پبلک گوڈ ده عوام الناس نفع مسالح مرسل مانا ده عوام الناس نفع ده ده ده او بلا منبع ده اذا قانون بلا منبع ده وغل المولود لغو رزقهن لوا کسوتن لبالمعروف ومروج طريقا نوس چه مرزعی لخلق سورة انخاور که تا ده اخبری موتدیل هم دورة انخاور کوا لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ تَكْلِيفُ نَشِوَ الْكُولِيَّ وَنَفْسُنَ إِلَّا وُسْعَهَا مَقَرْ بَانْدَا ذَرِ تَاقَدْ دَغُّ نو تَكْلِيب بالمُحَال انشاء الله ده بقره آخر كيبا مستقل شپتر بليكو خواه مستقل مبحث بليكو لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا تَكْلِيب بالمُحَال ده جائز ده وانده شرعا كنا ده جائز لا تقلف نفس الله لا تزار والدت بولدها ضرر بنشور كله والده تا بولد ده ولا مولود له بولده انه يو والد تا بولد ده وغل الوارسي مثل ذلك اللازم ده پو وارس ده, ده متلق بانه مثل ذلك مثل ده ده نفقي مروجي پا ارزاد ده ولد کی اس پلار متلق مرش یا معتده متوفاقن هزو جواده متدا متوافقا هزا وجو هذا او غیر کی بچیر د خاوند اوس داغه سومره وارثان چې پاتې دي دا بچی خو داغه پلاړ لپاره لویږي چې کوم مل پلاړ دی داغه نور وارثان چې پاتې دي د مور ته به تنخوا ورکي که دې انکار وکړي چې زه ما جاننه پاین اورم زه څنګه چې پر دې ما شوم لويو والل وارث مسلو ذلک فالا ارادا فصالان العنثرا سم لهما کدي دواړو اراده وکړه فصوان فتوان د پري کول د ماشوم وان نفس کتفل انتم له شبغلا حب الرزاق وان تفتمه ينفتمي سيد دبر دی وی وان نفس کتفل انساني ماشوم په شان د کتفل الرضيع د پيخولون کی ماشوم په شان د انتم له کته د واسه محمل پري دی پسينه باندې چشکي دی نو ماشوم کړي د مور په سينه دا لسه د پري د پري نک نو د عمر بشل کال یې ګي بهوم د مور سينه سکي خو او کې و نو دې وای نفس که ر په ګونا دا چې ورپې خند اخو ټپله رزياله دې بس پینګیرې شي ا خنزیر بل سړی ژوند شي کا وا النفک الطفل انتم له شبع د رضوان شي غلا حب الرضعه سردا محبت د پایس کولونه وانتم تفطمه ينفطمي ا کرا کټکي لکه د ماشوم په شان بیا د پاینا کرا کټکي نو ماشوم ک پری دې نو اټیاو کالو بشي د مور سینې بسکي ا دوه کالو بیا په پری دې بس نو دې دې بو جوړي سر دې بس بیاوگا. بس بیاوگا. بس بیاوگی نا. فا این رادا کدوارو ارادوکر فی سوالا فی طواما دپری کولو دماشم غنت رازم مل هما پا با همیر زامن دائبانی و تشاوری اپا با همی مشوربانی نشتر گناد دی دوارو بانی و این رتوں اکتاسو ارادوکر انتسترزغو چه مرزغیونی سی اولا لکم داولا لخ پل پارا غیر والدته غیر دو والده لده ولدنا. بلا خضار. فلا جنع خالیکم نشتر گنا ت سبانه عز سلمتم شکلت تسلیم وی ما اعتیتم بالمعروف ما اردتم شکلت تسلیم وی هغه چې تاسو اراده د ورکړې بالمعروف په جائز طریقه باندې چې مجرد مور سره ټاکلې دی هغه ور سپارې نو خبره بل مرضی او لونې او یو بعید ما بلکی چې فلا جنع خالیکم نشتر تاسو باندې گنا چې د والدين علاوه بل امرزه ولو ساتي خو اذا سلمتم ما اتيتم بالمارو چې کله تاسو تسلیم کړئ د اغه مہر چې ور کړي مړه دی خپل خزه دی خپل خزه متالقه تا اجازه طریقه باندې یعنی معنا داره چې کتا سره د هغه مہر پاتي کتا سره د خپل خزه مہر باندې طلاق پاتي نو از نه چې د ولد د ارزا د اجدغه مہر نه مفینکی اذا استادې مداريو تا په ورکو نه چې تو ولا <سؤال> نه ورکی از ولا بلخه ساتمن <سؤال> دور پیسې باندې ما هر کې خټ کومخه دا یو بعیره ترجمه کیږي اذا سلمته ما اته تم بالمعروف وتقلوا وعلموا ان الله <سؤال> بما تعملون بسیر والذين توفوا منكم دا باب د متوفان hazardous jihad ولذين كسانو توفوا منكم دتا سنا وې زرونا پرېګ دي دوی وې ترکونه پرېګ دي دوی ازواجن يتربسنا ينتظرنا انتظار بكه داخذ اربعة عشر و عشر لس مياشته سل او سلور او لس اذا كنا غير بچيني وعمل حاملات و اما الحاملات و الحاملات فحكمهن و اولاد الاخمال اجلهن ان يزغن حملهن و اولاد الاخمال متلقة كانا او متوفاقا هذا زوجها اولاد الاخمال متلقوي او که متوف حزو جوي غیر متنی مت حو جو غیر متلق د تون نې مت او که متوف حو جووي فضا بلغنا جله پسکه ان ق غته چې تیر شیددددوی فلااجنا خالی کوم نشتونه په تاسوبانې فيما پهغ زینت کې فغلنا چې کوې في الفوسیننا في بهننا ته بدنونو خپلو کې بل معروفه بل جایزه بزینت الجائزه فی که کزینت الجائزه فی الشرع نکريز لګول استرګی تورول اثر غو منزور دا زینت الجائزه ده اب پاؤډر لګول سرخی لګول لټول زینت الجائزه لري خدای په پارا ر خدای په پارا ها زینت الجائزه ده او کدا پړو نه ګرځي بازار تر اوږی پړو نه ګرځي بازار تر اوږی آیا وځه به سټیج ته خې وې چېب ځاونه کومه څه مرځه زه به او سټیج ته کې کومه تقریر به کوم د زینت غیر جایزه نه اخه لازم نو په در به خبر وکړه چې دې سره یو رښتخو کبي همسه تم به توته آشنا کې اب همسه یک دم جدا هوګې کبي همسه تم به توته آشنا دې تاسو سره رښتخو وکنه ستاسو ضرور خذو ستاسو ضرور نو الله تعالی وې دې کې تاسو باندې جناحت وکم نه کول شي نو منه کوي چې زینت غیر جایزه بنکې زینت جایزه کوا خو زینت غیر جایزه فلا جناحا لیکم فیما فغلنا فی انفسین بالماروف پا جائز ترکید زینت واللہو اللہ تعالی بما تاملونا پا آجتا سے عمل کوی خبردار دے ولا جناحا لیکم نشتر گناتا سبان فیما غرستم بیہی پا تعریض کے او تعریض التعریض ہوا انت تکلم شیعن و ترید بہا مَعْنَا هَا الْبَعْيِدَةَ او خبرتو کی خو مانا قریبا دے مراد نہیں سا دے مرادی او مانا بعید دے مراد دی. نو دا تعریف تقریباً توریی مناسب گونے دے یا اے بل تعریف دا دے چیت تعریف افحامو شئین بِالْقِنَایَاتِ وَالْإِشَارَاتِ تعریف چیتا خبروار فاہمول دی بِالْقِنَایَاتِ وَالْإِشَارَاتِ پا کنائیو اشارو باند نه نشتگونا تاسوان ل پا چې تاسو تاریز کوی پاغې من خدم نس د خبو خزنا او اکنننتم اظمر یا تاسو پ سااتلی في انفوس کوم في قوب کوم من اراتي نکهها پهروو خپل کې د ارادي د نکار دینا. او تاریز بسي والض مثل ان يقولله لل او للموفغ عزوجها چې متقيته. یا متوفى انها ذو جهاتا يو بل مرګره ورتدا سي وي چې رب راغي بن فيته استاغ اني خذه تخ خلق بس بسغي نه ناغو پوي شي چې دیم خارختي دي یا ورتوي چې مې يجدو مثله کې استا پشن خوي چاته ملاوي شي توس کی چارو انګلیه ګیمه سر کړایمه او پاو چوله مې صحیح و نه دې دې تاريز وې فا دې تاريز وې چې نه مات بیا ای د تیر تیر شي اوکنن توم فی انفسکم غلیم اللہ پتو اللہ تعالیٰ تانکم ستسکرون اونا چه تاسو بدا ذکر کا ویدوی سر خدای ویزا پا دی پوئی چې تا بہر سر تک چنگے گے چا تا تا بدا ذکر کے ولیکن لا تواغدو اونا خواہ دماغ لیت دین سرن ان تقولو مگر دا چه اوائی تاسو قولا معروفا یو خبره جائزا مثل رب راغی في فیقی و من یجدو مثل کی دا قولی معروف دی ربا راغبین فیک و من یجد مثله کی ادات داسه منکو ورڅه چې سره ورڅه چې ستای د تیر شي غن مو بنی کا کې بم دا کار باندې کولات وعدوهن داسه مګه واخ ولات وعدوهن یوم لا تواعدوهن ها لا تواعدو یوم وعدده بل ایحات دی نو مو وعده دا وهدا تخويفتي چې پټهونه یاره چې بسر بام دي بام ور تماچوي تما چې دا, دا کپرينه بده شوک ګولاو بسن ان الله تلو يده سم کولات او غيدو النصر الا ان تقول قولا معروفا ولا تضم عقده نکاحه ولا تضم عقده نکاحه يعني ولا تاخذو النكاح في الحذا دغه دې مناقض دا مناقض مده فتا یبلغ کتاب وجلا تردے پورے چور دا کتاب اجل خپل تا یعنی حتا تتم عدتها ولم ان الله پوشال تعالی پوئیږي پاج زونس تاسو کې د فخرو ويرګي دا الله تعالی نه پوشي جل تعالی غفور حليم بخون کې او صابر ده الحمدلله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله محمد واله وصحبه اجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم اللهم ربنا استر عوراتنا وامن روعاتنا واشفغاها واقض حاجاتنا واد ديوننا لنا معينا ظهيرا يوصو لما غيب ما راندي غيټ دعاګانو کې الله تعالی م میله راجل ووررکې دا مولانا رحیم اللہ سے مولانا فضل محمد سے مولانا محمد امین سے مولانا محمد رفیق سے دا بیماران دی اللہ تعالی دی غی تسہات کامل عاجل ور کی اسماعیل سے پلر وفات بیمار دی غتو دعا وکئی اللہ تعالی اغه تغویا تسہات کامل عاجل ور کی نو سو زمون دوستانو کله نس دی بیماران دی اللہ تعالی طول شفاء کامل عاجل ور کی سوک مل دی ازرگری میاسه بچی بیا خطرہ لے گله دی چې طالبان تو چ ماوالس سے ته دعا وکئی اللہ تعالی دے دا اغه او اغه دا ویری چې دو اوک چې الله تعالی ماتوفیق نصیب کړي نو الله تعالی دې غوتم توفیق نصیب کړي از مونږ نور سو دوستان چې حاجات لري الله تعالی دې حاجات راوېو کی وصلی الله تعالی خیر خير محمد او علی او صحبه یې اسمع اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم علی سيدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتکا بعدد معلوماتکا و بارک وسلم وسلی عليه لا جناح علیکم ان تولقتم النساء ما لم تمسوهنلا او تفرزو لہن فریضا ندیتاو لی کئی مسئلہ متولقا غیر مدخولا او غیر مسمع لہا مہرن آغا متولقا چې مدخوله نه او مہر مسمم ورده پاره ني کدا مدخوله او مسماله مہرن نو دا مستحق د مہر مسماده د کل مہر مسمم او کدا مدخوله غیر مسماله مہرن و نو دا مستحق د مہر نسبله او کدا غیر مدخوله مسماله مہرن و نو مستحق رده نصف مسمم او کدا غیر مدخوله او غیر مسماله مہرن وذا مستحق قد متعي وجوبا فقيد بورصده وجوبا وايده برمتك واجب مستحق قد متعي وجوبا <تصفح> عليك متعمق اهل السنه وعلى روافضه ولا ها مطاله اهل السنه نفسش عبارهت ها ذا بزرغو يقول حمار وركي فجامي <تصفح> يقول وركي صنفه يقول وركي او هركي متوافقا هذا وجو هذا غير مدخولا نو دا مستحقه ده کل مہره مسماده یاد مہره مسلل لأن الاشیاء تنتهي بالموت لکه مرک را شیخ منطقی انجام ترسی دا اهمه مساله ده چې ما خزا وا غیر مدخوله وا او متوافقا هزا وجها شو صورت د تطبیق کې خو دا صورتونه دي خو صورت د توافق د زوج کې شه په موت باندې انتها ترسی مستحقه ده کل مہره مسماده لا جناحا لیکم نشتر گنا تاسو بان لیکا تاسو تلاق ور کری خوزولا ما لم تمسوهننا ولم تدخلو بهننا او تاسو دخول نیکر دوی سرا او تفرزو لهننا او لم تفرزو لهننا دا مدخول دا لم دے او نیمو قرر کری تاسو دوی دے پارا فریزتا محرن محر ومتعوهننا امتعور کئی دوی لاغل الموسیقی پا غنیبان دے قدره حسب طاقتيه قدره من حسب طاقتيه وغلى المقدر ابو فقير باندي وغلى المقدر ابو فقير باندي قدره حسب طاقتيه پاندازر طاقت دده حقا على الموسمين لازم دده پني كانو خلق باندي وان طلقتموهن كتاس طلاقك دولا من قبل ان لا قبل الدخول وقت فرستوم لو الفریضه امو کر کړه کړه تاسو دې په اړه مہر فنص ما فرستوم ان لازم دي تاسو باندې نیم د, بَانِ دِ ماره مصم ما الا ايعفونا مگر کی... الا چې دا خزه در تعفو کی چورک دې تشورک دې نمشه دا طلاق لوي شری کده مہر لوي شری فکه رک ما رد الا ايعفونا مگر چې حفيو کی دا خزه او یافو ولزی بيدېه عقده نکاحه یا غفو کی اواکس چې په اختیار ده کې عقده د نکاح ده او یافو ولزی یا غفو کی اواکس په یده عقده نکاحه چې پلاس داو کې عقده د نکاح ده هه انسوختې مراد ده سوختې مراد ده زوج نو زوج د سړي او ښځې کې چې ټول ما لري ور کړل دي و زوج الذي اعطى كل المهر حين العقد قبل الدخول زوج دي چور کړې دي كل مهر حين العقد قبل الدخول او طلق قبل الدخول فله ان يطالبها بنصف ما ادى دلدا حق دي چې دي دا غنه نیم مار واپس مطالبه کیه اكو وځي چې نزا چې تختل له صوباړې ورپسې دي چې تسي پیسې ځن لري وانتافو اداجتا صحفو كي اقرب للتقوى دا اقرب د مروتة تقوى مانا مروتة دا دا مروتة خزا دا وانتافو اداجتا صحفو كي اقرب للتقوى دا مروتة نزده دا ذكر تلاقونا بعد خزا خاون فضيبان ادوارا بغير تخاري دا مروت خلافة ولا تنسو الفضل بينكم ادام مسأل دا بعصب مروتة خوا ولا تنسوا الفضل بينكم دا باخس په مروهت ولا تنسوا الفضل بينكم امير و تاسوا الفضل بينكم هغه قرابت په خپل مسكي وهي نسبت الزواج تاسوا قرابت او نسبت الزواج یو بلته ان الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات نوربتنا ما قبر چې دوه امور تنظیم نه بعد ذکر د امامت یعنی د صلوات ذکر د صلات دا په دا حیثیت د مسلمان معالج ده لکه نبی عليه صلات و سلام او قران کریم دواړه مس په حیثیت د مسلمان ذکر کوي فرمای ان صلاتا تنها عن الفاحشه والمنکر دا نهی علاج کیفیت ده چې دا موږ داسې علاج ده چې دا نهی راولید فاحشه او د منکرنه او نبی صلی الله علیه وسلم فرمای لا تصووا بین صفوفکم لا تصووا بين صفوفكم او لا يخالف الله بين قلوبكم نو دلالت انتدا معلومه شو چې که تسويه د صفوف نهي نو زرو نه به بیماریږي ا تسويه د صفوف نقابله د اقامت او صلات څخه ده نو په فاده را دی او چې اقامت او صلات د علاج ده د امراض روحانيه نو مونږ په هیڅ د معالج ذکر کو حافظوا على الصلوات محافظتكم على الصلوات فمنذن بانلي حافظوا محافظتكم على الصلوات فمنذن بانلي وقتا وجماعه المحافظه تصور بعدي چبو وقتك أو وي او جماعهتك وي كنيك وقت وي او جماعهتني او جماعهت وي او وقتني نديت المحافظه نوي يا ورت نفس ادا وي يا ورت صرف قزا وي ها سنگافس ها كوقتوي او جماعتني ناداره محافظت ملي شهيد اداه او كجماعتوي او وقتني نبي قضاء بالجماعت ده بوم محافظتنا رخا ودي وجنا منو تقيدو ليك لي كيدا صدر خبري سطورو كبيان ملاوي حافظوا على الصلوات وقتن وجماعهن حافظوا على الصلوات محافظت كو اي پون زنوباني ففي الوقت دون الجماعه اداء فقط وفي الجماعه دون الوقت قضاء والصلاه الوسطى او قمص درمياني باندي وقوم لله قانتين او دريږي خاص الله تعالى د پارا قانتين مطيعينا خاشعين كل قنوت في القران فهي الطاعه قاله احمد بن حنبل مطيعين دريږي انو يوم اولى پرد اشاره کی کتاب لیکل دي اشاره تشهد اشهد الله الها نو پرد اشاره کی کتاب لیکل دي انو داعیتی پی دلیل کرے دے حکوم للہ قانتینا نو قانتین کی لیکل ساکنی الاغزا چ اعزاب ساکن ساته او اشاره دا ضد سکون دے لہذا ردی ایت خلاف تا نو مونگا وی دا ضد سکون دے لہذا مخالف د ایت تا او سجدا دا ضد سکون دے ټول انتقالات او حرکات ان ملم يعرف الفقه قد صنف فيه كتابه ملم يعرف الفقه قد صنف فيه زکه مولاجه د مسالې دل په ضد کې راغې د مولاجه د مسالې دا څوکفریات به بیا وای کنا چې بیا دنه خدای نه یې رکیږي نه د قیمت نه یې رکیږي خدای وبیا پوینټ سکور کوي پوینټ سکور وکي بس خو څه لګيای ضد د دلرې په صغرا کوبرا باندې ځان لس دلی برابرایخه په صغرا کوبرا اوبزان له بیا څه دلیل به اغل د پنجاب کې یو مولاو وای دې خو پنجاب کې یو مولاو أناغه په نوریت د رسول پاک او پرد بشريت باندې تقریر کوو چې رسول الله عليه السلام بشر نه دي څه نور به أنا ډیر خطر نوم کې لګاوسمړ دي هغه ته باندې مناضره اسلام دی دوی ورته مناضره اسلام او ماته چاره کردار تذکره کوله او ماته استغفر الله وظیفه بیا دغه په کردار کوله خه د کردار تذکره راځي کوله نو م بیا راست فور لاوي فولكل د هغه په کرداراو ريده ناغلوي مناظر اسلام ناغه بشریت د رسول پاک کو نو تقریر کې بداسه به حیاه سره لږه او تقریر کې و ها ته کس طرح تسلیم کړي کې و بشړ ته نور ته بشريت سے تو قرآن انکار کرتا ہے انا تا کی ما انا نهي م بشر بشر قران انکار کر رہا ہے دا کلمة دا انما ادا تحسب دا بے پدامیس کی نیم کنو انا بے تحقیقی کنو اما بے نافیق بے اننا تحقیق ما انا نحی میں بشرون بشر وی اب دیوبندیو سے بشر کے رہے ہیں سریح نصر قرآنی کے خلاف ہیں لہذا وہ کافر ہیں صحیح شو اب بیا بے بلد علید درایلو انبار بے لگو بیا بے بلد علیو بے فقالو آ بشر یادوننا کفار مکانے رسول الله کو بشر کہا فکفروا فقالو ابشر يهدوننا نقید یهدوننا بده میز نوالو زوبیا به واپس ہستو لگو اولیګه کید الان کی استفان چې متوجی شی مقید ته سره د کیدنه ولای دا استفان دا د کیدوی استفان دا مطلق نیګه فقالوا ابشر یهدوننا ہدایت بشر دغه پنیز منکرو بشر خو مثبتو بشریت مثبتو د اهل مکه او پنیز باندې منکر سو ہدایتو د بشر نامن کرو بشریت نه انکار نکوه سنیکو نبوت او هدایت نه انکار کو چې بشر خوده زمونږ د تر دی زمونږه رور دی زمونږه عزیز دی مونږه کې وعده دی مونږه ته جو دنیا مادي تقاضه ور پېښه بشړ خوده خدای نبوت محمد صلی الله علیه و سلم نه فکفرو دغه ناغبر ابشرن انہوں نے بشریت سے انکار کیا فکفرو پس کافر ہوگئے ان شیخ سے دی الله غریب الرحمت کی ناغو بیا جواب ترکی به جواب ترکی بہ ترکی بے اورکو فقالو بہ شرن يہدوننا فکفرو بے کفار مکہ بشریت کو ماننے والے تھے نبوت سے انکار کرنے والے تھے کافر بن چکے تھے یار لوگ نبی تو مان رہے ہیں بشریت سے انکار کر رہے ہیں یہ بھی اسلام میں باقی نہیں رہے میچو بشریت کا اقرار کر رہے تھے نبوت سے انکاری تھے وہ کافر ہو گئے اور یار لوگ نبی تو مان رہے ہیں بشریت سے انکاری ہیں یہ بھی مسلمان باقی نہیں رہے صحیحان بطور کی حافظو على صلوات و صلات انو دا دلیل پیشو منگا آجهانی مرزا غلام احمد پرویز تا تا یعبلا فتنه نا پاکستان کی دا مولی الله چکلالوی موریدان دا سرسید احمد خان موریدان او دا آجهانی مرزا غلام احمد پرویز موریدان منکرین د خجیت حدیث نو آغوی چې چی کریم دے صرف دری منزو نا ثابت ای نا پینزو دری نه پینزو نه منور تے پینزو مندونه ثابت قرآن ثابت ائی آغی به کم زنہ دلیل نیسی چه قرآن ارس فلعات پا そうیاته دے او صلوات کے کعکسر د جمع محدد نینو اقل د جمع متعمن بین کعکسر د جمع محدد نین اقل د جمع متعمنی و اقل د صلاح سدی اقل د جمع سلاح سدی او چې مندونه صلاح سواله نزو صلاح اسلاح تغصطع تصور پ نمو ورته چې ملګری یا په یو قاعده به اکتفا نکي قاعده او بیا سره ټوله منه چې وصلاۃ الوستا دا غتفت په سولوات باندې او غتفت قضاء ده مغايرت کوي نو دا صلوات الوستا غیر درې دا وی صلواتونه صلوات غیر درې دا صلواتونه لکه وخت غتفت قضاء سره کوي دا مغايرت کوي نو کده صلوات دري وای اقل جميع او وستا ور سره غیر وای نو د وسطیت تصور کوم شه دغه بیا وسط خو نه لري خو یو خو دو دوه منځونه یبل جانب ته یو منځي او کدهغه دوه او صلوات او استاد غیر وای نو تصنیه مراد بالجما دا بیا مجاز ده او مجاز قرینه غوړي دوه هم نشویلې اډریم نشویلې نو فلا بودا وان تكون الصلوات اربعه سو الصلاه الوسطى چټولې قاعده تطبیق کی نو د صلوات بربرې بینځم به صلوات او تصور د وسطیت به موجود وی دوته یو خوای او دوته بلخووی نو دو بل دغه قران ثابت کړي یا پینځه دی قران ثابت کړي دی صدا پینځه دی او موږ ورته تایید بل ځای د یا دوي زکه د عصر د عصر څومره تعلیم یفته تل قجدا هغه دغه کومرهان متاسې وی وږه دغه د لٹریچر زیات وی او لٹریچر د عقلیت پسندای په اساس باندې لیکي ريجر کې او شاه سب رحمت الله له وچ عقلیت پسندای دور دی څو دا صحیح پني نوستا خبر نه لري د دلایل ته ګوري نو دا را خپلې پسندایې دور دي نو به زموږ مولا سي بیا مې پرويزي وکیل حلن کې غېست نه کته شیوا د مرزا پرويز ترجمان علاوه نو ریچې نه کته ابا زموږ له شیخو لوی څور ته غل نه استیخه که چېرې را داسې د خپلې پسندایې دلایل وای چې دې غریب په نه پوي چې جواب وسورک نو موږ ورته وایو تایید بل بیا د قراننا اغل ته پیندله ساو اقمس ولاتا لدلوك شمس ایلا غسق اللیل و قرآن الفجر کم زائده؟ اندلسان پارا سورة بنی اسرائیل آیت نمبر عطاویا اقمس ولاتا لدلوك شمس ایلا غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا امکتو اکیم سولاتا لدلوک شمس الاغسق اللیلی و قرآن الفجر انہا قرآن الفجر کان مشہودا چه سولات فجر دا او صراحة تن ذکر دے او دا نور صلور صلوات دا ذکر دی پاکیم سولاتا لدلوک شمس الاغسق اللیل چه دا زوال و شمس نمس شورو کئی دا شپیتر کامل تارک کے دو پورے اکیم سولاتا لدلوک شمس وچې جنور زوال وشي نو په مونځو لګي اتر کومي لګيای لدلوک الشمس چشپسو پورې کامله تورشوینی نو یو غایشوه زوال الشمس او بل غایشوه غسق الليل یو غایشوه او بل غایشوه غسق الليل نو ظاهر آیات خدا تقازاو کرا چې په وبا نه په دولس یا په دولس نیو وموسرو کې اماسختن موسوخ کی ونی یا په کومه ته ماسختن تر پورې بل کار بد ودو لست نیمه شروع کی ترعطوب جو پوره مستقل منځونه کی بل کاربنی دی که به سامنا اخلي دیکھو قران کریم دا حکم د صلات به د تعدیت کور دلو کو شمره تر لیل پوره او کہ مس ولاتا لدلو کی شمس اوسہ کہ محال ندی نو مشکل دی کہ محال ندی نو مشکل خوده همون غوای کی مشکلې نېست کی آسان نشووت مرد باید کہ هرا آسان نشووت مشکل مون سره شته نو مرزا پرویدوی تاسو له سهاله ده نو مونږ او چې قران افماني عمل کې لګاتې څنګه ظاهر بینی مبياخو په باباوان دولس باندې موږ شروع کینې صوبہ جوړ اوپر بکې پر بل کار نشتا بلکان چې پورا ته غټې او مسکه نو زداکه محال نه مشکل خو دې چېر بس طاقت خبر نه ده ني شي را سواله لہذا مونږه وکړي او یا حاتې مو وکړي اول د زوال او اول د زوال. زوال تر قبل د غروب الشمس دا اول د زوال ترما قبل د غروب و شمس پسولاتینو بانده چه حاصرین مشغول کا پسولات بانده نو دی ما بین الحاصرین لبا حکم دسولاتو خوا حاصرین مشغول کا پسولات بانده بعد الزوال مزدم از پخینو کا او قبل از غروب مزدم از اگرو صحیح شوان او غصق اللیل دیکمو بیاد دغا عملو کا چه ما بعد الغروب چه ابتدادش پیدا تر ما بعد غروب شفق پوری چې غسق د ليل له تر ما بعد د غروب د شفق پورې چې غسق د ليل دا مو بیا په دو ځنو باندې مشتمل کړ چې په ابتدا د ليل کې موز د ماخامو کا او په غسق د ليل کې موز د مختنو کا نو ما بین الخاسرین لپاره به حکم د خاسرین نشي نو قران باندې عمل به عمر شي او سره د مشکل نه به خلاص شي موږ تروملګريا ترازه خبر او په قائدو کوخه تا خو ماته کتنو تا داونه لیکل نو په افغانستان کې داغه فتنه پیدا شو پیدا کی بزګه تا پاکستان نو تدی صحیح شو په پاکستانز مګه فتنه نو په اړډی سره ده دا صفیتنه تا ځان سره د افغانستان نمون لري اصل لمون په بدل کې در چل جزاء والاحسان الا الاحسان اولی ځان تروا سیاسی صفیتنه تا سره اړې امامونی کول تا ځان سره اورل دلته جاده جوړت نکو کومه یې د جوړت پاکستان کې څه جاده کو دی کو ځاله او مسلکو خدای جوړت نو جدار تعالی امام صاحب امام صاحب تو کنزل زان سره په توحفه کرا نه مونږه صحیح جو مونږ درته یې پورتونه زالې ور په دیم د لغکاری چې د احسان بد لخلص نه کی مونږ درته فرویتیت فتنه په سر درو تل زان سره یو صحیح دا د انکار حدیث فتنه ادا د رفض فتنه دا د ان سره یو سیلته الجزاء الاحسانی الا الاحسان چې دل مخلص ازه اخره تبادیش مثلا کتاب الله دریجا چا چا کس بتد فيه احاديث جرائم از نجوم آسمان بسیام نمیدانم که ای خاکست چپاکست حافظو علی صلوات محافظت قیمان زمنزونو بانده و صلات الوستا او خاص پا مزمین زنی و یه صلات العصر کمارا وطح عائشہ رضی الله تعالی عنہ و یمکن ان تکون غیر احاں غیر صلات عصر کم ده صلات وستا تا سورستاری اوکی مجد صبا صلات وستا ده د دی پا میزدر رضی او او مو د اسپخین داس واتې استستا دی ځکه د په نیمه درورځې کې دی او مو داس وې استار ځکه دو موونهې یو خوا دوه بلخوا دی او مو د ماخام داس واتې استستا دی ځکه په اول د شپې ک دی او مو د ماسخوط داس و استستا او په بنیات سواتې استستا چې دا دغ س لیل په اول ک د نورې والا موونهې د خواې نور خوا د ور ته سات په کدي خود عشرله وترانه وای چې سرات عثرې مرات. ختون خِفْتُمْ فَرِجَالًا روبانه که تاسو دا من غ دوین او ص که تاسوري د من غ او فَرِجَالًا د دشمننا یا در دنا فرجاان او روبان فرجاالان نو پلوې کي شي مناف د سو مشي قدم د مناف د سو نه نو فجاان فنااز ل غ فَنَازِلِينَ نې ل نه غ نه م راې کوم <راكِبِكُم> سولا نه را کوشي ټشن کې او ربانان او را کېبی نه فضا الله یاد کوې الله تعال کمغله کوم یاد کوې الله تعله کَمَا کوم لکه څنګه تعلیم چې تاسوه درکی دی. ځکه د د نظبه تملومه شوه کمغله کوم نه چې بیا داسې یاد کوي لکه څنګه تعلیم چې اسسی در کې د د منز د چې دا. ورقباناً جواز دا منصر دا دا نظرية ضرورت لاندهو اول ضروراتو تتقدرو بقدر الضرورة لاتنا قاعدة فقهو وتخا الضرورات تتقدرو بقدر الضرورة لذا كتاب بلواري المجلط الشرعية في الأحكام العدلية المجلط الشرعية في الأحكام العدلية لبانا دو شرحه دي يودا علاما قاسم دا بل محمد خالد الاتاشي دا ين كتاب خفی نفسي وارو للى خلافة غثماني ضابطة ودو معاملات ودننظام ضابطة ودقانون حنفي دا معاملات ودننظام المجلط الشرعية في الأحكام العدلية دو عالمانو في شرح لك لدا. شرح المجلط الشرعية في الأحكام العدلية دو دو جلو كده لان كتابونا لكئي دا, لك دا انصر كأخلى اي كن أخلى ما دي موقفالي وعلى طالبانة عدريد را كتابونا لکلي بكالكي نمائد ريتاو ما اك أخلى اي نا آ او سکا مردی تموائے میک اخلاقی نمی او سکای دا فذکروا اللہ آیات کہ اللہ تعالیٰ کما غلمکم پا آغا طریقا چه تعلیم در کری تاستا ما لم تکونو تعلمون دا آغا چه نوی تاستی پویدی غیبان او یادا کما تعلیلی دے اولان دا خود شو کما علمکم یعنی بیتطریق علتی علمکم ایس غلمکم ما لم تکونو تعلمون زکر تعلیم در کری تاستا د هغه څه چې نه پوي دې په باندې نو بلې مسئله ته معلومه شوخه یا ته نه بلې مسئله معلومه شو چې عبادت د عابد دا شکر د احسان د مونږ دی او تعلیم د عالم یولم د قبيله د احسان څخه دی کوم شي باندې سره نه پوي خدای ورته پوي ورکه مدد الله احسان دی تعلیم د عالم یولم د قبيله د احسان څخه د دی خبره وکړه چې سوله د اخرت په دغه اعمالو باندې د فضل د باري دی فضل دا باری دے اطلاق دے استحقاق په مجازن کیږي لکه چہ دا قبا کم نعمتونه راکړي لا لاغي شکریہ مونہ دادا کړي اخرت کې د نور څه شي غواړو ندی راځي ته معلومه شوخه ان دی وږي را خیالي واله ولیکل چې دخول ال النار دا تقاضا د غدل الباردا او دخول ال جنت دا تقاضا د فضل الباردا ولذین یطوفون ملکوم ویزرون ازواجاً ارخاون دان یو توفتونه چې ملک لري چې د تاسو نه خپلې د دوه ازواجان خزي ایوصیه تل ازواجهم فلیوصیه نو دایده وصیتو کې وصیت لازواجهم خزو خپلتا متاغان الی فی حق ازواجهم په حق د ازواجړو د کې متاغان دتمتع متاغان اتتمتع بأموالهم دایده وصیتو کې د تمتو د خپل ازواجو په حق کې لدا څوک یو روپیا به درپاتش اتمتو د تمتو او د نه پیغستو په مالو د خوندانو کې الالحاوله تر یو کار پورې غیر اخراج ولا یخرجنا غیر اخراج غیر اخراج ولا یخرجنا من دار ازواجهن د اید جبر نشيسته د کور د خوندانو نه فائل خرجنا کچریدی وته نو قید ورته وله ګوی بعد اربعۃ عشر و عشره هزار نقطې باریک ترجمه او اجازه نهر کیسربتراشن کلندری ادارت هغه لو بادشاہ خبری دی بادشاہ مختصر خبره کوي دو ورځې مستلقیخه مختصر خبره کوي نور پزان په خپل پویو فائل خرجنا کدی وته بعد اربعۃ عشر و عشره وابد صلور میاشتو له سورہ زنانی اشتره گناہ تاسو باندې فی ما فلی فی انفسنا پا ورکار کی چکړې دوی په بدنونو خپل کې مم معروف الفجایز شرغن پرون تیر شو فجایز شرغن والله غزیز الحکیم الله تعالی غالب دی حکمتواله دی انوس ایت دا برابرته لیکي چې ایت د مفسرین په نیزبانه منسوخ ده په ایت د 14 و 10 باندې چې رب د متوافقن ازوجها داوی یو کال د رحبانیت تصور پیدا نه دی خبره چې انسان فطرتن برائی پسند پیدا دی فطرت د انسان د غندګی دی کوي حالکه دا خبره ضدوا به وحی الهامی لهذا د برائی پسند انسان خرابای د ذاتی صفات دی خرابای د ذاتی صفته نه دي او صلاحیت دا د وصف عارضی دی د د خالق ته پټه و چې ګناونه بکې نو خالق خپل زوی مبعوث کو عيسى عليه السلام او د يهودو پلاس هغه صلیب کو کفاره تن لذنوب من يؤمن على عيسى عليه السلام په کډره کفاره نصرانيت کې اساس ده ما غوې چې جمله من يؤمنو بعيسى دایک ګناه کوي نو کفاره سابقن پیغمبر ادا کړی ده په دغه طويله زمانه کې عيسى اغه یو به جان لاش پاته ای سای مزه د توه هم پراسته دویم نومو مزبی طبقه د دنیاوی معاملات له تعلق وا په دې اساس مزبی طبقه د جهالت مجسمه د حب وطن خالی او د حکمت تخلیکنا بے باهری وا او بل جانب ته د خود پسندي خود پرستي د شدت وهم جنون او د ظالمانه خود آزادای دور دوره و ده غیش پرسته و باعامه و قیسر و قیسره نظام حکومت د ده غیش پرسته خمی سالو نو بی زمیره او بزدله انسانی عظمت پامال کرو زمیر نام شه نو چاچه سکول سوگ ده غم ملامت کون که نو او د غارزی نفسانیت مینان ده پارا ده ظاہد و غابد دوا ده اکسیر گرده دلیو توڑت بخلق پخرس می آش بالبل پیر سید خان قاطر الی جم منت دواوکا اول به شکرایج کی واچو نا پھر سے بدواو کار سن خلاص دوا دواک سیر دے او زاہدان راہبان ا گئی مذهب د حوسرانے ذریعہ گر زولوا نظرانے او شکرانے دا د گئی کاروبار مذهبی تقریبات میلی او جشنونه جوړو مذهبی ضیافتونا سیرت کانفرنس مشایخ کانفرنس مذهبی ضیافتونا او د شہداء او روز مناول دا د بچل نه مليو مزهبي طبقه دصو فروعي مسائل سره به واغسته او د یوبل د تکفير بازار گرم کړه دا کافر دغه دعا نه منیو دغه کافر د اسخط نه منیو دغه کافر د الوان نه منیو کافر د غلوج نه منیو صحیح شو او کافر دغه نور نه او دغه بل کافر د بشر نه منیو صو مسائل لکه او سیل دا دو عیسیه د سر رافان دي هغه د خبره تفصيل لیکل دي او سیل لې یو عالم دی او سیل دا بل عالم دی دا غیسیت د میانو میسکې کخون او ډله بعض په دی مسلووي چې الله تعال اغینې مسیح دی نه خو دغیتې الله تعالثصللاسهدي یا مسیح ابن الله دی بیا په داخل ددي کوفې دو کې جګبه په دیوه چې غیسا او الله متحد ماهیتتی که مشتقل او په دې جنګو چې رساله اسلام کله صلیف کېدو نو د پتیره ډوډا خوله دیوا که په دغه شپه خمبره ډوډا خوله دیوا او بل جانب ته خلک داسه پیدا او چې هغه د بادشاہ حد ظلم خلاف आवाजونه پورته کړل او مذهبي طبقا هغه د بادشاہ محافظو ګرځیدا د چرچونن د بادشاہ د تحفظ طریقات پورته شو سنور خلکو کائنات باندې نوې ریسرچ یو سړی دا نظریه ورکرا چې فطرت ارتقايبه فطرت ارتقايبه نيچر از اویلوشنری تاسو په انګريزي که رس پر رس ترقیر ازیزه مونده مشاهده اولاد د سمره ارتقا او شو په نظریه ارتقا مذهبي تپقې تمسخر اوړاو کو چرچ نه خلاف فتوی جاری شوې د دې مسلې د ارتقا عالم وینيني دا مسلې ارتقا یو لوی عالم فلاصفرو وینيني د دا قیده ارتقاوه د دنه جبه رااک کړی شوه ور ته غورول شوه. مذهب تفکیې وللهګوله د جبه اووبې. دا اف لا طول په تصنیفاات و باندې. ی خې کار کړی د هغې نو د حپشاه هغه په دغه تحریقی کار باې حالکه کړی شوه. د چرچ پهفتوا باند چرفتوا لهګوله. چې دا ملحده ده خپ شو. کوپررنکس د تعقیکو کوو چې آسمان ساکت ولار دی زمکه گرددش کې ده. ساکت ولار اوز مکا, گردش دا. دد خلاف با ملکو. او ځمکه گردش شي دا د خلاف فتوا ورکړه بادشاہ باندې ملک عادتو او دښ څنګه نيول په هغه او شخصي اخلاق انجیل صرف دغه بیانو اجتماعي شوبوس د چرچ او د پاپ دغه تصورته نامکه خودشه بنیاد پرستی فاندامنتالیزم او د عیسایت مولانو ته ول شو بنیاد پرست اسلام چی پدلا دور کی پدی مس کرا غل شه پګم صدا کی کله را غل کل نه ادي ازونه وبربریا سرولو پینځه مس دای نه پګم صدای کی را ده د ظلم خلاف आवाज پور تک او وی وی چی ان الله حتا سن انخرج ال عباد من عباده العباد الى عباده رب العباد د ظلم خلاف یا आवाज پور تک انسان د بادشاہ غلام نه انسان یو والد د الله غلام دی او وی فرمایل چې هلکه قیصر فلا قیصر بعده او هلکه کسرا فلا کسرا بعده د دېد نظام تصور نشته او وی فرمایل چې لار احبانيه فی الاسلام او وی فرمایل چې ان فی خلق السماوات علی قوي، قوي و الارض لا آیات للالباب ریسرچ کوي تحقیق کوي کائنات باندې او وی فرمایل چې یا معاشر جن نیوالین سین من تنفذو من اقطار السماوات و الارض کو شي اسمانه ځما کې فنفذو او کید تحقیق لارې محدود نه دي او وی فرمایلی چې ان الله لا یحب الظالمين ب ظلم و بربریت تصور دیدین کې نشته او وی فرمایي چې طلب العلم علم طلب کړي او وی فرمایي چې ارحموا من في الارض ارحمكم من في السما مخلوق دوستی و وکړي مخلوق دشمنی مکوي اوس دا ټول تصورات او تعلیمات د دین اسلام زد دغه بنیاټ پر استایو بنیاټ پر استایو نه دا تعلیمات د اسلام ټول ضد دغه بنیاټ پر استایو ولیکن رسمي طور نصرانيت دینو او رسمي طور دا, مل دین دے دا, وجے دا اسلام ملحميدین دی د دې مشابهت د وجه دغه بدنامه استلال مغرب را واغسته او په اسلام ورته پله چې دا بنیاد پرستان دی او د اسلام خبره کول دا بنیاد پرستی ده او مغرب خود د بنیاد پرستی را تصور نه متنفرد لہذا په دغه استلال د کلي مغرب نفرت پیدا کیږي د اسلام او مسلمان اوس دغه شی نو پس منظر کې د چرچ او د پاپ د دغه مل پس منظر کې په مغرب کې هم څه تحریکات ورته شو یو طرف دا عقلیت تحریک ریشنلزم بل طرف دا ماده پرستې تعلیم اوتاری مټیریالیزم او بل جانب دا انسانيت پرستې تحریک هیومنیټریانزم چې انسان له خوریت او ازادي او کول پکار دي انسان له ترقی ور کول پکار دي عقلی امور دیولپ کول پکار دي لهآګه او جمهوریت چې دا پات الله سم صداقه کله رو بیرتقاش خلکو تا ازادي ملو شو او لکه څنګه چې د پوپ او د چرچ دغه فکر ته بنیاد پرستی ویل شو فاندامټالیزم نه مخکابل کی د غیرتقا ته نوم کې خودیش د سیکولیزم د سیکولیزم ها مفهوم غلوم د عقایدو له پابندۍ نه آزاد اوسه دا ځکه تحقیقات کول او پوب د عقایده په باندې په نامه ملحدان جوړولو سوزول او اور کې لحاظار سکولیزم عام مفهم دا او چې علوم د عقایده دایره نه باډه و دا ساته او سیاسی مفهم دا چې سیاسی عملیت دا هم د مذهب د دا دایره نه آزاد و ساته لحاظه تصور پیدا شو چې د مذهب او د سیاست یو بل سره تعلق نشته د سنتین کلاب یو طرفه کیپټالیزم ډیولاپ سرمایه‌دارانه نظام چې غرید مزدور استحصال شروع کو په تور دره دی عمل یو جرمني مفکر انجلز او دویم جرمني مفکر کارل مارکس غرید سرمایدارانه نظام د طور پانداز د سوشیلیزم فکر ورکو چې مزدورو کسان دا اساس د پیداوارو ګرځوا دا خو ان شاء الله په د مضمون تاسو اقتصاد کې خلک څنګه چې د مغرب د دا کیپټالیزم دارومدار پر سکولریزمو بنیاد وسو نو د مشرک د دا سوشیلیزم دارومدار د دا هم پ سیکولیزمو لہذا درې اساسی مشترک خبرې درې اساسی مشترک خبرې عقلیت مادیات او لا مذهبيت دا د مغرب په کیپټالیزم کې کی او د مشرق په سوشیلیزم یا کمیونزم کې اقدار مشترک دي دا درې بنیادی غمود دي عقلیت مادیات او لا مذهبيت خو جون کې داردې عمل د دا کیپټالیزم له ازا د دیم مسکی یخ جنگ شورو شو کولډ وار سرد جنگ د عملو دردې عمل, عمل په میسکی یو سرد جنگ شورو شو اکشن ری ایکشن ریولوشن کاونټر ریولوشن له ازا چې کوم ځای چې یو نظام انقلاب راوسته نو بل ورته مقابله ته درې دفعه ویتنام کې ویتنام کې امریکې مقابله ته رشیا او چین دواړو پر سایژو امریکیلش کیس ورکه په افغانستان کې د روس مقابلې تا امریکایان سره ټول مغرب را شریک کو. او وه دا غزا بدلته واخله نو دا سر جنگو د دې روانو اکشن او ری ایکشن ریولوشن او کاونټر ریولوشن یعنی عمل رد عمل انقلاب او ضد انقلاب انټرفیرنس او کاونټر انټرفیرنس مداخله او رد مداخله حکومت ځای اثر نفوذ امریکای پیدا کو روسي میدان کې روکا او دردو. او کاثر نفوذ روس پیدا کو امریکوت کارپ افغانستان کول دلیور دپاره یو خ میدانو جغرافیاییله سره او د افغانیانو جنگجو تاریخ د ووجي او بیا افغانیانو په یو دی داقی دی د ووجي. د مستقل میدانو لاز امریک خپل مفادات د ځحوس ساتل ختا چې غوسدلې له شو. سویت یون غې خې م شوه اوس دغې د ې می نه بعد د مغب تاسل چا سره دی اسلام سره. م مسلمان سره اسلام سرهمنه مغرب تاسو چا سره دی مسلمان سره او مسلمان سره دا تاسو بس په یو واحد خبره باندې چلایږه بس واحده اصله دا ور سره بنیاد پرستي او بنیاد پرست او دمر بدنامه استلانه چې ټول مغرب دی استلاس ریلرجیک کیږي خو بس تاسو خپل زور په دیو لګوي چې اسلام ته بنیاد پرستای اول مخالف ده او اسلام په ضد د بنیاد پرستای راغلی دی نصرانيت یې بنیاد پرستای کوم کانسپټ ورکړو اسلام داغه دی یو یو وی یو جزئی ټوله کو یو وی یو جزئی دی تا پا قرآن بارن رفو لیکل کسن رخو لیکن خود نکل پا قرآن دیو لیکن رفو لیکن وزادو بستتن فی العلم والجسم واللاؤ یوتی ملک واللاؤ تعالی ورکئی بادشایخ پر آچاہ تا چخو خیشه واللاؤ آسعون غلیم وقال لهم نبیوهم اوئے دوئی دا پیغمبر دوئی ان آیت ملکه تاکی اکسرا دلیل دا بادشای دا دو انیاتی اکو متابوتو رازی او صندوق فی سکینتن پا دے کے با اسباب دے اتمینانوی سکینتن بواعث اطمینان و اسبابوها دا جانب در افتا سنا و بقیتن اد بقیہ دا غط تفسیری د سکینے دے خوا و بقیتن اباکی تبرکات بھئی مما ترک آل موسیٰ دا غنہ پری خود د آل موسیٰ و آل حارون تحملو الملائکہ چھ بارائی بدیل با فرشتیو ملائکے نو افادہ نا دے خبر اکرا چې مناسبت د یو شي مقربل <سؤال> الله سره پیداشی نو نفس تبرک فائدہ کوي ښه د یو شي د مقربل الله سره پیداشی نو تبرک فائدہ کوي ښه شي پیداکې تبرک د تبرک معنا مشکل کوشای نه ده د تبرک معنا مشکل کوشای نه ده نو نفس تبرک ممنو خو مشکل کوشای نه منو اجسوکه مشکل کوشام نو دا شرک طرف ته ورخويږي د نفس تبرک نه انکار کوي نصوصونه انکار ده ښه بس خبره لاله لخ... ګور ساده خبره تر باندې ځګه خاتمیږي خو موليان د بنیاد پرستی کنه موليان څه چي بنیاد پرستی فروحي مسلو باندې فل قواړیت شروع کوله ده او فر قواړیت خو لوی عفریت فر قواړیت لوی عفریت حافظ ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ هغه د شرک په اساس باندې د نفس تبرک انکار کوه هغه تبرک مبارک چي پټی نشته او په خپل جه وفاتونو عالم خو پلکونو خو شاګردان او سمر له عالمو یو فتاو ده شیخ الاسلام ابن تیمیه سو جلد کې ده 32 جلدونو کې صرف یو دا ځان له کار زر تصنیف دي ښه او هر یو تصنیف دومره دومره زخیم دي یو تصنیف ده اقتضاء السراط المستقیم دا یو ډیر تصنیف دی ولې ښه اقتضاء السراط المستقیم دا شیخ الاسلام تقي الدین احمد ابن محمد ابن تیمیه شیخ الاسلام تقي الدین ابو العباس احمد ابن محمد ابن اقتذاوا صراط المستقيم اي او بل کتاب دي الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان دا ډېر ښه کتاب دي الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان نو زده په خپل تبرک نه منه ازه کله دی وفات نو رده وې دلته چیرلې او ټوپایو لکه دا د ما پسرونه پرته چیرلو ورته مونږ وایو کپله چیرلو شي چیل چيرل... د چیرلې او ټوپایو نو اغا په سلور زره دیناره به تور تبرک خلصه شوی چې دا حافظ ابن تیمیه અને د حافظ ابن تیمیه ټوپه دا دا یو عالم چې دا شی نه قلق کړی دی چې ټوپه په 4000 دینار باندې تبرکان خرڅ شو اخپل بیا خپل خپل تشریفې کوي او کومینټس په ورکوږي فسبحانه فسبحانه من اصبته من بمن انکرहू فسبحانه من اصبته التبرک بمن انکرहू مور هغه ځا ډیر لوی دی چې تبرک یې چا ثابت کړي چې هغه په تبرک منکرو تبرک یې دا چا په ټوپه تتبرکات منی کنه منی او تپیرا ها ها وا بقیت مما ترکالموسا وا الو هارونا تحمل الملائکه لنا في ذلك تاکید سره دې کې له آیهن دلیل شافی تاسو لپاره تاسو مؤمنان یې فلما فصلت طالوت بالجنوده خرج کلچه وت طالوت بالجنوده محل جنود سر شكرنا نووي اللله تعالامتحتحان کي تااسبان ب نههين بمااء نههر الأردن د دردن بباندي فمن شري منو چا چېسكلوكر ددينا کارغن خللي ورولهګولبي د کېورتهولي لکه ر استثناده فمن شارري منو کارغن چا چې سکلو ددي پخلولهګو فلي س منلي دا نه د زعملګري و مم ييتغمو ملم چا او من سكليفاين نو ملي انو دې زم ما ملګري په درجه تل اوله من ارباب العزيمه اي درجه بوده عظيمه څه خره په درجه تل من ارباب العزيمه عظيمه دار چړو وین سكيلاو به الا من اخترف غرفه بيدهي مگر چا چروا غستو يو چونګو په يو لاس باندې غرفه بيدهي چونتوي ا غرفه بيدهي لپتوي نو چې په یو چونګي راوا فانه مینه فالدغه ثانیه من ارباب الرخصه له ارباب الرخصه خده زمملګره فَشَرِبُ دي فشربوا منه باسکرو کل د دینر نه کرغن الا قليل منهم ما قرلغنا فلما جاوزوا عبره کله چ عبور ک دینر لدو اوغاچا امنوا ما او د دکی قالونو دوی لاطواقتا نشته طاقت مونږ د پارا دا مقابلی دا جالو تودلش کرو دا قال اللذین اویا کسانو یا ذنونا یا تقدونا ایمان کے ذون مفید نرے سم مفید دے یقین مفید دے یا ذنونا چه اعتقاد لرا انہم ملاق اللہ چه دی ملاوی دنکی تعالی سرا اغیسو وی کم من فیتن قلیلتن اڈیر کرتے دل لگا غالب راغر فیتن کثیرتن محسکرن کبیرن فیتن کثیرتن محسکرن کبیرن پله شکر نوې باندې باذن الله په قضاء د الله الله تعالی په وحیت د صابرانو کې دی ولما برزو خرجو وزهرو د بروز دو معنی دي اکل چې د ایران او تل خارشو جالوت او جنور د توې اورب زمونږه افریق لهنا اسبب سواثر اسبب فشيبورا اوري علینا منبان صبر استقامت وثبت اقدامنا وثبت اقدامنا قوی ارجلنا ا کوی کخ په زمونګه امدادو کزمونګه مقابله د کوم کافرانو کې پس کسور کده هم د جنود جالوتابه باذن الله فقزاد الله تعالی باندې وکتل داوود جالوتہ قتل کده داوود علی السلام جالوت لا وا عطا الله الملکا وا عطا الله الملکا وقزل له الله بالملك فیسلو کده پار الله تعالی بادشاہه باندې والحکمت په نبوت باندې وعلموا تعليم وركبت مما داغوا دا امور يشاءوا جردخوا خوا من امور المملكة وصنع الدروع واللبوس ومنطقه الطير من امور المملكه وصنع الدروع واللبوس وعلمناه صنعه لبوس والصنعه الدروع واللبوس ومنطقه الطير فقال يا ايها الناس علمنا منطقه الطير ولاول هدف الله الناس بعضهم ببعض الكچرنه دفقول د الله تعالی انسانان له په یو بل باندې لفسدت الارض نو ګډوډ شي وو ټول ازمکه الله تعالی و چې یو انسان نه پاسو بل پیوډبو یو انسان نه نو بل ګروهدار فطرت عمل لخه عارف در سره وامه لخه په کې یو سره بدماشی دا کې کوي او کوي او او وي اخلق قتلې نو یو بل ورته خدای پیدا کی. نا او پلان کې وښته بلان کې وښته نو بیا دا کور مرکز شي د ریټول سیزن لپاره داو کور مرکز شي ان جوله خلک په هغه دباوي نو بیا یو بل پیدا جنغه وې وې پلان کې وښته بلان کې نو بیا دا بل شو الله تعالی وې دا فطري عمل دی ول ولاد د فقل الله ان ناس بعض هم به بعض لفسدتل الارض یو بس مکه ټولهګه وډوا ولکن الله حزو فضلن الله تعالی دا میرا بنای مالک د مخلوقات باندې وَمِن فَضْلِهِ دَفْعُ بَازِهِمْ بِبَازِنٍ وَذَلِكَ فِطْرَتُ قَضَاءٍ صحیح شو دا ر فطرت تقازا دا بادشاہت ذل مجبر دغه ته وډه په کمیونیزم باندې دغه ته وډه په سمانه د بادشاہت ذل مجبر یې په څوډه بو په کمیونیزم باندې په کمیونیزم انډوري به افغانان راپاسل نو کمیونیزم وډه بو په دای باندې کمیونیزم وډه بو په دای نو زده دوي په یو بل باندې ولولا دَفُ الله إِنَّا صَبَاحَو دا روان مالبر وان بيدرسنه الله تعالی دې له جوړ را ودی تاسو دې ته خاصه دعاګانې کوي زکه دا له ټوله اسلامي د مسلمانانو بدنامی له افغانستان کې بدنام شو نو دا له ټوله اسلام په څ ما دې ته بل څه مې تاسو بټش برېتان نه نېغ نېښته وای دا جنگ یوواله تاسو نه دې کړټول دنیا اسلام در درسره شریک و کنه و شریک وای کنه دا جنگ یو کټاسو نه منې دا کوفراي نعمت پکوي څنګه افس سره منې منې حتی منې خو زوله ګنې منې او ټیک دا اسې څوري تاسو ته لګي خو 20 ټوري به کم اسکان نور مسلمانانو ته لګوي چې دای لا سره ملاتال کړره کدا اخلاقی تړون نه وي او دا چندو تړون نه او او ادا به له لا ملاتال در سره نه وي بیا کارګران واکه پاکستان پناه نه در کړې بیا کارګران ډېر کار ډېر غلطه کیږي وګوره هغه غلطه کیږي هغه عراقانو منل حالانکه عراق سره اسوق په شریکت کې جنگی د نیته تصرخ بلہ مسلمانان جنگی دل کنے جنگی دل مونږ در سروم جنگی دو صحیح ژه یعنی مونږ نه مقصد زمان فکر نظر ملګری پسل ګونو در سر شهیدان دی ا په زرګونو در سره جنگی دل په شراکت کې ازباط از لم ما هم شهیدانو کې خلخ بلخ نووم لیکو ما بم میچ نوم شهیدانو کې مفتکه وکړه از ګوتا مې سر کړی زوم شهید څوې افغانان زوم شهید څوې ز ګوتا مې شوی ده پکې نو زباط لم کړه کل کله څنګه کې وو پروت ما بلس په ګټه کو صحیح ژه ما بلس په ګټه کو تاسو بغاټي علم درته مې تر هغه د کلاسونکو چولم پیدا غټه مله خدای اتفاق ورکو پچ ګرز میکره رساله کانه لګی دغه رساله کانه مې خدای په سمي ورکا خدای سمي مال تک عملګري چوا غوي د ډېر جنگجو سړي امه ما د نن نوړانه ډوډرز نه لګړي دا مې خو صحیح په هدف لګی دغه مې مې او مې دیم څخه نه کوم کومه خطا جنه بس ټول شخصیت مخه وی دې بیا یو له ما واپس واغلیټو پکواپس زما دوره کومکل چرډه چې وځشتن نمبر زان لګړې وړې کم نمبر میدان نهګه ورډم بس والي واپس مقصد خو کان وښتلو هغه ما وښتل بیا مې چرته بل مو کې باندې وډوخه نو دا څکلکلاو ما پکېم شراکت کو زبر ورتلم زدی افغانستان ته په مختلف نواحي ورغړل په مختلفو مواقع کې و آل تکي غیر اقواله <سؤال> هغه ایسرایسو کې شامل <سؤال> کې شامل مونږ قبل از چې راغلیو د مل ور ور بیا جن خه وخه. دا ملګری ورتهصورور ید بیا جن خته مغریبانان بیا پ را روانو ور سره کراو نه وخه. پ را روانو بیا ور سره کارراوم نو بیر و په واپس رالو باې. د جماعت ملګری د فکر نظره. ځکه لته ان دغسې ممسه ده. هلته کغ هغ کوره چا ور کی ساګر کې په ش کاډس نهکرې. مسلمانان سره په جو خو ملګ کووره ک نه ځ دا د س دا موسیین ځ دا به د عراقی مسلمانان دا به امریکا. برباد أنا قلتك يا علاقانو بابي علاقانو خدوصا زمون زمون دا پاكستاني قوموا تالي في الجبهات وكانوا معنا في التظاهرات على الشوارع والله ايدونا والله شجعونا ولا حاربوا معنا كانوا في معيتنا إنهم ايدونا والله إنهم شجعونا والله ما وداخا خلق به تصرف زمونجا جلوسوا منجحوا كمونجا زنداباد امرضاباد ازندابوشتهم بس دغل درلو دغل درلو بعلب لغل صحيش اسا دان ته مخ پېټینګې گا هغه وی چې دان تاسو موږ سره ماوریت او ملګرتیا کړ افغانان کنه مانی کوفای دا صحیح وګنه ها وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ فَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ فَاسْتَقَامَتِ الرُّسُلُ مَكَانَ اللَّهِ تَعَالَى دَمِي رَبَّانَ الْمَالِكِ الْمَخْلُوقَاتِ بَالِهِ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ ذِكْرَى لِلَّذِينَ يَتَفَكَّرُونَ نَتْلُو عَلَيْكَ الْحَقَّ فِتْلُهُ مُنْتَهَبًا إِلَى رَبِّ الْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ أَطِعْ خَامَ خَادِ الْمُرْسَلِينَ و ان کلامنا دغه د اعتراض د مشرکان هوا او ويقولون لست مرسلا دیتاته او يرسدی منو سوشل ریفارمر دی منو سماجی موسلی ریولوشنری لیدر دی منو انقلابی راهنماي انقلابي راهنماي صادق او امين دي منو خلصت مرسلا پیغمبر دي نه منو پیغمبر نه منو الله تعالی رسول پاک ته وای چې دغه صفاتونهستا شخصي صفات او دارسالت دی وهبي صفات دی، او د دا ایماندار او مدار تاسو رسالت سره ده در دنیا کفر ټول کافران رسول الله علی السلام لوې انقلابی رهنمایمنې وای دروښ کال کې د کومه تبدیل لا وته او دنیا کې د دین عزیز نشتا صحیح شو الیسه ماجی مستهلی لري چې کما استاده معاشره رسول پاک کړی ده دنیا کې د دین عزیز نشتا نو دا ټول رسېمنې خو پیغمبر نه مننه مسلمانانه دي کافرانه دي کافرانه دي وای انک سره د مسلمان نه تل ففضول ن بعض هم غلا بعض ان داي كيف ورته چې دا تلك الرول دلت دپه د كتال دی داذا بیان چ قال لازم ده موجود موجدي او علت س ع التي داعايات كلا رواندي ولاکن اختفو فمن هم من آمنا ومن هم من كفر چې دو نظريات بمارض وجود کرا شي نو تصل الته لازم دخه چې نظريات دو مرض وجود کرا شي نو هلته مقابله متصور ده هل تا د جگلوی دو دوالو نظریاتو ادھا غا عبارت تل جهادنا چه حق پرس دا کم نظریاتی جګړه کوي. نو دا بیا سوک دی مجاہدین دی نو دی دی عمل تا سویلشی جهاد تلکا رسولو ادھا غا تائفہ دا رسولانو تلکا اسم اشارہ دا مفرد دا کر جمع دا آ? آ? دا مفرد موانس تنو تائفے تراجے دخا تلکا دا غا تائفہ دا رسولانو. تل کا دغه طائف ارسلوا پیغمبران دی فضلنا فضیلت ور کړي مونږه باز په ځماله دویل په یو بل باندې فضائل جزئيه فضائل جزئي چې موجب د منقصت د اخر نه دي فضائل جزئي معنی چې موجب د منقصت د اخر نه دي او تایید قول د نبی عليه الصلاۃ والسلام چې لا تفضلونی غلا یونسب نه متا ما پادر ته یونس باندې فضیلت ما چه کم فضیلت ده ده ده من قصطه ده نقصان باعثوی. کئی نرخو ده مونگا کیده ده چه نبی علیہ السلام ده طول انبیاؤنا افزل و بالا ده. فاق النبیین فی خلق و فی خلق و یدانوه فی فضل ولا کرمی. صاحب ده برده ویلی چه فاق النبیین فی خلق و فی خلق و فی خلق یدانوه فی فضل ولا کرمی. مِن هم مل کلم اللہو بازیر دوینا آغد کلمه چی خبر د سره الله تعالی و رفا بازا اوم اپور تکڑی دی بازی پیغمبران حسید درجو نا اوار کڑی مونگا ایسا ابن مریم تعال بیناتی موجزاتی مشاہد موجزات مشاہد چی پسترگو لی دیشوی پسترگو لی دیشوی و ابریو ال اکمہ وال ابرسا و احی الموتا بی اذن اللہ و اخلق لکم منتوین کا حیعت تیر نا تول کمی موجزی وی مشاہدی نو معجزات مشاہد و ایتنا وقونا هم مضبوط کړو موږ دل阿拉 به روح القدس په تایید جبریل باندې ولو شاء الله کثر اراده د الله تعالی مقتل الذين من بعد مختلف الذين اختلاف بنو کله کسانو چې رسولو دویو پس داغه چې لاغله دوی ته بیانات واضح ولیکن اختلاف خو لیکن دوی کې اختلاف پیدا شو فانه امر تکوینی اراده الله زګداه اختلاف امر ده خدای رده اراده لأن العالم مجموعۃ الازداد عالم مجموعۃ الأزداد دی او قیام د زید تقازا وجود د زید اخر کړي یو زد به موجود وی الا جوان به موجود وی الا چې مرګ وی او کمر ختم شنه جوان بوم بس د جوان دغه تصور بني چې کوم به په حیثیت د زید داو بیانې ولاکن اختلافو لکن دو اختلافو آغدی وحدا آغدی کفرا عشرکا کردی ولو اللہ اختلاف کو فمنوم بازره دونهغا د عامنا وحده ومنو بعضره دونه اغا د کفره عشر کا چې ش کې کړدي ولو شاء الله که چري را دده الله تعال غدم اختلااف نو مختلفو کې را دوده الله تلا د دم اختلاف نو خلکو به اختلاف نوکري ولاکن الله يفغلو ما يريد لیکن اللہ تعالی کہ یہاں چی را دو کہ اللہ تعالی دکم کر نو فختلفوا وقاتلوا یہ دی غلط اور کی وقختلفوا وقاتلوا فیلزم علیکم ان تقاتلوا المنکرین چې دا حالت د کی تال شي فیلزم علیکم ان تقاتلوا لازم د تاسو باندې چې تاسو قتالو کوي منکران سره فیلزم علیکم ان چې قتالو کوي سره یا ایوہ الذین آمنو انفقو مما رزقناکم لد قتال ہوئی چه قتال ہوئی نو بس خوش چه قتال ہوئی نو ورپسی ہوئی پیسے گورے لگوئی پیسے لگوئی وصلہ خیراتی نکیئی یا ایوہ الذین آمنو بیان دے انفاق دے اوم منانو انفقو انفاق ہوئی مما داغماننا چروزکر مونتاز تامن قبل ان مکر دے چراشی اومن لا بیعن لا بيع في بيع في مرات معاملة نستدل لهم دين باقي ولا خلط أن الصداقة نافعة ولا خلط أن النافع صداقة ولا شفاعة ولا شفاعة قهرية مقبولة أن شفاعة قهرية والكافرون والكافران والزالمون خاص دي ظالمان دي وعليكم أن تقمعوا الظلم تأسباني كم عدو ظلم لازم ده بل کافرون خدای کافران خاص ظالماندی او دفق د د ظلم واجب عقلا ده د برابر تولیکي چې دفق د ظلم واجب عقلا نو کېتال واجب عقلا د ظلم واجب عقلا ده ځکه سره الهامي دین نشته نو دفق کوي امر ارتفاعی ده د ظلم واجب عقلا ده ادا کېږي کتال. نو کېتال واجب عقلا الله لا اله الا دا درمدا د او د توحید د سورہ البقر کې چې خدای وایي توت نه خبره به یا ساتيخه چې دا ټول استړی کیږي توحید د پاره دا ټول استړی دا توحید د پاره الله ولا اله الا هو نربد خي لما قبل سره واځه دي چې وال کافرون او کافران شرک کوي ان شرک ظلم عظیم ده نو حد ل عظیم توحید ده چې دا ظلم عظیم دي نو حد ل عظیم توحید الله تعالی ب بیان د چدا حد لي عظيم دي فص د ذکر د ظلم عظيم چول کافرونه هم ظالم الله الله تعالی لا اله نشته د مرجید مخلوقات په خیر او شر کې الا او مگر د الله تعالی ده نو دا داواده د ذکر دا داواده نو ور د پاره د شمار ای الحیو الحیو الذی لا يموت الحیو اغجوند دایمیه بدید الذی لا يموت الحیو دائمية بدية القيوم القيوم قيوم سي غد مبالغي ده, ده قيوم او قيوم مدبر تغيليشي نو القيوم مدبر ده يوازي نبي صلى الله عليه وسلم ده قيوم ترجمة بخبلة کرده چه قيوم على كل شيء يحفظه ويرزقه قيوم على كل شيء يحفظه ده سي مدبر ده چه ده هر شيء محافظم ده ده رازقم ده ده نو الحيو دا یو علت دا داویله توحید یو دلیل القیوم دا بل علت چې نه صفته حی په بل ذات کېستا ان صفته لا تاخذه سنۃ ولا نوم ان نسد لرا سنۃ پرکاری پرکاری دی ته وای سره ناس ویختوی اداش دې ته پرکاری وای ښا غنودگی سو ورته افسه غنودگی ننسد لرا پرکاری ولا نوم او نو او نو لان الصنه والنوم مقتضى الماده مقتضى الماديه يعني الماديه قزاه والله منزه عنها الله تعالى بماذكي دون منزه انت درين دليل لهما في السماوات اخاذ لله تعالى دي هاجت اسماءنو كدي هاجت سماه كدي ملكا وخلقا وعبيدا مالك دي دي خالق دي دي رب دي دي مدصل ورم عله سلورم دليل الدعوه من ذا الذي سوق د اکاس یشفا عندو چ سفارش چې پنيش د باندې قهرن یا قهرین قاریان د سفارش چې کده خوخه کده ني خوخه کار بکي دته قہری سفارش وای الله تعالی تو سوق دا سنشي ویل من ذلذ یشفا عندو الا باذنه لیکن په ازن د الله تعالی وهو الشفاعه ازمن الله تعالی با پیغمبرانو لا اجازه ورکی سفارش وکي عالم لبو ورکی سفاروش کوي حافظ قران لبو ورکی دغه روایتو کې ثابت دي چې سفاروش کوي نو دغه شفاعت اذنوي منزل لذی یشفع عنده الا باذنه الله تعالی څوک دی چې سفاروش کوي پنځ د د باندې قہری الا باذنې لکه په اذن د الله تعالی باندې ايعلم ما بین ایدهم وما ما خلفهم دا پنځه علت دي نو دا منزل لذی یشفعو مېسکی دا ته مدد واندې د دلایل ده منځل چې یشفع عنده ته ته مدد واندې د دلایل ده چې ده داسې قادر دی چې سوق په جبر خبر هم نشي منل او دا اوس پنځم دلیل دی يعلم ما بين ايديهم فوقي الله تعالی په هغه چې مخ کې د خلکو دی رسته او د خلکو دی ای بالامور کله ما بين ايديم و ما خلفهم حاصل سره ای بالامور کله په ټول امور یوازې الله تعالی په ولا يحيطون علمه خاتم شکول دا شفاعه من دون الله بشيء من علمه اه اي خاتم شکول سوک دا شفاعه من دون الله څنګه چې نور څه کولم ذکر نه دي خو ذکر دي منزل الذي يشفعون كشفاعه من دون الله ذکر دي قریبیا قبل ازمار قبل ذکر نه اسمار بدون ذکر بهغه ها قبل ذکر نه مری بس کې به سبای بدون ذکر اسمار قبل ذکر خو سم جواز کې دي سم اسمار بدون ذکر دا غداز لکه کفر نو ولا يحنا نحي کفر ولا يحيطونا اي حاتنا شکول دا شفغام من دون الله بشی ان پس من دا دا شی من علم د معلومات د الله تعالی نه بماشا بما شاء مگر په هغه شی کی الله تعالی ان يعلمهم چدي ته تر اور کی وسع کرسی السماوات وسع کرسیه السماوات ا, آ محيطه کرسی له پاسمانونو په ځمکه باندې ان یو یوم زفکه ده چې دا کرسی په خپل معنا حقيقي باندې عمل ده د خدای یو کرسی شان د کورسای د بادشاہ په معنا حقيقي عمل لې خو موږ چې دا لوازمه د جسمیت دی بیا نه په اباصه وای چې ذکر له کرسیه مراد نه فلم ده جوه واسع علمہ السماوات والارض اېه تکړه دا علم د الله تعالی په ټول او ټول زمکه باندې ابن عباس وای او د مونږ پیر وای حضرت شاه صاحب واسعه کرسیه اېه تکړه دا او ملکوه بادشاہه ده دا, دا. لهغه نه عقل ته نزدې خبره ده کرسی مستلزم د ملک له کرسی مستلزم د ملک او بادشاہاله وسرغا اكثر احياته كده كرسي هو بادشاہه ده الله تعالی آسمانونو ازمکابل یعنی ټول آسمانونو ازمکدا الله تعالی بادشاہي کي ولي يعوده حفظه ما ولا يتعبه ان استدله كده الله تعالی لا ولا يعوده د استدله كده الله تعالی لحفظه حفاظت ده دي دوالو او والعلي العظيم ده ذاتن او عظیم به رتبتن ذاتهم رتبه معلومه ده ذات لهیده رتبه معلومه ده رتبه عبارت ده صفاتونه رتبه عبارت ده سنل ده صفاتونه داسه لگی افسم اول علی ذاتن اول عظیمه رتبتان انه داسه قران ز دکایخه قران د کول ډیر ضروریه قران د کول ډیر ضروریه مولا رومی هغه سوډیر خشهیرونه ولیدی رومی ډیر خشهیرونه ولیدی انه داسه نور دل از سینا اے سینا مجو نور دل از سینا اے سینا مجو روشنی از چشمہ نابینا مجو دزړه رڼا د ابو ولی ابن سینا فلسفی په سینا کې مګوره فلسفیانو کې رڼا نه نور دل از سینا اے سینا مجو روشنی از چشمہ نابینا مجو فلسفیان هټور وړاندی روشنی از چشمہ نابینا مجو صدر او قاضی مبارک چغمنی اس مولانا رومي ما په خل فلاسفینه خضره چاوده چصدر او قاضی مبارک چغمنی عمر در تحصیل ایزایا کونی سر کی خلک کلونتی رہی لکه مونږه قرآن کي د تطبیق نه کنو بیا خسلم ویل کفر ده صحیح اله بیا مقصد ویل صدر او قاضی مبارک چغمنی عمر در تحصیل ایزایا کونی چندخوانی حکمت يونانیا حکمت ایمانیا را هم بخوان دووی نانیا نو حکمت به هوا ہے د ایمانیا نو دا حکمت همز دکا کنا چندخوانی حکمت يونایا حکمت ایمانیا را هم بخوان دوی نانیا نو حکمت بطرسو هوا ہے د ایمانیا دا حکمت دکا دامانیا نو حکمت قرآن دے چندخوانی حکمت يونانیا حکمت ایمانیا ایمان یا راہم بخوان ما فرستا دیم از شرخینہم کیم یا یسلح لکم آمالکم اللہ تعالی ویدی ایمان یانو نو فلسفہ ما در لے گلی دا ادھا نا ہم آسمان نو در دے گلی دا لوحی محفوظ نا ما فرستا دیم از شرخینہم کیم یا یسلح لکم آمالکم تالیبان گورو قرآن نزدکی تالیبان قرآن نزدکی قرآن قرآن, قرآن. اپاوی پسلویق را دکی پیس دکیو سلو دا اخو مونگا تجسوس دلو پیدا کهو چه قرآن زکیگی نسلوی اخنا زکی دا تجسوس پیدا که اچی بیا کم سڑے لکل نکل نکل ناوتاو بلکل نزدکی اوز باید سی لکل کهوی تاسو چول ما فرستا دیم از چرخینہم کیم یا یسلح لکم آمالکم شیخ صلی اللہ شاہ منصور بے او شیر بے ای صرف کر دی غمر عزیز یارا درصرف صرف کر دی ہاں عمر عزیز یارا در نحو محو گشتی نشناختی خدا را در صرف صرف کردی عمر عزیز یارا علم صرف کردی طول علم صرف که و <تصفيق> او در نحو محو گشتی نشناختی خدا را مولا مبین در تیاد ده اتکمله عبد ده عبدالحکیم در تیاد ده احاشیه ده غفور د تیاد ده الفیه ده ابن مالک دی خدایلی ده تروزه نری پیجند لخواه ابن مالک پیجنې مولا مبین پیجنې عبدالحکیم پیجنې حاشیه د غفور پیجنې اشرح جامی پیجنې ا تطبیق چیرې قران کې ونه کونه بیا خدای خو نه پیجنې کنه نو در صرف و صرف کړ دی عمره عزیز در محو محو قشتي نشناختی خدایا در محو محو قشتي نشناختی خدایا علم علم دې چې سړی په خدایو پیجنې ښه علم کوم علم ده ها دغه خدای او نو نه چرت په پیغام ديش قران کې پیغام ديش بصیرت سره سره پیغام دي ښا عقیده سره نه عقیده خو به زمونک نه په خوانه دي کنه مو دي د قران کې په بصیرت پیغام لوخه چې دا څه خبره سوای د خدای نه بل څوک والله کو نه شي چې نسبت خاک رب العالمین پات لا اقرا في الدين قد تبين الرشد من الغی د لا اقرا متعلق د مسلې د کتال چې علت د کتال اجبار عل الاسلام نه اللد دکتال اجبار ان الاسلام نه دي چې کافر په جبر مسلمانا و بلکې اللد دکتال ظلم د کافر د په مسلمانانو باندې بس یو سره لګي اللد دکتال ظلم د کافرانو د په مسلمانانو باندې او چې څو پوری روس والا افغانستان تنور غي نه افغانانو ورسره جهاد کو ان چې غي دل ترال او ظلم متصور شند وي ورته ګړي خلکو نيولې چې اوس اللد دکتال موجود دي ورمنډه کوي په هله <سؤال> کته سو غنانو خفانو شیدازه ګوره خوشطبي کوم تاسو سره ما افغانانو ولادي خوختیخه اړې تکړه خلکته ما وې دی په یو سړی کې دوه کارنامه سره تو رسولي اول برتانوي سامراج دریز الوز غلوفه برتانوي سامراج او بیروسی سامراج خوداسوز غلو چې بیڑے ورغره کړه ا تبا او بروازل تخلق وسخرو وای اوس په اوس ما خبر خبرونه کته اوس ما خبرونه کته د بالقانیا سزونه خلک لای خیرونه غواړي ماشومه او زیراځم یوې وې د ر سوشالزم برکات د د ریاست بیان ور پر سم متسق اولیا مشومان خو خیرونه غوي خیر پرسي د د ریاست بيان درا سوشاليزم برکاتي کمس کم, کم پينځه کاله به دي کېږي چې مونږه د سوشاليزم اثرات ختم کړي ځکه سوشاليزم مایشد دباو ساتليقه مایشد دباو ساتلي داته لکه سره چېغه وای په خلکو دی ولاسي خیر علا غسترګر او تيخه غته ولا आवाज راوباسنه نو خو لاس ترجن یو بکی نو د سوشاليزم لاس د کو نه لری چې دغه مایشت به اړه ورګر دای مهیشت دې ډېر ورګر کوي چې社会主义 ماشی په کاو راوسته نشي فكفر بئنعم الله فزاق هل الله لباس الجوع والخوف لما كانوا اساس قران وایي اساس قران وایي کتاب دی قران کتاب شیخ څه به وشهرب وي وی به آو سنو کچ نغمې قران به آو سنو کچ نغمې قران به کان باري هغوي دل بدمزاهونې کوه قران چنوري وگونا بردرانی وگونا بردرانی از لبا دی بی مذیغا آو سنو کچھ نغمِ قرآن بی کانبار ہو گئے دل بدمزا ہونے کو ہے آہ گر تاثیر اس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو آہ حسرت بکار دے قرآن ستاپس گا اثر میں کہ تک شغر منہ جلود اللذین آمنو خدای وئی اثر دار دے مسلمانوں کے رمتے کرے ہو جاتے ہیں قرآن سنتے وقت تصمد دیزے چکاری قرآن وئی ماستر کی بی بی اختیار استرجمه اوخ کی زفه تقشر منه جلود الذين امنوا اگر تاثیر اس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو کوجس خاشغا متصدقا ہونے کو اللہ تعالی و یک پروگرام نظر ابر در ذر ز شو قرآن ز ک یو طالبان قرآن ز ک قرآن طالبان قرآن ز ک لازم من کلی وال حروف پر رواني ای ګور قرآن ز ک حروف پر رواني نو ظریف او تبسړیو او بزرگ څړیو چې اوبه خبرم نو خو خو په ځو خو ورو اني شیخ سید ولی سره او رحم الله ور ولی سره السيد خپل شيخانو پرنګ کې دنګو ته حضرت مولانا حسین علی نور الله مرقده او د حضرت مولانا شید غورغشتو رحم الله ادوار دیر اولیا خلق او ناس د میوالی حضرت سید میوالی او حضرت سید غورغشتو ز په داهې ورو ز کو ورتلالم تپوست نور سره په کوکیناستو نو مای جي الله تعالی د تاسو حدر کینو من کو ډیر به سهاریشو ډیر به سهاریشو ان یو ډیر عجيبه خبره وکړه ویسی یو شخص الله تعالی دنیا کې داسېنده پیدا کړي چې داغه په قدمګینی دنیا وروانې کی کني یو بیا بڑا مقبره دلوی خلکو نه ورډهخه نه سوي ان ما دا خبره سمره علمي جواب راک چې د دنیا وجود د چا شخصیت سره متړه یا خپل وجود چا شخصیت سره مناتي کړه عالمان ډیر عجيبه خبرې اشاره تنوکی ډیره قیمتي خبره وېس یو شخص دنیا کې خدای داسېنده پیدا کړي چې د دنیا لپاره د وجود نه غوژن چې ده بینه دنیا به یو کده نه ای لو کانت د دنیا تدوم له واحده لکان رسول الله فيها مخلده نوړي مورته جی بار تقدیر ستاسو وجود موږ ځان د لپاره باستر رحمت غنو ان یو ډېر راجی به خبر وکړه وی مرګریه زما وس تمنا نه د فاطمہ اور د جوان نو ماجی وله وی حضرت سید دنیاوالش په تکاله قران ویله شپته د قران او حضرت سید قرغشتو شپته کاله د حدیث خدمت کړه او مونږ ته خدای توفیق نصیب کو شپته کاله مردوړو شیخین او سنت ژوند دی او ساتل بسوس متمنانه په فاتحه نو ما حالت وی چې ګوره دا لوی خلک وی دای ژوند دم تیری په خپل مرزا ایمریجی په خپل مرزا دا سی وی کانه کقد کول تکما ده شو لکه چې خپل مرزا مطابق بمریغا بس او فاتشو بیا الله تعالی دې رحم پوي حضرت ابن میاوالی رحمه الله بیر لوی لوی خلک پیدا کړ یو شاګرد دې ده ک قرآنې علوم ماهر دی حضرت ابن ډیر ولی سره و ما شیخ <سيخ> ابن تطوس کو مجی حضرت سے وی حضرت سے جی او ناشنا سره او داسه ناشنا سره ما دنیا کې نه لني ان یو ګورده علاقې خانان ورته ټول روانو د علاقې خانان ورته ټول روانو حضرت سره ان یو تسې منبر د ابن نفيادت له دی نه وا ان وی داسه زر وانو نه د علاقې یو لوی خان د حضرت سره بلوي مخالف ان په اصبان راسورو مال مخیل راته ان یو ماوي چې د خان په دوسر تنګي طالبې د خجراته ترقته بيام چې د خجرات نه نېدا روان شو ورته نو وی غلا تاسو پاو دروله نعمت تر کوم ځای مو ته دلته سکه ما چې حضرت صاحب لا غلیم قران ته وای ته نه وای نعمت یې وچ دا قران بل چا لنورځي ته ګره حضرت صاحب خلاف نعمت ورته چې او دا قران بل چا لنورځي نعمت یې چې دا بل چا لنورځي نعمت ورته چې دا قران د پکمندار چې حضرت یې وای دا سي بل چا لنورځي نهر زمزنه ستو نه هر مرد مرد خدا پنج انګوشه یک سنا کارت عباراتنا شطاو و خسنو کا واحد و کل الى ذاك الجمال نو دار قران په غناکه خدای مالدار <سؤال> کړی که دا قران په دې مالداره <سؤال> قسم دې دنیا بر ته بحث خاريخه دا دنیا بر ته بیا هیشخاري دا قران ډير عجيب مشغل ده تا ول اساس بوخاري رحمت الله عليه فرمایل و دنیا میں ایک چیز سے محبت اور ایک چیز سے نفرت سب سے بلکر محبت صرف قران سب سے محبت اور سب سے بڑھ نفرت سلطان ته برتانییا سه هر چی سه محبت او هر چی سه نفرت قران سه محبت انګريز سه نفرت اوس دغه زم ما د ژوند د ټول نه لوي سرمایه ده ان چاته خدای دغه سرمایه ورکړه نو دې قلمبری بیا په اسکندران لمچ وزارت کاری نا دانته ویلې ونه حقیقت سه پیژنې بیا دې وسیګې د کرایې کور کې او لوګې تیرې قسم دې د دې سکار نه شاسه ابو قرمهت الله له جنازه اوبې د کور نو ته و سمر لوی څلو کغه بلہور مری وخارجه سرو په خطوبادوله شهه بلہور مری وخارجه سرو په خطوبادوله د کرایده کورنه جنازه وته دلوی خلق ته هرگز نمیردا کی دله زنده شود به سب تستبر جرید العالم دوام ما اولاد قلب لار دیاده دلوی خلق دنیا دیاده خلوی او دا لوی سره چې انسانیت د پره د خیر کارو کی قد الہامی دین تابع نه بیاي نوم زندګی ښه بلغه دنیوي جزاء به تاسو د کورګ خپل پوزیشن را ناستو سره ناستو د کریستوفر کولمبس زیک اروپ کې د کریستوفر کولمبس زیک اروپ کې نو کریستوفر کولمبس زیک اروپ نو ما هغه خپل بچیلوم زين کې دا ورچو هغه مه هغه وخت زين کې دا ورچول اما ته یی دا خو کافیر ما یو کافیر خو کافیر چې موږ انسانیت د د خیر کارو کی نو د نړۍ بدلیدار چانه به ژوند دی اوس کریستوفر کولمبس د برتانیي سړیو ته بهاري سفر کوه امریکایي دریاب کړه پیندلوسیمسونه پخیر کې سنچو 196 کې سيد لري اپ امریکې دریاپه د امریکې دریاپه د امریکې دریاپه د انسانیت په خیر خير دی انسانی دنیا دریاب کړيده لهدازه تھوڑې دنیا کې ذکر کیږي امریکا کو کس نه دریاب کیه تا نو سکول مشروع پوری کرسټوفر کولمبس نه کرسټوفر کولمبس نه برتانوی سامراج و هندوستان کس باوري سیاح کې تحقیق په پس منظر میں آئے ته ها کوم باوري د تحقیق پس منظر کې برتانوی استعمار هندستان ترایو پ هندستانه قبضه وکړه واسکوده گاما نور په سی داګه زه کوم ميدان واسکوده گاما د اندوستان په دې هیڅ دریاب کړه چې دا د برتانوی استعمار د تسلط او د استحکام لپاره جوړی شوې ده داسې مصالحه ہدایت کې دا ټول خبري یاد وي د کفر و اسلام ټول خبري یادې ساتي اسلام یو کلام وله یادې ساتي کفرواله هم یادې ساتي لا اقراف الديني نه له د احد په سبان په اسلام باندې بلکه علت د دې سره ظلم د کافرو په مظلومان او مسلمانانو باندې او تعالی بیاغه آیت چې لا ينحكم الذين عن الذين ها لم يقاتلوكم في الدين لا ينحكم له اللذ... عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ان تبروهم وتقسطوا اليهم والله يحب المقسطين اسلام یعنی دین دا مساله د اختیاري اپشن مسله اختیاری زکات اختیار د اسلام جبرن اختیار د اسلام جبرن مقبول په نسبت سره احکام دنیاوی اوته نه په بس سره احکام د اخرت ته که سره په جبر مسلمان شوی نو دنیاوی احکام او په اعتبار پور سره موامله وسته که نو مسلمان خو د زړه مسلمان نه د اخرت کې مستقر سره جهنم صحیح شو او دا مسله صرف په درد راه ده د دې ترهدي بلایکرافي دین تعذی بعضي خلق د ډېر ازادي انسانیت خیلي خو فکر خامي صحیح فکر قران ولنيغهسته نه غويره د مرتد بیاول سزا ورکی دین خو اختیاري مساله دلیل نيولي لایکرافي دي دا مرتد بیا رقتل سزا ولي ورکی مرتد رقتل سزا نه مون ورتواي چې مرتد رقتل سزا ثابت صرف نقلان نقلن نه نه عقلا ثابت نه صرف نقلن نه څنګه عقلم ثابته ده د روسي او د امريکي شهريت اخلم کنا اخلم. اخلم, کن اخلم دا وي کيده مسله په منثال واضحي د روسي او د امريکي شهريت سيتيزن شپ اخلم کنا اخلم دا زمای اختياري مسله ده د زمو سره اختياري مسله ده سو کلار چې د پاکستان په پوري ځل ارس امريکي گرين کارت حاصل کړي پندشپک کاله پس شهريت لپاره درخواست ورکي पाकिस्तानी شهريت ختم شي او د امريکي شهر شي پاسپورت पाकिस्तानी پاکستان څخه فالدخانه راپوس والی او بیا کوم ورته پاسپورت مليوش لا بریکې س پاسپورت ورته مليوش هغه تبیا امریکن نیشنل وایخه چې دا اوس د امریکې شهریدا او د پاکستان شهرین نه پاتې وای بایبرد پاکستاني دی بایبرد پاکستاني دی او بای وے د امریکې نه د امریکې دی شهریت د امریکې دی او پېډای شي د پاکستان دی نو زه اخلم کنه اخلم لازما اختیاري مساله ده خو چې کله ما دا واغست د شهریت نزد دا آغای دا اساسی نظریه پا زید بلا نظریه خپلاوی نشم او که خپلا مکلا ناغای نا مال آینی اعتبار سرا سزارا کویش او د مسلط نظریه دا آغای زید دا بغاوت گرن رشی ارتفاقی مسله ده او د باغی سزار کم از کم سزار سر پانسی دا د باغی دا پالا برا سزار نشتا بغاوت پر ثابت شو کم از کم سزار سر پانسی دا اخلاص خودو که جی بغاوت پر ثابت نشی. او سوویت یونین کې چې څو پورې کمیونزم په حیثیت د نظریه عملیو نو له دا چره خلاف کوله شو هواري افغانان ته خطر کوله شو ډاکټر سخاروف وني سړي هغه صرف د یوې خبرې خلاف کړو چې افغانستان باندې فوجکوشي نه افغانستان باندې فوجکوشي نه راواده نو سخاروف بین الاقوامی دنیا منلو نوبل انعام ورته ورکړ بین الاقوامی دنیا نوبل نه امر تور شخصیت خو سوویت یونین حکومت هغه سځای ولورک سایبیریا کې ساته کېره تنهایی کې سایبیریا کې ساته کېره تنهایی کې مینټلی مړ کوه دماغی تور اغل حلاکت ورکو <تصفح> او پامریکه کې که یو څړې نن د کمیونزم نارو لگے امریکایی حکومت برداشت کړ واه کله کم, کم سزا وله سور کئ که پیدا ثابت وې د ماره لپاره خطر ده ما نظام لپاره خطر ده نو کم از کم سزا وله سور کئ پانسی وڅ اسلام چې مالا سوپره ورکل نه دی نه دا زما اختیاري مسله ده شریعت د امریکې مې نه زما اختیاري مسله اسلام نه قبلو دا زما اختیاریمه سره ده دا. دا اسلام ک اوسیږم هییت د ظمی لهته افظ را کو په هیثیت د ظیممی له تافه کوي خو چې اسلام یو واې قبول که دی او بیا هغې نهاپس کېږم نه دا د شاریت د خصول نه بعد د نظرې د دخوا دا د خصوول شاریت نه بعد د نظر زد دی او د غ معور س دا ټوله دنیا کېده فانسی او ی نو الله سرسلام فربددی نه فقط لو داړکرې ورته من بدبلدی نه فقط, الوحو. فقط الوحو. چاچی خپن دین بدل که قتل که ایپاسٹیٹ مرتد تا ہوئی ایپاسٹیٹ شریعت کی جنوب ایپاسٹیس ارتدار ایپاسٹیٹ مرتد بلوشیانا افانیان لانگریزی خورز ده یا دوی لا اکراف الدینینشتر اجبار پا قد تبین الرشد من الغی قد تبین اتزحر واضح شویده الرشد طریق الحق لا رد من الغی من الطریق الباطلی دلار باطلنا فمیق فر بیت تاغوتی پس جا چینکارو کد تاغوتنا و یؤمن باللہ ایمان را لپا اللہ تعالی بانے فقدس تمسکا تمسکا نو دا تمسکو کبیل غروت الوسقا, غروت الوسقا بیل غروت الوسقا پا غروی ووسقا بانے نو حبل سشے رسائے او یو دا رسائے سر کی یو کرائقو نیل چولی اگی تا غرو خوا غروت الحبل اونی سن دا رسائے دا غروی نکیجی نسل درس دا غروے نه کی قرائے مضبوطا تاغوت دا یا وزن فاغول لے یا وزن فاغلوت تے وزن فاغول لے یا وزن فاغلوت تے اطلاق کی پدریوش اینو قرآن کی شیطان دوین من تمر دوغو بیده من دون الله چې پخپلا متمرد سرکشوی او معبود گرد دیلے مقابل دا اللہ کی سر په معبود من دون الله تا نوېږي بیا بي اطلاق فرشتو باندې کېدو او اطلاق په طاقت حساب باندې کېدو او اطلاق په ځکه اوځير باندې کېدو او اطلاق په هغه اولياو کې چې چاټره معبود من دون الله جوړ کړو نو كل من تمرد و وعبد من دون الله چې دا معبودين من دون الله او درې اطلاق يې په نظام چې مخترق و دي زیر انسانينه په ضد نظام الهي دا د اطلاق وستا کې دي خدا درېم اطلاق فلا دا درېم یریدن ان يتحاکموا الطاغوت دی اراده لري چې طاغوتي نظام تخلي فیصله یو سي طاغوتي نظام د انسان د فکر جوړ نظام ته وایي فمن یکفر بالطاغوت چا چې کوفر کو په طاغوت باندې انکار وکړ د طاغوتنا و يوم البلاقید برابر کاله تعالی باندې تمسک وکړو پکړای مضبوطا الالف فسوام لها لا انقطاع لها چې نش تدش لهونډې غوروي د پاره والله سميع العليم الله تعالی اوریدونکي عالم دې نضاقه تبينا رشد د تعلق د لایکرا حاصل دي چې الله تعالی ایزاح د سبیلینو کړې دي اختیار د اهدو سبیلین دا په مرزا د هر فرد دي ان هدینا ها هالسبیل ائما شاکرن و ائما کفورا اغه ولتایید کرا وړي ان هدینا ها هالسبیل شاکر شاکرن و ائما کفورا البتا سوچ ستر ده حق عینادن کئ حق واضح ده چي سوچ مخالفت کئ ده عینادوست ده چي حق عینادن دا وليو شيطان ده او چي سوچ اتباع ده حق کئ غنطيب دا وليو الله ده اتباع حق کئ غنطيب قلبن الله ده نو تقسيم فائدہ ک دو فريق ولي الله او دو وليو شيطان بیا رست دريچ سيراوړي په طریقې ده لف نشر مراتب سره الم طلا اله الذي حاج ابراهيم بیان به دے دے چې اولیاء او شیطان باندې ختم ده جباریت لگی اولیاء او شیطان باندې ختم ده جباریت لگی دا ذکر دے پدغه ایسه کې چې والله ولاه ذین قوم الظالمین ختم ده جبباریت بلگی درې وی خلای ورته هدایت نکای او بیا دوکې سي متعلق دو ولی الذين امنوا راوړي یو او كلذي مر على قريه چې دا یو سړی وګوره څنګه په خاقي دیو په باز باندې الموت باندې صاحب الحمار څوک صاحب الحمار څوک خدای ته پته یې څوک ډو څوک صاحب الحمارو خر ور سرهو څمره په خاقي دیو او دوی کیسه وایس قال ابراهيم رب اريني كيف تحي الموت چه ابراهيم عليه السلام تو ګوري دا ولي الله څنګه په خاقي دیو الله ولي الذين الله تعالی ناصر کسانو کسان وچ ایمان را وړه دی یخرجوم را اوباې دو من ظلوماتې د تیرو د غفللت نه ا نور رنا دلم تا فربو على قلبي وربت على قوبین فربته على قلبي د د پهزل الله تالا استقامت پیدا کوي والله ځینله کفرو ک شطاندي یخرجونهو منن نورېله ظلومات راوبې دو منن نورې یخرجونه هم يحبسونهم اباء ابا بندي دولرا من النور درنا د علمنا ويصحب بهم الى الظلمات ابوزي دیگرو د غفلت تا اولئك اصحاب النار دامل گیدور دیدي بده اور کمه شي لم ترى اما علمت لم ترى اما علمت تا پته نشته اما علمت ايات ني خبر الى الذي دعاك اسما حاج ابراهيم خاصما چې مخاصمت کو ابراهيم عليه السلام سره في ربي فزاد دربد دکې انا اتاه الله الملكا دا انا اتاه حاج حاجده چیرې دا ابراهيم عليه السلام سره جګړه ولې کوله ځکه چې مالدارو د خنځیزي بادشاهو نورو بادشاهو انا دا مالدار خالص د خرج ویغه د خرج وی په خبره نه پويي اتا سره ديني کې کو نه وازي کوي خبره به خان بپ کې کون بس په کې غریب سره اغه چې موله مسلو کې بس 4 روپیه عمل شروع شي صحیح جوګه غریب سره اغه ته مسلو کا هچې خاني نه کوي سره هر څو چې خاني عاملدار شي نويبه د خرچ یل کوي ولا په کاري دورو ودی ډیر وګدنه ډیر وګدنه دا سړی ډونه چې وګدله وګدله کوي هغه وایي پورې نا مکول الله همي اره غیر مکول الله همزنه اوردک دلندهونه کوي په کار زکه دا خر په دې د خپل خوړه ته نه د وایي بیا خوړه خوړه کوي انو الله تعالی علت قیشدوی ابراهیم علی السلام سره فقط حیات او کې ولې جګړه کوله حالکه ذات درف وجود درف صفات درف قطعیات تنقتیات کې جګړه ولې کوله په باعث بایس انا تعالی اول ملک ازګی بادشاہون لاجلن لاجلن د دې وجه چې ورکل او الله تعالی ر تعال ملکای بادشاہی اس قال ابراهیم او پاغه کې چې ابراهیم رب سما غزاد دې ژوند کوملول کئ دوی ز ژوند دې کول کوم املول کو فداه بمسجونين قتل احدهما وترك الاخر دوکسانچره 500 کوم پښیو هغه دوه لرحم درخاص را وغست دا غي مرسی اپلیکیشن ورته قانون قانوني صدره مملکت ته چین چې د سپریم کورت دا مسله وربره شي نو بیا رحم درخاص یاده کی صدره مملکت ته ائين هغه حق ور کړی چې د سپریم کورت د 500 برقرار ساتي ک ختمه فداه بمسجونين دغه حدا قتل احدهما و ترک الاخره یا وی قتل کو او بلې فری خدو نو ورته انوحي و امید که صفات د دا باري دای چې احیاه ماتت کوي نو دا صفات ما کېومشت نو بیا زربم بیا زو ربم, بيازر ربم. و امید نو دا دا شی او غلوته و دا علي وزن افغولا راټیټلایته و دا دی جواب انا مناسب انا دا شی او غلوته و چې ابراهيم عليه السلام دې جواب مناسب مناسبونه غړخه دا دومره لوی غلطه خبره و ابراهیم عليه السلام دی جواب ډو مناسب نه کړو کله طالب دا سئوال وکي چې دا غي جواب ورکولم نارواییه طالب کله دا سئوال وکي چې دا غي جواب ورکولم ناروایی زکه دا بیا توثیق دی راغره نامناسب سوال چې جواب ورکئ دا راغره نامناسب سوال یو د زمونږ استاد مولانا عبدالحلیم رحم الله مرقده او باندې طالب کله غیر مناسب سوال وکړو نامناسب سوال به وکړو ناغه به نه کړ تاسو لاندې او تاسو به وکټل نو بل طالب تبيوي وته دوسرے طرح کې وګورم به خور سره نشته نه خوې د ګوډ نه را پاسي ده له دې رمبه خوې ور سره نشته دیو ګوډ نه کله ورته مولاسه ته ګړې کوم ځای پری خو دی کله شیخو ندیر سره رحمت الله علیه شغل الله سره رحمت الله علیه زنده وغوښ دا مولانا سیفد مونږ یې د کارایستي او زانه د کارایستي دا تل به دا ګوري مې ده خلک په ګډه سره یې ور پسي دې خوې ټول خلک خدای طرف ته قربلي کنه هغه داعی لله ده انې دا تشپنوتوي چته دا مې راوګړه دا ګړې بسري دای چې ده ندي اته راشه ال تدارل حدیث کې عبدالحلیم ناس ته مسلم وای پیدا ټول د مې نګړو وال راغلي صحبغه سر طالب بجورت نشو کولې چې نامناسب سوالو وکړي سوال وکړ طالب چې داغه خپل علمیت باندې اعتقاد وکه چې هغه او چکلا د مقام مناسب سوال به وکړو دا سه به چهره کې بشاشت او فراخي بر او نور خوغه یو مجسم علم او د علم کلام خو سم بل به ابو الروانش انو الروان بشنو ایمان به تازک ایمان به تازک یو ځلی سبق کيزه کرو که چه کان یو لقبو به ابي الحكم ولقبه النبي صلى الله عليه وسلم به ابي جهل د ابو جهل لقب اسلام نه ولاند ابو الحكم نو لفظ ابي الحكم تشریتا محتاجو نو ابي الحكم پدې اساس ورته وی چې در ده حکومت سره مزاحم پداخت تک بل سوقنو او ابو الحكم ورته پدې بنیاد چې لدفې صلا با اخي فیصله با چا په باسم نشو کوله ابو الحكم ورته په دې بنیاد وي چې دا په خپل فیصله باندې د نورې فیصلې ختمو له زایله کولې وي نبی عليه السلام چې کله راغی نو ته ابو جهل لقب کېخد چې دا خو ابو ابو الحكم نه دا ابو جهل دی یو طالب سوال وک وی چې پیغمبر علی السلام ورته دا ابو جهل وویل دا سوالو پیغمبر علی السلام ورته نو دا س الزامې جواب ولور دا جدي لوې عالمو د قران او سنت زکه ورته ابو جہل اړو لوې عالمو د قران او سنت ابو جہل ورته څه کوي صحیح نو د دوه مجور یوې په بلک وې زوم احیاء اماتت کوه چې منصور شيخ ابي ابراهيم عليه السلام ته پته ولګيده چې سړی د خود خرذ وی خو لکه یې سورې دله دا زکه چې دی د ابقاء احیاء به ابقاء او د احیاء په امتیاز نه پويږي او د قتل او په امتیاز نه پويږي ښه دا حالت ابراهيم عليه السلام چې خالص خر ده زکه چې ده د ابقاء احیا او د قتل او اماتت په امتیاز الان کې دا یو شی نه دی چې جوړو یا شي نه څنګه مولایسه ابقاء احیاء یو شی ها احیاء تخلیک ده غیر غیر شي نه دی نو ابراهيم علیه السلام په دې پورس چې داسړه مقل کومکل شه د ابقاء احیا احیاء په امتیاز نه پويږي او د قتل او اماتت په امتیاز نه پويږي نو خبره د ذبح سکول ده نه له دې تشریه ورته جو ده خرځویا او یبقاده دیته وي دا طيب کاکه احیا نکه ادا تکتل کې اماتت نکه زکه اماتت اماتت دوری کې اماتت اعدام او اهدن بدون سبب قاتل دا اعدام دا حد بغیر غیر د سوابق قاتلن ادا کاری ولسو کول شي خدای دې سره نو پټو پکې ولی ها خدای دې سره امړی پټو پکې ولی کبه چاړې وای نه بس ابراهيم عليه السلام یو خبره او دویمه خبره چې مدعا به ابراهيم عليه الصلاة والسلام ربوبیت در راب ثابتولو لهدا ده که تعلیم د منازره دي رسول شدیه ویل ده تعلیم د منازره دي چې خسم به کله تاره کاږي غیر اهمه بحثه مدعانه به دیلې او غیر اهمه بحثه راخلی بس به ازان متعلق اوس نه فیصله او چې مناسب پیدا خو دی ځکه چې اپدې قادر شي ته غیر اهمه بحثه راخلی مولایان ټول مرهم تاسو جواب سره داګه کیږي احقاق د حق او ابطال د باطل خدای مراد ني وردا منازره کې مولایان کوي د کہ احقاق د حق او ابطال د باطل مرادي ځکه خدای حاضر ناظر وګڼي بیا فیصله وکړي چا چا سره قدرت وی نیوي دي پخپل ځای دا هغه علمی مقام پیا ته بعد خدای هغه چې چا سره قدرت دی نو دا هغه اختال د حق مراده دا, مراد دا منازره کې د لپاره چې ما نه زمما دل منتشر نشي زمانه زماده فريق منتشر نشي لهدا عادت منازره نه دی ویل پکار دا مجادله او مبادله ده دا نا مجادله ده مبادله ده خالص د بتنان پرستای په اعتبار لږیږي دا लढاله مضبوطه شه څنګه مولاي شه موږه چلکای حق د حق او ابطال د باطل مراد امونازره اقامه النذیر في مقابله الخصم لاحکاک الحق وابطال الباطل نو مناظره تعریف ده اقامه النذیر دلیل قائمونه علامه دغه في مقابله الخصم لاحکاک الحق وابطال الباطل دا مناظره ده نو کدا تعریف په صادق نیو بیاو مناظره نی بیاو مناظره ارسنم چې دی دي کومجادله ورته وایو کومنازه ورته وایو هاکه مظاهره ورته وایو ها او کومقاتله ورته وایو وکاجي به دغه منتش په دی چې یو مسلمان ټوپک راوالی او بل مسلمان ولی صحیح شو نو هغه خوشاې چې قاتل مقتول دی او خدای وبخښ زکه یوم د مولانا مسالا ورېدلونه پاګه او بل هم د موسی مولانا باری کینو مولاته ورته دخل متحد ویلې وې دا دین دې کړ دې خلاف وکړه کفر دې او لګبل تجبل ملا خبر کړ ورته دا ما ولا خبر دین دې وکړه بل دې وکړه نبیه کفر بنای کوزان مړ کړل په اسلام یا دې بل قتل کړن په اسلام نو شایته ای خو خدای وبخی خدای موليان واره وبخی د مولیان وبخنه مشکل ده وکړ دې خو مسلمان پاسو مسلمانې په وجه مسلمانې پاسو مسلمان په ادب دمانه له فقاری اتخ قال انا وحي و اميت نو ابراهيم عليه ادنا دلیل راول لومبه طریقه د دا داره دغه ختم خسم ته بډمبه ادنا دلایل اقوا دلیل بوته لومبه نه وای زه کا غیدل رد کو نو بیا ربته نزول نو په اقوال کې په ادنا به ثابت کیته نا ادنا دل دل دل دل دلیل بوای نا بدل رد کی نا غینه بره بزه نا بدل رد کی نا غینه بره بزه نا رد کی اقوا ته برسې ته برسې په اخر باغم سره شې کم کم دلیل بوول رد کو سملی بېرته سملی زکه ته توا نه یو کوتونو په جواب چې بس ته ترکمه کمې ترکمه بوله دلیل نه طرف ته بروانې نو مناظره کې په استدلال علا سبیل ترقې نه په استدلال علا سبیل تنزل باندې دا به بل نقطه ولېږي خان ابراهيم عليه السلام نو مناظري د اصول نو استدلال علا سبیل ترقې کو مې استدلال علا سبیل تنزل قال ابراہیم و ابراہیم علیہ السلام و اللہ تعالی راتل کئی پنور من المشرقے د جانب مشرقنا راتلو کپدے بانے من المغربے د جانب د مغربنا فبوہت الذي كفر فبوہت اللذی کفر بوہتا مفصلی ترجمہ لیکی تحیر و دحش متحیر شو ادحشت نو متحیر شو دا لفظ عربی دے ها دا لفظ رے عربی دے ادحشت زد شو دا لفظ فارسی دی امیر شریعہ سید تا اللہ شابھقاری رحمتہ اللہ علیہ دا زے تقریر کے ذکر کو وہ تفاسیر کو جان مارا تفصیل میں توڑ چھاڑ کر تفسیر میں توڑ چھاڑ کر کسی نے متہیر ہونے کا ترجمہ کیا تھا کسی نے دہشت زدہ ہونے کا ترجمہ کیا تھا کسی نے لاجواب ہونے کا ترجمہ کیا تھا لیکن کسی نے ٹو دی پوائنٹ ترجمہ نہیں کیا یہ بالکل انوکتی والا ترجمہ صدا وہ اللہ ایک پشتون مولوی کو رحم کرے ایک پشتون مولوی پر وہ اس نے کمال کیا میں نے پوچھا کہ فبوہت الذی کفر اسا پختون خو ورته پختو کې ویله خو شاسې خپل اردو کې ویله شاسې بیا اردو کې ویله چه پختون مازه ترجمه وکړه چه فبوہت الذی کفر پختون عالم تمای چه پختو کې بللی ترجمه سي چه ابراہیم علی السلام علیه دلیل پېښو فبوہت الذی کفر شاسه منت اللہ علیہ یوغه پشتون مولا باندې د کافر کو نه ویته نو کونوی تی دل دی تا ویچی بیس روی را, را گنڈو لے نسیقا ای دا کافر کونوی تشوا ترجمه کو کافر کا گانڈ پٹ گیا کافر کا گانڈ پٹ گیا فبویت اللذی کفر واللاؤ لا یاد القوم الظالمین اللہ تعالی لا یاد اصباب نبرابر قوم ظالمانو تا اے فیخت مو قلبی ختم د جباریت لگئی په معاند بانده او کل لذی او د پار تنویع ده زکر دا بیان دا نوخی ثانی دے دوان دو فریق زکرو نوخی والوالا کسی ہوئی لی نوخی والوالا کسی ہوئی لی چی شیطان دغ دی لکر دا نمروز شو او کل لزی مر غلا او کل لزی مر غلا قریت یا پشان دا کسی تیر شدیو قریبان لی و یا خاویت ساکتت ادا قریر را پریوتی و غلا غروشیا ما غروشیا سرد چتن را پریوتی دالا نعوید انہا یحیی آز الله انہا پس رستو فیل دے کیف کیفا یحیی سرنگی بجوندے کی دیلنا اللہ تعالی پس دمڑی دور دینا فامات اللہو فامات اللہو فامات اللہو ابقاؤ اللہو میتن ابقاؤ اللہو پری خود دلال اللہ تعالی پر مرحالت کے سلکالا سم باسا سم احیاؤ بیا ای ژوندے کو وې ور تعالی تعالی کملبستا سمر دی وختیر کړې ده قالا نو د لبستو یومن وخت می تیر کړې یورز او بازه یومن یاسی صدر وزي قالو وې الله تعالی بل لبستا بلکې وخت تیر کړې ده می تغام سل کالا فنظر الی تغامک تو ها پلتا وشرا بکا امشروخ پلتا حسیر الینب حسیر الینب و یکونو اسرع فسادا و اسرع و فسادن. او داتو عامی وهو تین و يكونو اسرع و فصادا فم يوو که سمرزر چی انگور او انذر خلابی زمرزر بلا میوان خلابی داتوام يبینو چی دیر زر خلابی یو انذر بلا انگور فانظر الیت عامی و هو تین يكونو اسرع و فصادا و الیت شراب اکر غصیر العنف اسرع و فسادن. لم يتصنح لم يتصنح سگر دانه ده اکا دا حید سکتی نیو بیا کدا اہی دا سکتی نی بیا احمقрон بیا ہے تو از سکتی چو Means ایک وiałem تین لوگتر صانب اینceu چاچن فکر اشتا او دا اہی دا سکتی نی نفس پیل دے تسننین یا تسنو تسننین یا تسننن دیر کلیز گردی دونکه سنگا دیر کلی سنکس تو hiç کال تا دیر کلیز گردی لم یا اډیر کلیزګر دي دونکو انحلال د اجزا وکي فساد پکې را دي لازمی معنا ده لم يفصد کنه د فاسد شوی نه توعام او نشرب او لم يتسنن تسنن معنا تقدم مستلزمې معنا ده لا يظهر عليه اثر و مرور الزمان لا يظهر عليه اثر و مرور الزمان اولیکم او وانظر الالهه مارکا اغور تدې خرطا ولنجعلکایه ایتا للناس وانظر أقور دي إلى حمارك دي خرق فلتا ولنجعلك آية لنناس لنجع له ولنجعلك لنجع ولنجعلك شدها حمار إحياد حمار وإحيادتا لنجع له ولنجعلك آية للناس هر واحد مستقل دليل دي ذكي آياتين نوه واناوخ وطقاضات حاطف كي جيس شهورت مقدر دي لنجع له ولنجعلك هر یو ځان <وزانلا> لمستقل د لپو باز باد الموت باندې تخرج و اندیکول ځان له دلیل له استاج و اندیکول ځان دلیل او انظر الالعظام اگوره د ډکو تا کی فنن شذها انشد ينشد انشازن کیفن نحرك واچ سرنگ حرکت ورکو ولا انو دقتل وی دا غخر دکی غلا سیدکه دکی رضا سرو یو بل ترانیز دکیلخ ذرات انیز دکیل ذرات انیز دکیل سائنس دانان دانانوې چې دا ژوند اساسی طور د غیر زی حیات ماده نه پیدا شو دی مرور د زمانې سره یو جو ژوندۍ مادده په مارز وجود کې را لاله بے منظریه ده د لوان بلاتو ساینس اصطلاح کې بایوجینیسس بایوجینیسس یا ارګیو بایوسس دا غي اصطلاحات چې غیر زی حیات ماده نیو زی حیات ماده مارز وجود کې را لاله بیا چې نه د حیاتيات پیدا شو نباتات او حیوانات او انسان و او دوی منځه نظریه ده چې په ځمک باندې دا ژوند د شاهاب ثاقب یا سیارې د عمل له وجود کې راغله او په شاهاب ثاقب یا په سیاره کې یو گونه حیات موجود او شلې دا میصدای کی ساينس دانانو دغه دوه نظریه غلطې ویلې دا نظریه درغلط ني اله شلې میصدای له تحقیق په شی نظر علموم یو شعر ویلو چې ژوند دي کیه ه غناسر مې ظهور ترتیب ژوند څه شه ده مرتب کېدل زندگی کیا ہے آناسر میں ظہور ترتیب اور موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاہ ہونا. مرد سشدے بزدگا آناسر او اجزاء چردین حلال رش. زندگی کیا ہے آناسر میں ظہور ترتیب اور موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاہ ہونا. ناغوئی دمہدی پا مختلف و ذرات و کے سائنس دانان ہوئی. کیمیائی تبدیلہ رالے غیر نامیاتی مرکبات موجود سو. غیر نامیاتی چنو مو پا کندر اتلا. دا چې مرکبات یی کې نموځي اټواله دا غي نه پس بیا نامیاتی مرکبات پیدا شو او دا غي یو اصطلاح ده امینو ایسیدس چې دا امینو ایسیدس دغه شنو دا غي د باهمی جوړنه لکه نو کاله بعد یو زنده خلیا پیدا شو زنده خلیه خلای خلیه نباتات او نباتات ترقایي شکل حیوانات او د حیوانات ترقایي شکل دا انسان او ماهرین د فلکیات وایي چې په دغه کې دا ټول <سؤال> سیارگان او ستارګان مکه آسمان دا یو ګوله یو غنده ګوله و د دغه ګولې دنه درجه حرارت دم ر ډیر بڑاو شو چې دې کې دنه او دمکا او یو زورداره دمکا او شو اسمان بره او تختې د ازمکه لاندې پاتې شو او راځي دا خبره معقوله اومده ابن عباس یې مونږ وایې ابن عباس یې مونږ وایې ایت تاسو نو ګورئ ان سماواتي والارض کانتا رتقا ففطقناهما کانتا ابن عباس سوي چې د اسمان د زمه کې د دا پازا داسه پروتل دا کړه کټوای د پاز کې برغوره پروته کانتارطن ففتقمهما فتق ویلاږي چودوتا ار فلکیات او د دا ماهرین دارایه د دا ابن عباس سره تفسیر سره مناسب تاریخ په شورو کې د فضا کې یو ګیس موجودو کاربن موناکسایډ هغه علامت په سی او اور کاربن او کاربن ډایاکسایډ ای او یو او دریم ګیس موجودو امونیا ان 3 او یو بل گیس موجودو هائیډروجن اچ خفری اکسیجنل ته نو اکسیجن دا گیس دی چې د جاندار او سر ژوندۍ پات کېږي اکسیجن او د اکسیجن علامت اغه وی بادو باران د نور شو اگانو بنفشی شو اگانو د دې بنفشی شو اگانو تذکره استاذ وی له حکمت کېستا خو صدراکېستا بنفشی شو اگاني زکه دې سايندانانو ټولو ماغه مونږه له حکمت نه ناشې ډیره وکړل خو بس مونږ پاهغه ځپری اتل سہکارلو باندې غهی پیره تو حکمت وا لیکل بس بار تا پره بس دغه ډېر دی نه مونږ روان دي نس ته مونږ جامد تار دي توجه ابا سے خپل کوئی نسبت هو نهي سکتي کی و کردار تو گفتار تو ثابت مصیرا هم متحرک خلکو مونږ جامد خلکو علامہ زکیوی چ توجه ابا سے خپل استادیت حکمت دمصنف سره سن اثبات کیږي اصدر الدین سره توجه ابا سے خپل نسبت هو نهي سکتي کی و کردار تو گفتار تته شهادت ال جو کردار تو گفتار وو ثابت و ثابت وو سیارہ ام متحرک و جامد نو اور پسوی چې گوادی همنه جو اصلاب سے میراث پائی تھی گوادی همنه جو اصلاب سے میراث پائی تھی سریهانے زمینی پر اسما سے همکو دے مارا ویساینسی ته حقیقت تے دا مسلمانانو کړو پر خود مونږ مغرب ته بس داسه ذلیلک لخوا چې دار قبر لپاره مونږ مغرب ته محتاج وعلم فضل کی موتی کتاب اپنے آبا کی و علم و فضل کی، موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، مغرب پا دنیا مسلط شو؟ دا البرونی، دا بوحیان، دا ابن رشد، دا فارعبی، دا ابن سینہ، دا ٹول کتاب اونا، ای قبض اکرل، او پی تحقیق شوروک که کائنات که، سی شوروک، تحقیق شوروک، او مونگا پی سوک رو، مونگا بس ترد دعو پی جالسی دیو تا شیخ اول ہوئی بلتا شیخ پانی ہوئ ځکه ځاني وي هغه که د اسطاشې خان اوس پاتنه دي د امریکای شيخان دی اوس ابن سينا اوس د چا شيخ دی د امریکای امام مراد چا شيخ دی د امریکای سورس ریس تعلق پاتنه دي ځکه غي دا غي په ایجاداتو باندې مقپوران د ارتقاو کړه په دنیا مسلط شو ما دلته پیراکه او یو لو یو وخت ته هو خداله په دلت تجهیز نور نه بجلی اخلو سولر نور نه بجلی د دې ځای ضرورت په نور پوره کوو د شپې پنور اخله پخله پنور کمرے خول گرمول پنور داټول نظامي پنور و اوس وړي کارخاني اغي تر نور ولا بيږي متوجہ کو هي شو نو مونږه پنور نه دغه फायदा لو پ سولر سولر سولر انرژي باندې سولر پلانټ باندې سولر انرژي پلانټ باندې نو مرته مونږ ته هم البته پاکستان کي फायदा خړي مونږه ګینه نه اخلو ته لکه دا پته حکومت د پاکستان کې سولر انرژي پلانټس ما هر کور کې پلانټ ټوټه ته په دیوالې ورته انور لګایم له سټي اوچای انور لګایم هم له سټي اوچای مونږم سولر پلانټ لګولې وایار کور کې مستقیل پلانټ دی اځمی کې غوړمایار سړې به ازان ل پلانټ دی مستقیل بس انور پيټاو تا کا کا پيټاو تا کاو پيټاو تا پروځاو کمزای پيټاو خلګي وره پچت بکی نو پيټاو خلګي نو مې مونږه التبهاري اوسلې مستقیل دا س دې امریکای سره نره خلاسه س شيخ ورش تکنه ها س شيخ او زمونږه س شيخه الله تعالی دې رحم وکړي مونږه خلا بالکل پاتقليدي میدان کې رواني خو خالص لا پاتقليدي میدان کې رواني نو مې ته دې کرکټ کې یو پلارو اور ډېر ماهر کلاډیو پاکيستانی ټیم کې نو بیا اوځوی ماهر کلاډیو انا غزويه وکټ واغړت ناغه کومنټری والے په تبصره کولا کومنټری والا پتام چې وې دی سره د پلار ریکارد ماته کنه یعنی پلاره مثلا په خپل پرفورمنس کې ګزر وکټه وبستی د د ګزرونی یو وکړ کې واګه یعنی د پلار ریکارډ ماته کنه یو بل پلار از یوم ټی ویټ انسټو دا کومنټري کې تل کرکټ والا ناغه پلاره غوې ته دی ته وایځي دې ته دی ویلې چې د پلار ریکارډ ماته د پلار ریکارډ ماته ناغه ورته بابا زبه ماته مسته ریکارد تما تا وګه دې ساسګری کار دې څه څه مات کم صحیح مونږ په درا کې یو اذا مونږ لري کار نشته الله تعالی دی موږ رحم وکړي ادا لکی چې کوم ځای پولیټیکل ویل پیدا شي او قامی محبت پیدا شي او چې کوم ځای قومی محبت نی سړید زاد ته خولن بار مروزي مولای هم د زاد خول کی اامي هم د زاد خول کی امام هغه د خپل زاد په خول کیو مقتدی هغه د زاد خول کی او استاد اغام ذات په خول کی او شاگرد اغام ذات په خول کی او پیر اغام ذاتی خول کی او مرید اغام ز زا... او صدر مملکت اغا ذاتی خول کی او وزیر اعظم ټول ذاتی مفادات په مخه وستی له مفادات څوک نه سوچي پس هیو ټو فال ان دی روډ ساید سو دات دی ادرز میګیټ چانس یو يهودی دومره خبره کوي چې په دنیا کې دا سم انسانان ضروری دي چې هغه جوان د ځان به پار نه تیري نور غو پار چې د انسانیت څخه خیر ورکو زړیو متسه خیر ور کوم سینسان انداش فکرد سینسان ولدا سینسان شته خو ایت می دانشتن ای زیمه دا دی بیره ور کړه اصل الله تعالی دې قوم باندې رحمت شي شو اوس هغه قوم اما قران زکه شو ای ځان لپاره جنت لريخه چاله لپاره جنت لري قوم به لپاره جنت لري قوم به لپاره جنت لري ا دې ګورباچوف دې نیمه دنیا باد شاو دې نیمه دنیا وکړای کور کې اوسې سره ده خسې مش دې ټوله دنیا باد شاو وکړای کور کې پاکستان کې کلرک کلاس په دې وای چې پلاسي ما ته بل <سؤال> چا ویو چې پلاسي د غیا دابات کې بنگلادا چې پلاسي د دفتر کې دغه یعتبات کې بن ورځې د بي په اړه کړی نو ما دا دې دن نصیب سره جو سو ملاقات لري دینه اینه لنبه سره مونږ باسی کنه نو ور په اړه کړی په دا کې بیا باندې کړی نو یو سړی په شخصي خول <سؤال> کېدل ته باندې ښا د جسو پر پولیټیکل د او جاګر شي نو باټو باران ګرمه نور ګر چمک پړق ګلاس أوه بنفسي شو أغانو بنفسي شو أغانو تا ساينز دانان صوي بي